Джон Стайнбек, Червеното пони, Повести, Превод, Александър Стефанов, Христо Кънев. Сечитен Инфо Има книги, които всеки човек трябва да прочете на младини. Това са книгите, издържали проверката на времето, получили признанието на читателите от много поколения у нас и по света. Издателство, Отечество предлага най-хубавите произведения на световно известни писатели за малки и големи. Червеното пони. Ай, подаръкът! Призори Били бък излезе от спалната барака, застана за миг на прага и погледна към небето. Той беше нисък, широкопляща с човек с криви крака и мустаци на морж, а ръцете му бяха квадратни, с издути, мускулести длани. Имаше замислени, водни стосиви очи, а косата, която стърчеше изпод стецоновата шапка едно, беше остра и избеляла. Докато стоеше на прага, Били продължаваше да натиква ризата си в дочените панталони. Той разкопче колана и отново го пристегна. Протритите лъскави места на всяка дубка на колана показваха как с течение на годините неговият корем е нараствал. След като се осведоми за времето, били изчисти ноздрите си, като духаше свирепо през едната и затискаше другата с показалец. После се отправи към обора, като потриваше ръце. В обора почисти и среса два ездитни коня, през цялото време им говореше тихичко. Едва бе привършил, когато откъм къщата зазвъня железният триъгълник. Билий затък начесал в четката, постави ги на полицата и се запъти на закуска. Движенията му бяха така обмислени и лишени от всякаква загуба на време, че той стигна до къщата, преди миси Стифлин да престане да удря по триъгълното желязо. Тя му кимна с посивялата си глава и се оттегли в кухнята. Били и Бък седна на стъпалата, защото беше Ратай и нямаше да е прилично прав да влезе в трапезарията. Чу как вътре мистър Тифлин напъхва крака в бутушите. Високия рязък звук на желязото накара Джоди да се раздвижи. Той беше годишно момче с коса подобна на прашна, пожълтяла трева, срамежливи, кротгусиви очи и уста, която мърдаше, когато Джоди се замисляше. Желязото го изтръгна от сън. И презум не му минаваше да не се подчини на резкия звук. Никога не бе правил подобно нещо. И не познаваше никого, който да го е правил. Отметна от очите с си коса и смъкна нушницата. След минута беше вече облечен, синя памучна риза и дочени панталони. Беше към края на лятото и, разбира се, момчето нямаше обуща, които да му досаждат. В кухнята изчака майка си да освободи мивката и да се върне при печката. Тогава се изми и с пръсти приглади назад мократа си коса. Когато се отдръпна от мивката, Майка му рязко се обърна към него. Джоди срамежливо погледна в страни. «Скоро ще трябва да те подстрижа», каза майка му. Закуската е на масата. Влез, да може да дойде и били. Джоди седна на дългата маса, покрита с бяла, на места протрита от миене мушама. В подноса лежаха на редици пържените яйца. Джоди сложи три яйца в чинията и прибави три дебели резена препържена сланина. Грижливо махна за родиша на един от жълтъците. Били Бък влезе с тежки стъпки. Няма да те отрови, обясни той. Това е само белек, оставен от петела. Същото време влезе бащата на Джуди, високи строк. По шума на стъпките му Джони разбра, че сбутуши, но за посигурно погледна под масата. Баща му загаси газената лампа над масата, защото утринната светлина вече нахлуваше през прозорците. Джоди не попита къде ще ходят днес баща му и Билибък, но му се искаше и той да отида с тях. Баща му държеше на дисциплината. Джоди го слушаше за всичко, без да разпитва. Карл Тифлин седна и посегна към подноса с сейцата. Приготвили кравите за път, Били? Попита той. В долния корал две са, каза Били. Мога и сам да ги закарам. Можеш, разбира се. Но човек има нужда от компания. Пък и гърлото му пресъхва. Тази сутрин Карл Тифлин беше в добро настроение. Майката на Джоди надникна от вратата. «Кога мислиш да се върнеш, Карл?» «Не мога да кажа!» «Трябва да видя някой хора в Селинас. Може да се върна чак по-тъмно. Яйцата, кафето и питките бързо изчезнаха». Джоди последва двамата мъже навън. «Гледа ги, докато се качиха на конете». Изкараха от корала шест стари крави и през хълма се отправиха към Салинас. Щяха да продадат старите крави на касапина. Щом превалиха билото, Джоди тръгна по хълма зад къщата. Кучетата изтичаха иззад ъгъла на къщата, като се изгърбваха и страшно кривяха муцълни от удоволствие. Джоди ги помилва по главите. Дъбълтри емат с голямата ронтава опашка и жълтите очи Смашър, Овчарското куче, което бе разкъсало кой от три, и в борбата бе загубило едното си ухо. Оцелялото ухо на Смашер стърчеше повече, отколкото е редно за ухо на овчарско куче. Били Бък казваше, че винаги така ставало. След бурните по кучетата наведоха делово носове към земята и хукнаха напред, като от време на време извръщаха глави да видят дали момчето върви след тях. Минаха нагоре през кокошерника и видяха пътпадъците да кълват заедно с кокошките. Смашер погони кокошките, за да поддържа формата си случай че някога пак ще се наложи да пази овце. Джоди продължи през Зеленчуковата градина, където зелената царевица беше по висока от него. Тиквите бяха още зелени и малки. Продължи нататък до хръсталаците, където в кръгло дървено корито изтичаше от чучур студената вода на извора. Навъде се и пи близо до зеленото, покрито смах дърво, където водата най-много се ослаждаше. След това се обърна и погледна към ранчото 4, към ниската балуса на къща. Обградена с червено мушкато, и към дългата барака за спане до Кипариса, където Били Бък живееше сам. Джоди видя големия черен казан под Кипариса. В него пареха прасетата. Слънцето се показваше вече над билото, светеше ослепително върху белутата на къщата и хамбарите и придаваше мек блясък на мократа трева. Във високите хръсталаци зад него птиците подскачаха по земята и вдигаха голям шум сред сухите листа. Катериците пет надаваха остри писъци по склона. Джоди погледна отново към постройките в ранчото. Усети някаква несигурност във въздуха, обзе го предчувствие за промяна и загуба, за придобивка на нови, неизвестни неща. Над хълма два големи, черни лешояда се спуснаха ниско към земята, а сенките им леко и бързо се плъзнаха пред тях. Някакво животно бе умряло наблизо. Джоди знаеше. Можеше да е крава или да са просто останките на някой заек. Лешоядите не изпускаха нищо. Джоди ги мразеше, както ги мразеха всички почтени същества, но не биваше да ги убиват, защото унищожаваха мършите. След някое време момчето отново се спусна надолу по хълма. Кучетата отдавна се бяха отказали от него и се бяха запиляли хръсталаците да се забавляват по-своему. Джоди се върна през зеленчуковата градина и спря за миг, за да смачка спета един зелен пъпеш, но не се почувства пощастлив. Много добре знаеше, че е лошо да прави подобно нещо. Избута с крак малко пръст, за да прикрие смачкания пъпеш. Когато се върна в къщи, майка му се наведе над неговите загрубели ръце, за да прегледа пръстите и ноктите му. Нямаше голяма полза да го изпраща чист на училище, защото по пътя можеха да се случат твърде много неща. Тя въздъхна над изпоцапаните попукани пръсти, даде му книгите и закуска и го изпрати на училище. Забеляза, че тази сутрин устата му много мърдаше. Джоди тръгна на път. Напълни джобовете си парченца Бял Кварц, каквито имаше по пътя, и от време на време замеряше няколя птица или заек, който се бавеше твърде дълго на припек. На кръстопътя след моста момчето срещна двама приятели и тримата тръгнаха към училището като правеха смешни крачки и доста се халусваха. Бяха започнали училище едва преди две седмици. Сред учениците все още цареше дух на непокорство. Беше четири часа след обед, когато Джоди изкачи хълма и отново погледна към ранчото. Огледа се за ездитните коне, но коралът беше празен. Баща му още не се беше върнал. Джоди се настрои по лека за следобедните си задължения. Вкъщи завари майка си да седи на тераската и да кърпи чорапи. В кухнята има две понички за тебе, каза тя. Джуди се вмъкна в кухнята и се върна с пълна уста, а половината от едната поничка вече беше изядена. Майка му го попита какво е научил в училище през деня, но не изслуша задавания му от поничката отговор. Прекъсна го, Джуди, виж тази вечер добре да напълниш кафе за дърва. С нощи беше кръстосал дървата и половината беше празен. Тази вечер подреди добре дървата. И, Джуди, някой кокошки снасят на скрито или пък кучетата изяждат джицата. Потърси стревата и вижда ли няма да намериш някой полук. Когато излезе и се зае със своите задачи, Джуди все още ядеше. Видя как пътпъдъците идват и кълват с кокошките, щом им хвърли зърна. Кой знае защо, баща му се гордееше, че идват. Никога не позволяваше да се стреля близо до къщата. Да не би път пътъците да избягат. Когато кафезът за дърва беше напълнен, Джоди взема окалибрената си пушка и отида при студения извор в украинята на храсталаците. Пи отново и започна да се цели по различни неща по скали, по летящи птици, по големия черен казъм под кипариса, но не стреля нито веднъж, защото нямаше патрони и нямаше да има. Докато не станеше на 12 години. Ако баща му го беше видял как се прицелва в къщата, Щеше да отложи даването на патрони с още една година. Джоди се сети за това и втори път не насочи пушката надолу по хълма. Две години му стигаха да чака за патрони. За почти всички свои подаръци баща му поставяше. Някакви условия и това намаляваше до известна степен цената им. Това се правеше за добра дисциплина. Вечерята се забави до тъмно, чакаха за връщането на баща му. Когато най сетне той влезе заедно с Били бък, Джоди подуши вдъха им приятната миризма на Ракия. Зарадва се скритом, защото когато лъхаше на Ракия, баща му разговаряше понякога с него и дори му разправяше какво е вършил в бурните дни на своето детство. След вечеря Джоди седна пред огнището и кроткият но срамежлив поглед се зарея и съглите на стаята. Зачака баща му да му каже каквото си беше наумил, защото Джоди знаеше, че има някаква новина. Но стана разочарован. Баща му насочи строго пръст към него. «По-добре върви да лягаш, Джуди. Утре сутрин ще ми трябваш. Това не беше толкова лошо». Джуди обичаше да работи, стига да не върши нещо обикновено. Погледна към пода и устата му се размърда, още преди да изрече въпроса. «Какво ще правим утре сутрин, праселище колим?» Запита Джуди тихо. «Не се грижи. По-добре върви да лягаш». Когато затвори вратата след себе си, той чубаща си и били бък да се подхилват и разбра, че нещо се шегуват. А по-късно, докато лежеше в кревата и се мъчеше да долови някоя дума от шепота в другата стая, чубаща си да протестира. Но, Рут, не съм давал много пари. Джоди чук да гонят мишки и собора и някакъв клон да почуква по стената на къщата. Когато заспиваше, една крава измуча. Когато на сутринта желязото зазвъня... Джоди се облече побързо от обикновено. В кухнята, докато си миеше лицето и вчесваше назад косата си, майка му се обърна недоволно към него. Няма да излизаш, докато не се нахраниш добре. Той влезе в трапезарията и седна до дългата бяла маса. Взе от чинията една питка, от която се вдигаше пара, сложи върху нея две пържени яйца, покри ги с друга питка и размачка всичко с вилицата. Влязоха баща му и били бък. От шума по пода Джуди разбра, че и двамата са с обувки, но за посигурно надник на подмасата. Баща му загаси газената лампа, защото денят беше вече настъпил, имаше много строг вид, а били бък изобщо не поглеждаше към Джуди. Избягваше срамежливия, питащ поглед на момчето и натопи в кафето си цяла филия препечен хляб. След закуска идва с нас. Каза свъдливо Карл Тифлин. Джуди се смути и лъците започнаха да му пресядат. Защото му се стори, че във въздуха витае някаква прокуба. След като били надигна чинийката и пресуши разлялото се кафе, след като избърса ръце в панталоните си, двамата мъже станаха от масата и излязоха заедно светлото утро, а Джоди почтително тръгна след тях. Опита се да не мисли предварително, опита се изобщо да не мисли. Майка му извика, Карл. гледай да не закъсне за училище». Минаха по крайки Париса където от един клон висеше стръката за окачване на прасетата и покрай черния железен казан. Така че не ставаше въпрос да се коли прасе. Слънцето блестеше над хълма и хвърляше дълги сенки за дърветата и сградите. Минаха през търнището, за да се кратят пътя до обора. Бащата на Джоди откачи куката на вратата и те влязоха вътре. По пътя надолу бяха вървели срещу слънцето. Оборът, напротив... Беше тъмен като нощ и топъл от сеното и животните. Бащата на Джоди отиде към единствената клетка. Ела тука. Нареди той. Джоди започна да различава нещата. Погледна в клетката и отстъпи бързо назад. Оттам го гледаше едно червено мъшкопони. Нострините му уши стърчаха и в очите му светеше непокорство. Козината му беше груба и гъста като на овчарско куче, а гривата, дълга и сплъстена. Гърлото на Джоди се сви и дъхът му спря. Има нужда от добри грижи, каза баща му, и само ако чуя, че не си го нахранил или си оставил клетката непочистена, веднага ще го продам. Джоди просто не можеше да погледне още веднъж понито в очите. Известно време наблюдава в тренчено ръцете си и много срамежливо попита. Мое ли е? Никой не му отговори. Той протегна ръка към понито. Сивата Муцуна се приближи, като душеше шумно, след това се озъби и силните челюсти се съединиха върху пръстите на Джоди. Понито поклати глава, изглежда, му беше много забавно. Джоди погледна на ранените си пръсти. «Добро е», каза гордо, «добро е», здравата хъпе. Двамата мъже се засмяха облегчено. Карл Тифлин излезе от обора и тръгна нагоре по склона. Искаше му се да остане сам, защото се чувствуваше смутен. Но Били Бък остана. Да се говори с Били Бък беше полезно. Мой ли е? Попита отново Джоди. Били заговори с тон напознавач. Разбира се. Искам да кажа, ако се грижиш за него и ако го обяздиш правилно. Ще ти покажа как. Известно време няма да можеш да го яздиш. Джоди отново протегна ранената си ръка и този път червеното пони позволи да го потъркат по носа. Трябваше да имам морков, каза Джуди. Откъде го взехте, Били, купихме го на една разпродажба, обясни Били. Някакъв цирк в Салина сфалирал и имал дългове. Шерифът разпродаваше имуществото му. Понито протегна нос и отметна кичура от плашливите си очи. Джуди погали лекичко носа. Каза тихо, а няма ли седло? Били бък се засмя. Забравих. Ела с мене. В стаята за амуниции той повдигна едно малко седло от червена кожа. Цирково седло, каза презрително били Бък. Не за работа, но го взехме много ефтино на разпродажбата. Джоди просто не можеше да погледне седлото и изобщо не можеше да проговори. Докосна червената, лъскава кожа с края на пръстите си и след дълго мълчание каза. Добре ще му стои все пак, замисли се за най-великите и красиви неща, които знаеше. Ако няма име, мисля, че ще го нарека Гебилън планина, каза той. Били Бък знаеше какво чувствува момчето. Много дълго име. Защо не го кръстиш просто Гебилън? Значи Ястреб. Чудесно име ще му подхожда. Били беше доволен. Ако събереш косми от опашката, ще ти направя въже. Ще можеш да го използваш за оглавник. Джоди искаше да се върне при клетката. Мога ли да го заведа в училище, как мислиш да го покажа на момчетата? Но били поклати глава. Не е научено още на оглавник дори. Смъка го докарахме до тука. Трябваше едва ли не да го мъкнем. Пък и най-добре е да тръгваш за училище. Ще доведа след обед момчетата да го видят, каза Джоди. Този следобед, половин час по-рано от обикновено, и зад хълма се зададоха шест момчета. Тичаха бързо, с наведени глави. Размахваха ръце и тежко дишаха. Понесоха се край къщата и се втурнаха през търнището към обора. Застанаха пред понито и погледнаха Джуди, изпълнени с ново уважение и възторг. До вчера Джоди беше обикновено момче, облечено в дочени панталони и синя риза, покротко другите и дори подозираха, че е малко страхливо. А сега беше друго. От дълбините на хиляди векове изплува древното възхищение на пешеходеца към конника. Те знаеха по инстинкт, че човекът на кон е физически и духовно поиздигнат от пешака. Знаеха, че по някакво чудо Джоди беше издигнат от тяхната среда и поставен над тях. Гебилън подаде глава над преградата и ги подуши. «Защо не го пояздиш?» Извикаха момчетата. «Защо не му сплетеш опашката с панделки като на панаира?» «Кога ще го яздиш?» Джоди придоби смелост. Той също чувствуваше превъзходството на конника. Още е много младо. Дълго време никой не ще може да го езди. Ще го уча с въже. Били Бък ще ми покаже как. Добре де, не можем ли поне да го разведем малко? И на оглавник не е приучено, каза Джоди. Искаше да бъде съвсем сам, когато изведе понито за първи път. Елате да видите седлото. При вида на червеното седло те занемяха. Просто не знаеха какво да кажат. Седлото не става за работа, обясни Джоди. Но все пак ще му прилича. Може да яздя наголо, когато излизам по полето. Ами как ще хващаш кравите с лъсо без рог на седлото? За работа може да имам друго седло. Баща ми сигурно ще иска да му помагам за добитъка. Позволим да пипнат червеното седло и им показа медната верижна закопчалка на юздите и медните габари по двете страни на оглавника. Всичко беше прекрасно. След някое време трябваше да си вървят и всяко момче прерови на ум притежанията си, за да намери достоен откуп в замяна на малко езда върху понито, когато му дойде времето. Джоди беше доволен, че си отидоха. Взе от стената чесалото и четката, свали преградата на клетката и предпазливо влезе вътре. Очите на понито светнаха и то се извърна така, че да му е лесно рита, Но Джоди го докосна по плешката и потърка високия извит врат. Както бе виждал да прави винаги били бък, като в същото време тихичко мърмореше с дълбок глас: Охо, момчето ми!. Понито постепенно се отпусна, Джоди започна да го четка и реши, докато на земята се събра купчина изпадали косми, а козината на понито доби силен червен блясък. Всеки път, щом привършеше, все му се струваше, че би могло да бъде и по-добре направено. Заплете гривата на дозина малки плитки, заплете и кичура отпред. А след това ги разплете и отново ги разчеса. Джоди не чу как майка му влезе в обора. Тя влезе ядосана, но щом погледна понито и хлапака Джоди, който го решеше, почувствува как сърцето й кратко се изпълни с гордост. Забрави ли кафеза за, за дърва? Кротко попита тя. Скоро ще се стъмни, а в къщи няма нито едно дърво, пък и кокошките не са хранени. Джоди бързо закачи инструментите си. Забравих. Мамо. Добре. Но сега нататък изпълнява и най-напред задълженията си. Така няма да ги забравяш. Ако не те наглеждам, доста неща ще забравяш. Може ли да вземам от градината моркови за него, мамо? Тя трябваше да помисли. Смятам, че може, само че ако вземаш големите и корави моркови. Морковите поддържат козината в добро състояние, каза той и майка му отново почувствува особен прилив на гордост. След идването на понито Джоди не чакаше вече железният триъгълник да го вдигне от кревата. Свикна да става, още преди да се събудила майка му, да навлича дрехите си и да отива безшумно в обора при гибилън. Сивите тихи утрини, когато земята и хръсталаците, постройките дърветата бяха сребристосиви и черни като на негатив, той се промъкваше към обора по край за спалите камъни и спящи кипарис. Сънливо се обаждаха поиките, накацали по дърветата извън обсега на койотите. Полето блестеше с сива, мразовите светлина. Следите на зайци и лалугери ясно личаха по росата. Добрите кучета излизаха разрушени и схванати от къщичките си, а гърлата им гъргореха. Долавяха миризмата на Джоди и размахваха в дървени опашки за поздрав. После да бълтри емът с голямата рунтава опашка и смашър. Бъдещият овчар мързеливо се връщаха в топлите си легла. За Джоди това бяха странни дни, загадъчно пътешествие, продължение на някакъв сън. Отначало, след като получи понито, той обичаше да се самоизмъчва по пътя с мисълта, че гибилън няма да бъде в клетката си и което бе по-лошо, че никога не е бил там. А имаше и други прекрасни мъки, които се създаваше сам. Мислеше си как плаховете са прояли и разръфали червеното седло и как мишките са гризали опашката на гибилън, докато отъняла и е заприличала на връв. Обикновено, наближавайки обора, момчето се затичваше. Откачаше ръждясалото резено на обора и влизаше вътре. Колкото и тихо да отваряше вратата, Гебилън винаги го гледаше над преградата, свилеше тихо и ровеше с предния крак, а в очите му светваха едри червени искри като дъбова жерава. Понякога, когато товарните коне ще да бъдат използвани през деня, Джоди заварваше Били бък в обора да ги четка и им слагата камите. Били заставаше до него и дълго гледаше Гебилън, а на Джоди разправяше какво ли не конете. Обясняваше му, че много се страхуват за краката си. Та човек трябва постоянно да им повдига краката, да ги милва по копитата и глезените, за да премахне този страх. Каза на Джуди, че конете много обичат разговорите. Той трябва през цялото време да говори на понито и да му обяснява всичко. Били не беше сигурен дали конят разбира всичко, което му се говори, но трудно беше да се определи колко разбира. Конят никога не се гневи, ако този, когато обича, му обяснява всичко. Били даваше и примери. Знаеше как един кон, полумъртъвото мора, се съвзел, когато му казали, че остава още малко до целта. А знаеше и как друг един кон, схванат от страх, се оправил, що мездачът му обяснил какво е това, от което се плашал. Докато говореше през тези утрини, Били бък отрязваше 20-30 сламки, дълги точно по 7 сантиметра, и ги затъкваше в корделата на шапката си. Така че ако през деня му се приискаше да си почопли зъбите или просто да подъвче нещо, трябваше само да посегне за някой от тях. Джоди внимателно слушаше, защото знаеше, както и цялата околия, че Били бък много разбира от коне. Конят на Били беше рушаво индианско пони с глава като чук, но почти винаги печелеше първите награди по изложбите на добитък. Били можеше да хване с лъсо някой млад бик, да умутае въжето около рога на седлото и да слезе от коня, а конят сам се справяше с бика както риболовец с хванатата риба, опаваше въжето, докато бикът паднеше или се предадеше. Всяка сутрин, след като почистеше и вчеше понито, Джоди сваляше преградата на клетката и гибилън се втурваше край него през обора и изкачаше в корала. Там се въртеше в галоп или подскачаше и докосваше земята с изпънати крака. Потръпваше с наострени уши, показваше бялото на очите си и се преструваше на оплашен. Най-после отиваше до коритото на чешмата и потъпяше до ноздри муцуната си във водата. Джоди се гордееше, защото знаеше, че по това се преценяват конете. Негодните коне едва докосват водата с усни, но животно с висок дух навира целия си нос и остава водата, като си оставя само възможност за дишане. Тогава хлапакът Джоди заставаше да наблюдава понито и виждаше неща, които не бе забелязало от други коне, тънките плъзгащи се мускули на слабините и възлите по задницата които се движеха като затварящ си юмрук. Джоди бе гледал коне през целия си живот, но никога до сега не се бе вглеждал в тях. Сега забелязваше как движението на ушите придава изражение и дори отцинки от изражение на муцуната. Понито говореше с ушите си. Човек можеше да разбере точно какво е отношението на понито към всяко нещо по това, как насочва ушите си. Понякога бяха напрегнати и вирнати, а понякога отпуснати и увиснали. Когато биваше ядосано или оплъшено, те се дръпваха назад. А когато биваше разтревожено, любопитно или доволно, штръкваха напред. Точното им положение означаваше, кое от тези чувства изпитва. Били бък удържа на думата си. Рано на есен започна обучението. Най-напред започнаха с оглавника, и това беше най-мъчно, защото беше началото. Джоди държеше мурков, говореше му мило, даваше обещания и тегляше въжето. Що му усетеше дърпане, понито запъваше крака като муле. Но скоро се приучи. Джоди се разхождаше из цялото ранчо и го водеше след себе си. Постепенно започна да отпуска въжето, докато понито свикна да върви навсякъде след него и без въже. След това започна обучението на дълъг повод. Тази работа беше побавна. Джоди стоеше в средата на един кръг и държеше дългото въже. Цъкаше съзик и понито тръгваше по кръга, а дългото въже го задържаше. Цъкаше отново, за да накара понито да тича тръс и още веднъж, за галуп. Гебилън се носеше шумно наоколо и изпитваше огромно удоволствие. Тогава Джоди извикваше, охо и понито спираше. Не след дълго гебилън научи много добре всичко. Но в много отношения беше лошо пони. Хапеше Джоди за панталуните и го настъпваше по краката. От време на време свиваше уши и се мъчеше да ритне момчето. Всеки път, когато извършеше някоя от тези пъкости, Гебилан се отдръпваше и като четайно се подсмиваше. Вечер пред огнището Били Бък плетеше въжето от конски косми. Джуди събираше в турба косми от опашката и сядаше да гледа как Били изработва бавно въжето. Той преплиташе няколко косама, за да направи връв, после съединяваше две върви в канап, а след това заплиташе няколко канапа, за да направи въже. Готовата част от въжето били слагаше на пода и го разточваше с крак, за да стане кръгло и кораво. Работата с дългия повод бързо се усъвършенстваше. Бащата на Джоди се поръстревожи, когато видя как понито спира и тръгва, тича, тръс и галопира. Започва да прилича на цирково пони, оплака се той. Не обичам цирковите коне. Тия номера отнемат достоинството на коня. Цирковият кон прилича до някъде на артист. Няма достоинство и характер. И добави, мисля, че ще е добре по-скоро да го приучиш към седлото. Джоди се втурна към стаята с амунициите. От известно време яздаше седлото върху едно дървено магаре. Всеки път сменяше дължината на стремената и никога не можеше да ги нагласи точно. Понякога, покачен на дървеното магаре в стаята за амуниции, заобиколен от провесени хамути, на и самари, Джоди напускаше пределите на помещението. Сложил пушката напреки на седлото, той виждаше как ливадите хвърчат край него и чуваше тропот на препускащи копита. Не беше лесна работа да се оседлае за първи път понито. Гебилън се сгърбваше, изправяше се на задните си крака и хвърляше седлото, преди да затегнат коланът. Трябваше отново и отново да се слага седлото, докато накрая понито се примири. И самото затягане беше трудно. Ден след ден Джоди притягаше колана все повече. Докато най-после понито изобщо престана да обръща внимание на седлото. След това дойде ред на юздата. Били му обясни, че известно време, докато Гебилън свикна да има нещо в устата си, трябва да се използва сладко коренче. Разбира се, може ми на сила да го научим на всичко, но тогава няма да стане добър кон. Винаги ще бъде малко подплашен. Когато му сложиха за първи път юзда, понито мяташе глава и буташе желязото с зик докато отъглите на остата му потече кръв. Опита се да свали оглавника, като го търкаше в яслата. Въртеше уши, а от страх и раздразнение очите му се зачервиха. Джоди ликуваше, защото знаеше, че само долнопробните коне не се възмущават от обяската. При мисълта за първото си сядане върху седлото Джоди трепваше. Понито сигурно щеше да го хвърли. В това нямаше нищо унизително. Унижение щеше да бъде... Ако Джоди не станеше веднага и не се метнеше отново на седлото. Понякога сънуваше, че лежи в праха, плаче и не може да се реши отново да въседне понито. Срамът от съня траеше чак до пладне. Гебилън растеше бързо. Беше загубил вече дългокракия си вид на жребче, гривата му порасна и стана почерна. От непрестанното четкане и ресане козината му беше гладка и лъскава, като оранжево-червен лак. За да не се напукат копитата му, Джоди ги подрязваше и я мажеше смъзнина. Въжето от конски косми беше почти привършено. Бащата на Джоди му даде чифт стари шпори, подви страничните железца, скаси кайшките и повдигна веришките, за да му ги пригоди. След това един ден Карл Тифлин каза: Понито расте по-бързо, отколкото си мислех. Предполагам, че до към празника на благодарността 6 ще можеш да го яздиш. Мислиш ли, че ще изтраеш? «Не знам», каза срамежливо Джуди. Денят на благодарността беше само след три седмици. Джуди се надяваше, че няма да вали, защото дъждът щеше да направи петна по червеното седло. Гебилън вече познаваше и обичаше Джуди. Когато момчето минаваше през търнището, понито цвилеше, а на пасището дотичваше веднага, щом господарят му свирнеше. Всеки път за него имаше по един морков. Били Бък повтаряше постоянно наставленията си поезда. езда. Слушай сега, щом го яхнеш, просто стисни колена и дръж ръце на страна от седлото, а пък ако те хвърли, не се плаши. И за най-добрия ездач все ще се намери кон да го хвърли. Качва се отново, докато конят не се е възгордял от тая работа. Много скоро ще престане да те хвърля, пък и вече няма да може да те хвърли. Така става тая работа. Надявам се, че до тогава няма да вали. Каза Джуди. Защо? Не искаш да те хвърли в калтали? Това бе една от причините, но най-важната бе безпокойството, че като рита, гебилън може да се подхлъзне, да падне върху него и да му счупи крака. Виждал беше да се случва подобно нещо на други мъже, виждал ги беше как се гърчат на земята като смачкани бръмбари и се страхуваше. Опражняваше се на дървеното магаре как да държи в лявата ръка юздите, а в дясната – шапката. Ако ръцете му бъдат заети по този начин, не ще може да се хване за седлото, когато почувства, че пада. Не искаше и да помисли дори какво щеше да се случи, ако се хване за седлото. По всяка вероятност баща му и били бък никога вече нямаше да му проговорят. Толкова ще да се срамуват от него. Новината щеше да се разнесе и майка му също щеше да се срамува. А в училищния двор ужасно беше да се го представи. Започна да се качва на стремето, когато гибилън биваше уседлан, но не прехвърляше крак през гърба му. Забранено беше до деня на благодарността. Всеки следобед поставяше червеното седло върху понито и здраво го пристягаше. Понито свикваше вече да надува ненормално корема си по време на пристягането и да го свива, когато коланът биваше затегнат. Понякога Джоди го водеше в украйнината на хръсталаците и го ставяше да пие от кръглото зелено корито а понякога го водеше нагоре през търнищата, на хълма, откъдето се виждаше бялото градче Съелинъс, геометричните фигури на нивите в голямата долина и устриганите от овцете дъбрави. Понякога се вмъкваха храсталаците и стигаха до кръгли полянки, така добре обградени, че само небето и околните шубраци напомняха за другия живот. Гебилън обичаше тези пътешествия и показваше това, като държеше главата си високо изправена, а ноздрите му потръпваха от любопитство. Навръщана от подобна експедиция и двамата миришеха на шубръците, през които се бяха промъквали. Бавно се приближаваше денят на Благодарността, а зимата настъпваше бързо. Облаците се смъкнаха, по цял ден висеха над земята и докосваха върховете на хълмовете, а нощно време вятърът тостро духаше. Дъбовите листа капеха всеки ден, докато покриха земята, но въпреки това дърветата останаха непроменени. На се искаше да не вали преди Деня на Благодарността. Но все пак валя. Кафявата земя потъмня и дърветата заблестяха. Отрязаните краища на стеблата почерняха от росата, копите сено, изложени на влага, посивяха, а мъхът, който през цялото лято в като гощерите, се отсвети в ярко-жълтеникаво-зелено. През седмицата, когато валя, Джоди държа понито в обора, на от влагата, с изключение на краткото време след училище, когато го извеждаше да се разходи и да пие вода от коритото в горния корал. Гебилан нито веднъж не се намокри. Влажното време продължи и дори поникна нова тревичка. Джоди отиваше на училище сякаш и къси гумени бутуши. Най-после една сутрин слънцето блесна. Докато работеше в обора, Джоди каза на Били Бък: Като отивам на училище, дали доставя да гебилан в корала, за него ще е добре да поседи на слънце, увери го Били. Никой животно не обича да стои дълго затворено. Ние с баща ти отиваме на хълма да очистим извора от листа. Били кимна и започна да човърка зъбите си с една от своите слънчици. Само, че ако завали, подметна Джуди. Днес май няма да вали. Изваля се. Били запрет на ръкави и подръпна ластиците им. Пък и да вали какво, малко дъжд няма да навреди на коня. Добре, ама ако все пак завали, ще го прибереш, нали, били? Страх ме да не настине и да не мога да го яздя, когато дойде време. О, разбира се. Ако се върнем на време, ще се погрижа за него. Но днес няма да вали. И така, когато тръгна за училище, Джоди остави гибилън в корала. Били бък рядко бъркаше. Той не можеше да сбърка. Но този ден сбърка с времето, защото малко след пладна облаците придойдоха над хълмовете и заваля като изведро. Джоди как дъждът забарабани по покрива на училището. Помисли да поиска разрешение да отида до клозата, а щом излезе навън, да истиче до къщи и да прибере понито. Щяха веднага да го накажат и в училище, и в къщи. Отказа се и се отежи с уверенията на Били, че дъждът не може да навреди на коня. Когато най-после часовете свършиха, Джуди забърза към къщи в дъжда и тъмнината. По насипите отстрани на шосето се стичаха въдички мътна вода. Дъждът се въртеше под напора на студения вятър, който духаше на пристъпи. Джоди потичваше към къщи и шляпаше през песъчливата кал по пътя. От върха на хълма видя гебилън застанал умърлушен в корала. Червеникавата му козина беше потъмняла и набраздена от въдички. Понито стоеше с наведена глава, с гръб към дъжда и вятъра. Джоди пристигна тичешком. Блъсна вратата на обора и поведе измокреното пони за хамота. Намери някакъв стар чувал и започна да отрива мократа кузина, краката и глезените му. Гебилън търпеливо стоеше, но също като вятъра потрепваше на пристъпи. Като избърса понито, доколкото можа, Джоди отиде в къщи, донесе в обора топла вода и натопи в нея ечемик. Гебилън не беше твърде гладен. Похапваше от топлата попара. Но не беше много воодушевен от яденето и все още потраперваше от време на време. От влажния му гръб се вдигаше лека пара. Когато Били Бък и Карл Тифлин се прибраха в къщи, беше вече мръкнало. «Щом почна да вали, ние се послонихме при Бен Херч, а дъждът не ни остави целия следобед», обясни Карл Тифлин. Джоди погледна Били Бък супрек и Били се почувствува виновен. «Ти каза, че няма да вали, обвини го Джоди». Били отклони поглед. Трудно е да се предскаже по това време на годината, каза той, но извинението беше неубедително. Той нямаше право да греши и знаеше това. Понито е мокро, цялото е вир вода. Подсушили го, разтърках го с чувал и му дадох попарене чемик. Били кимна одобрително. Мислиш ли, че ще настине, били? Малко дъжд на никого не е навредил, увери го били. Бащата на Джоди се намеси в разговора и каза на момчето с поучителен тон. Конят не е галено кученце. Карл Тифлин мразеше всичко слабо и болнаво, а безпомощността презираше ужасно. Майката на Джоди сложи на масата подно с пържули, варени картофи и варена тиква, парата, която вдигаха, замъгли стаята. Седнаха да ядат. Карл Тифлин все още мърмореше за слабостта, която животни и хора придобиват от много галене. Били бък беше гузен, защото без бъркал. Покрили го с одеяло? Попита той. Не. Не можах да намеря никакво одеяло. Служих няколко чувала на гърба му. Тогава след като се наядам, ще слезем да го завием. Били се почувства по-добре. Когато бащата на Джоди отида край огъня, а майка му започна да ми е чините, били намери един фенер и го запали. Двамата с Джоди прегазиха през кълта до обора. Оборът беше тъмен, топъл и уютен. Конете още предъвкваха вечерното си сено. Дръж фенера! Нареди Били, опипа краката на понито и провери топлината на слабините му. Сложи буза до сивата му муцуна, след това повдигна клепачите му, за да погледне в очите, запретна устните му, за да види венците и бръкна с пръст в ушите му. Не ми изглежда съвсем наред, каза Били. Ще го разтрия. Намери някакъв чувал, разтърка силно краката на понито, разтърка гърдите и врата му. Гебилън беше странно бездушен. Търпеливо понасеше разтриването. Накрая Били донесе от стаята за такъмите едно старо памучно деяло, хвърли го на гърба на понито и го завърза с кана през шията и гърдите. Ето утре за ран няма да му има нищо, каза Били. Когато Джоди се прибра вкъщи, майка му вдигна глава. Късно си лягаш, каза тя. Хвана брадичката му в твърдата си ръка, отмахна чорлавите коси от очите му и каза: Не се тревожи за понито. Ще се оправи. Били не е по-лош от който да е конски лекар в околията. Джоди не знаеше, че тя бе разбрала мъката му. Отдръпна се по от нея, приклекна пред огнището и огънят напеча корема му. Нагре се добре и отида да си легне, но мъчно заспа. Събуди се, както му се стори, след много време. Стаята беше тъмна, но прозорецът си вееше като предзазоряване. Стана, намери панталоните си и затърси крачулите. В това време часовникът с другата стая удари два часа. Джоди стави дрехите и се върна в кревата. Когато се събуди отново, беше вече съвсем светло. За първи път бе проспал звъна на желязото. Скочи, намъкна дрехите си и изхвъркна през вратата, като дозакопчаваше ризата. Майка му го изгледа за миг и продължи тихо да работи. Очите и кратко бяха топли и замислени. От време на време устата и кратко се усмихваше леко, но погледът и кратко изобщо не се промени. Джоди изтича към обора. Насред пътя звука, от който се страхуваше, кухото, стържещо кашляне на кон. Тогава се понесе още по-бързо. В обора завари при понито били бък. Той разтриваше краката му с дебелите си силни ръце. Били вдигна глава и весело се усмихна. Малко е понастинало само, каза той. За 2 три дни ще го правим. Джоди погледна му цуната на понито. Очите му бяха полузатворени, а клепачите надебелели, сухи. Фъглите на очите се бяха събрали горели. Ушите на гебилън висеха отпуснати в страни, Главата му беше наведена. Джоди протегна ръка, но понито не се приближи към нея. Та отново се закашля и цялото му тяло се сгърчи от напрежението. От ноздрите му течеше прозрачна струйка. Джоди погледна отново Били. Много е болно, Били, казах вече, малко е понастинало само, настоя Били. Иди да закусиш, а след това върви на училище. Аз ще се погрижа за него. Но може да се наложи да свършиш някоя друга работа. Може да го оставиш самичко. Няма, няма. Изобщо няма да се отделя от него. Утре е събота. Ти ще можеш да седиш цял ден при него. Били пак се беше излъгал и пак се чувстваше зле. Сега трябваше да излекува понито. Джоди се изкачи към къщата и седна без желание на масата. Дейцата и сланината бяха студени и залуени, но той нищо не забеляза. Изяде обикновената си дажба. Дори не поиска позволение да не ходи на училище. Когато прибра чинията, майка му приглади косата му назад. Били ще се погрижи за понито, увери го тя. В училище Джоди седя през целия ден безучастно. Не можа да отговори на нито един въпрос, нито да прочете нещо. Не можеше дори да разправи на някого че понито е болно, да не бито да се разболее още повече. Когато най-после училището свърши, Джоди тръгна със свито сърце към къщи. Вървеше бавно и остави другите момчета да го задминат. Искаше му се все да върви и никога да не стига франчото. Били беше в обора, както бе обещал, а понито беше позле. Сега очите му бяха почти затворени и дъхът му пискливо свиреше през запушения нос. Тази част от очите която все още се виждаше, беше покрита с перде. Съмнително беше дали понито още вижда. От време на време то подсмърчаше, за да прочисти носи, но с това само го запушваше още по плътно. Джоди погледна унило козината на понито. Космите бяха сплъстени, мръсни, загубили целия си предишен блясък. Били стоеше мълчаливо до клетката. На Джоди му беше противно да пита, но трябваше да знае. Били, ще оздравей ли? Били провря пръсти оградата и опипа челюста на понито. Пипни тук. Каза той и насочи пръстите на Джоди към една голяма буца под челюстта. Когато стане по-голяма, ще отворя и ще му стане по-добре. Джоди отмести поглед, защото бе чувал за подобни буци. Какво му е? Въпреки на желанието си Били, трябваше да отговори. Нямаше право да сгреши трети път. Кан, каза той кратко. Но ти не се тревожи. Ще го оправя. Виждал съм коне да оздравяват, дори когато са били по зле от гебилън. Сега ще му запаря муцуната. Можеш да помагаш. Добре, каза Унило Джуди. Последва били в склада за храни и го загледа как приготвя турбата за запарване. Тя беше дълга, платна на турба с връзки, които се завързваха за душите на коня. Били я напълни на една трета стрици и добави няколко шепи сухмел. Върху сухата сме наля малко карболова киселина и терпентин. Ще го разбъркам, докато изтичаш вкъщи за чайник вряла вода, каза Били. Когато Джоди се върна с димящия чайник, Били завързваше връзките над главата на Гебилан и плътно притягаше турбата към нос му. След това, през малка дупка отстрани на турбата, наля вряла вода върху сместа. Понито се дръпна назад от облака пара който се вдигна, но спокояващите изпарения проникнаха в нос и дробовете му и лютата пара започна да прочиства дихателните пътища. Топло е шумно въздух. Краката му трескаво потръпваха, а очите се затвориха от парливия облак. Били наля още вода и в продължение на 15 минути поддържаше парата. Накрая остави чайника на земята и свали турбата от нос на Гебилан. Понито изглеждаше по-добре. Дишаше свободно, и очите му бяха по-широко отворени от преди. Виж колко добре се почувства, каза били. Сега пак ще го завием в оделото. До сутринта може съвсем да се оправи. Тази нощ ще стоя при него, предложи Джуди. Не. Не бива. Аз ще си донеса отделата и ще се настаня в сеното. А ти можеш утре да стоиш при него и да го напариш, ако стане нужда. Когато тръгнаха към къщи за вечеря. Нощта вече се спускаше. Джоди не забеляза дори, че някой друг бе нахранил кукушките и напълнил кафе за здърва. Задмина къщата, отида до хръсталаците и пина вода от коритото. Изворната вода беше толкова студена, че устата му изтръпна и той потрепера. Небето над хълмовете беше все още светло. Джоди видя един ястреб да лети толкова високо, че слънцето освети гърдите му и ястребът светна като искра. Две гарги го прогонваха от небето и проблясваха, когато нападаха противника си. От запад отново прииждаха дъждовни облаци. Докато семейството вечереше, бащата на Джоди не проговори, но след като Били Бък взел делата си и отида да спи в обора, Карл Тифлин стъкна огъня в огнището и започна да разправя. Разправи за дивия човек, който тичал гол през полето и имал опашка и уши като на кон. Разправи за зайците котки от Моро Кожо 7, които скачали по дърветата да ловят птици. Съживи прочутите братя Максуел, които намерили златна жила и така заличили всяка следа от нея, че никога не могли да намерят отново. Джоди седеше, подпрял брадичка в ръце, устните му нервно помръдваха и бащата разбра, че детето не слуша много внимателно. Не е ли смешно? Попита той. Джоди учтиво се усмихна и каза. Да, сър, баща му се ядоса и наскърби. Нищо повече не му разправи. След някое време Джоди взе Фенер и слезе към обора. Били Бък беше заспал в сеното, а Понито изглеждаше много по-добре, само дето предишна нещо хъркаше в гърдите му. Джоди постоя малко, като прокарваше пръсти по сплъстената червена козина, после взе Фенера и се върна в къщи. Майка му влезе в стаята, когато Джоди беше вече в леглото. Имаш ли достатъчно завивки? Зима иде. Да, мамо, почини си добре тази нощ. Поколеба се дали да излезе, застана науверено и каза, понито ще оздраве Джоди беше уморен. Скоро заспа и не се събуди до сутринта. Желязото зазвъня и Били Бък дойде от обора, преди Джоди да успее да излезе от къщи. Как е? Попита Джоди. Били винаги адеше лакомо. Доста добре. Тази сутрин ще отворя буцата. Тогава ще му стане по-добре. След закуска били извади най-хубавия си нож свръх като игла, дълго време точи блестящото острие на малък камък. Постоянно опитваше върха и острието върху загробялата става на палеца си, а накрая ги опита върху горната си устна. На път за обора, Джоди забеляза как израства младата трева и стърнището ден след ден все повече и повече се загубва сред новата зелена реколта от проръсляци. Беше студена слънчева утрин. Штом видя понито, Джоди разбра, че е позле. Очите му бяха затворени и слепени от засъхнали горели. Главата му беше овиснала толкова ниско, че муцуната почти опираше сламената постеля. При всяко вдишване се чуваше дълбок, търпелив стон. Били повдигна клюмналата глава и резна бързо с ножа. Джуди видя как потече жълта гной. Държа главата, докато били напоираната поираната със слаб раствор от карболова киселина. Сега ще се почувства по-добре, успокой го Били. Тази жълта отрова го е разболяла. Джоди погледна недоверчиво били Билибък. Много е болно. Били и дълго мисли какво да каже. Почти беше готов да подхвърли някое безгрижно спокоение, но на време се упомни. Да, много е болно, каза той най-после. Виждал съм и поболни да оздравяват. Ако не хване пневмония, ще го оправим. Стой при него. Ако му стане зле, може да ме повикаш. След като били се отиде, Джоди дълго стоя край понито и го гали за тушите. Но то не поклащаше глава както порано, когато беше добре. Хъркането и дишането ставаха все по-глухи. Дъбъл емат погледна в обора с предизвикателно развяваща се опашка и Джоди толкова се разгневи от здравия му вид, че намери на пода твърда, черна буца пръст и внимателно се прицели. Дъбъл триемът изквича и избяга да лекува на ранената си лапа. Малко по-късно били бък се върна и отново приготви турбата за запарване. Джуди чакаше да види дали и този път на понито ще му лекне. Дишането се облегчи малко, но понито не повдигна глава. Съботният ден не свършваше. Късно след обед Джуди отида до къщи, донесе постелки и си нагласи постеля в сеното. Не поиска разрешение. От начина, по който майка му го поглеждаше, момчето знаеше че тя ще му разреши да прави каквото си иска. През нощта остави да свети един фенер, окачен на жица над клетката. Били му беше казал да разкрива от време на време краката на понито. Към 9 часа излезе вятър и започна да вие около обора. На Джоди му се приспа въпреки всички грижи, които го бяха налегнали. Мушна се под одеялата и заспа, но в съня му звучаха стоновете на понито. И пак на сън чу някакъв трясък, който не престана, докато го събуди. Джоди скочи и погледна към клетката. Вратата на обора беше разтворена, а понито го нямаше. Джоди грабна фенера, изтича навън сред бурята и видя как гибилан се влачи изтощено и как изчезва в тъмнината с клюннала глава, краката му се движеха едва, някак механично. Когато момчето изтича и го хвана за кичура над челото, понито се остави да го поведе и върне в обора. Стоновете бяха посилни, а относно му се разнасяше остро свистене. Джоди не заспа вече. Свистенето при ставаше все по-шумно и по-остро. Когато призори влезе Били Бък, Джоди се зарадва. Били гледа дългопонито, като че не бе го виждал никога преди това. Попи по ушите и слабините му. Джоди, каза той, трябва да направя нещо, което не бива да видиш. Е, изтича и за малко до къщи. Джоди сграбчи грабчи свире по ръката му. Няма да го застреляш, нали? Би ли го потопа по ръката? Няма. Ще отворя малка дупка в гръклена, та да може да диша. Носът му е запушен. Когато се оправи, ще му торим малко медно копче на дупката и през него ще диша. Джоди не би могъл да се махне, дори да искаше. Беше ужасно да се види разрязването на червената кожа, но много по-страшно беше да знаеш, че я режат и да не го видиш. Ще стана, — каза той горчиво. Сигурен ли си, че така трябва? Да, сигурен съм. Що му ставаш, може да държиш главата му. Само да не ти прилушее, чуваш ли? Хубавият нож отново излезе наяве и отново го наточиха така грижливо, както и първия път. Джоди повдигна главата на понито и шията си спъна, а Билия опипа нагоре надолу, за да намери подходящо място. Джоди изхълца само веднъж... Когато блестящият връх на ножа потъна в шията, понито се дръпна слабо и не мръдна вече, само силно трепереше. Кръвта бавно потече по ножа, по ръката на били и в ръкава на ризата му. Сигурната квадратна ръка изряза кръгла дубка в плътта и дъхът избухна през нея, като пръсна кръв. С на кислород понито доби и неочаквана сила. То приклекна на задните си крака и се опита да си справи. Но Джоди задържа главата му наведена, докато Били избърса новата рана с кърболу в Добре беше направено. Кръвта спря да тече, а въздухът издухваше със слабо гъргорене на раната навън и я всмукваше навътре. Дъждът, докаран от нощния вятър, започна да чука по покрива на обора. Желязото удари за закуска. Докато аз чакам, ти вървиеш, каза Били. Трябва да пазим дупката да не се запуши. Джоди излезе бавно от обора. Беше много отчаян, за да разправи на Били как вратата на обора се бе отворила и бе пропуснала понито навън. Джоди скочи в сивата влажна утрин и зашляпа нагоре към къщата, като си доставяше странното удоволствие да цопа във всяка локва. Майка му го нахрани и прооблече в сухи дрехи. Не го разпитва. Навярно знаеше, че не може да отговаря на никакви въпроси. Но когато се готвеше да се върне в обора, тя му донесе тенджера с димяща ярма. Дай му това, каза тя. Джоди не взе тенджерата. Нищо не иска да яде, каза момчето и стича навън. Фобора бил му показа как да закрепи топка памук на една пръчка и с нея да почиства отвора за дишане, щом се запуши от слус. Бащата на Джоди влезе в обора и застана до тях. След някое време се обърна към момчето. Няма ли да е по-добре да дойдеш с мен? Отивам зад хълма. Джоди поклати глава. По-добре е да се махнеш от настоя баща му. Били се обърна ядосано към него. Остави го на мира. Понито е негово, нали? Карл Тифлин излезе, без да продума. Честолюбието му беше жестоко наранено. Цяла сутрин Джоди поддържаше раната отворена и въздухът преминаваше свободно. Поплатне понито оморено легна на страна и изпъна му цуна напред. Били се върна. Ако стоиш при него през нощта, по-добре е да подремнеш сега, каза той. Джоди излезе Расияно от обора. Небето се бе изчистило и беше станало бледосиньо. Птиците къляха червеи, не излезли от влажната земя. Джоди отида до украйнината на хръсталаците и приседна върху ръба на зеленя салото корито. Погледна надолу към къщата, към бараката за спане и към тъмния кипарис. Мястото му беше познато, но странно изменено. Вече не беше самото то, а само рамка за онова, което става. Откъм изток задуха студен вятър, а това означаваше, че известно време няма да вали. В краката си Джуди видя как покарват тебълца на нови растения. По кълта около извора имаше хиляди следи от пътпъдъци. Дъбъл триемът се изкачи смутено през зеленчуковата градина. Джоди си спомни как го бе замерил с буца пръст, обви ръка около врата му и го целуна по широкия черен нос. Дъбъл три Емът стоеше неподвижен, сякаш разбираше, че става нещо необикновено. Голямата му опашка важно тупаше по земята. Джоди откъсна от шията на Емът един надут карлеш и го спука между пръстите си. Беше гадно. Изми ръцете си в студената и изворна вода. Като се изключи постоянното свистене на вятъра, ранчото беше съвсем притихнало. Джоди знаеше, че майка му няма да се разсърди, ако не отида да изяда обяда си. След някое време се върна бавно в обора. Емът се промъкна в собствената си колипка и дълго тихичко скимтя. Били бък се изправи и взе да реже памучния тампун. Понито все още лежеше на страна и раната на гърлото му пулсираше. Когато видя колко суха и мъртва изглежда козината му, Джуди разбра най-после, че за понито няма никаква надежда. Виждал беше и преди мъртва козина на кучета и крави. Това беше сигурен признак. Седна тежко на една града и спусна преградата. Очите му дълго останаха приковани към мърдащата рана, накрая задряма и следобедът мина бързо. Малко преди да се стъмни, майка му донесе дълбока чиния задушено, остави я и си отиде. Джоди хапна малко, а когато се стъмни, постави фенера на пода, до главата на понито, та да може да наблюдава раната и да поддържа отворена. И отново задряма. Докато го разбуди нощният хлад, вятъра духаше свирепо и носеше със себе си студа на севера. Джоди взе едно одеяло от постелята, сеното и се зави с него. Дишането на гебилън най-после се успокои, раната на шията му леко потрепваше. През обора с кресък прелитаха кокомявки, тръгнали на лов за мишки. Джоди сложи ръце по главата си и заспа. Съня си усети засилването на вятъра. Чуваше го как блъска по обора. Когато се събуди, беше вече светло. Вратата на обора зеше. Понито го нямаше. Джоди скочи и се втурна навън сред утринната светлина. Следите на понито се виждаха достатъчно ясно по скрежоподобната роса върху младата трева. Уморени следи, удължени, копитата се бяха влачили. Отправяха се нагоре, посредата на хълма, към украйнината на хръсталаците. Джоди хукна последите. Слънцето бляскаше по острите бели кварцови късове, които се подаваха тук там. Докато Джоди вървеше последите, някаква сянка пресече пътя му. Той погледна нагоре и видя орляк черни лешояди, бавно кръжащото ято все повече се снишаваше. Скоро злокобните птици изчезнаха зад билото. Тогава, потикван от панически страх и ярост, Джоди започна да тича още по-бързо. В окрайнината следите навлизаха в гасталака и се виеха сред храстите. Когато стигна билото, Джоди се задъха. Спря запъхтян. Кръвта бучеше в ушите му. Тогава видя онова, което търсеше. Долу, на една от полянките сред храсталаците, лежеше червеното пони. Джуди виждаше в далечината краката му да помръдват бавно, конвулсивно. А лешоядите стояха в кръг около него и чакаха така добре познатия и миг на смъртта. Джоди подскочи и се втурна надолу по хълма. Влажната земя заглушаваше стъпките му, а хръсталаците го закриваха. Когато стигна, всичко бе свършено. Първият лешояд бе кацнал върху главата на понито и очовката, която току-що бе вдигнал, къпеше тъмна, очна течност. Джоди се хвърли в кръга като котка. Черното братство се надигна в облак. Но едрият Лешояд кацнал върху главата на понито, закъсня. Докато се мъчеше да отлети, Джоди хвана края на крилото му и го дръпна. Птицата беше голяма почти колкото него. Свободното крило го удари по лицето със силата на тояга, но Джоди не го изпусна. Ноктите на Лешояда се впиха в крака му, горните части на крилата го удряха от двете страни по главата. Заслепен, Джоди опипваше със свободната си ръка. Пръстите му намериха шията на борещата се птица. Червените очи го гледаха в лицето, спокойни, безстрашни и яростни. Голата глава се въртеше то на една, то на друга страна. После чувката се отвори и повърна струя гнойна течност. Джоди вдигна коляно и натисна едрата птица. С ръка притискаше шията към земята, докато с другата намери парче остър бял кварц. Първият удар разчупи чувката отстрани и закривените кожени ягли на устата бликна черна кръв. Джоди понече отново да удари, но не успя. Червените безстрашни очи все още гледаха право в него, безлични, храбри и далечни. Той удари пак и още веднъж, докато лешия да умря, докато главата му се превърна в червена каша. Джоди все още удряше умрялата птица, когато били бък го издърпа и притисна до себе си, за да успокои треперещото му тяло. Карл Тифлин изтри кръвта от лицето му с червена носна кърпа. Джоди се отпусна и затихна. Баща му подритна лешояда свърха на крака си. Джоди, обясни той, лешоядът не е убил понито. Не знаеш ли, знам, каза уморено Джоди. А били Бък се разгневи. Той бе вдигнал Джоди на ръце и тръгваше да го отнесе в къщи. Но се обърна назад към Карл Тифлин. Знае, разбира се, каза гневно били. Божичко! Човече, не можеш ли да разбереш какво му е? Едно стецунова шапка, широкопола мека шапка, носена от американските коубои. б Пъра, Две корал, заградено място на открито за добитък. Б-Пра. Три кой от степен вълк. Б-Пра. Четири ранчо, ферма за отглеждане на добитък. Б-Пра. Пет става въпрос за американски вид катерици, които живеят в дубки по полета. Б-Пра Шест Денят на Благодарността американски празник за отдаване на благодарност към Бога обикновено последния четвъртък на ноември. Б-Пра Седем става дума за американска детска приказка. Б-Пра Втори Големите планини. Сред жужещия пек на летния следобед малкото момче Джоди равнодушно се въртеше с ранчото и търсеше с какво да се захване. Ходил бе хлапакът вече до хамбара, замерял без камъни лестовичите гнезда по стряхата, докато всичките глинени къщички се бяха срутили и изсипали своите постели от слама и мръсна парушина. След това заради в къщика пан заплахува примамка от парче бяло сирене и го постави там, където доброто старо куче Дъбълтри е мът щеше да навренос и да се нарани. Джоди не вършеше това в пристъп на жестокост, а само защото се отекчаваше през дългия горещ следобед. Дъбълтри Емът навря глупавия си нос в капана, удари си изквича от болка и закуца на някъде с окървавени ноздри. Където и да го болеше, Емът куцаше. Така бе свикнал. На времето като малък Емът беше попаднал във вълчи капан и от все куцаше дори когато му се караха. Когато Емът изквича, майката на Джоди извик от къщата. Джоди. Стига си мъчил кучето, намери си някаква работа. Джоди се почувствува негодник и затова замери емат с камък после взе от тераската пръшката си и се запъти към хръсталаците, за да се опита да убие някоя птичка. Биваше я пръшката, беше купешки ластици, но макар че доста често бе стрелял с нея по птици, никога нищо не бе улучил. Той мина през зеленчуковата градина, като риташе с босите си палци в праха. По пътя намери идеален камък за пръшка, кръгъл, леко сплескан и достатъчно тежък, за да лети добре. Нагласи го в кожичката на оръжието си и продължи към хръсталаците. Очите му се присвиха, устата мърдаше от напрежение. За пръв път през този следобед, Джуди имаше някаква цел. В сянката на хръсталаците малките птички бяха много заети, ровеха и сукапалите листа, подфръкваха неспокойно на няколко крачки и отново започваха да ровят. Джуди Обтегна ластиците на прашката и предпазливо започна да се приближава. Един малък дрозд престана да рови, погледна го и се сви готов да литне. Джоди се примъкна понаблизо, като придвижваше бавно крак след крак. Когато стигна на 20 фута едно, вдигна внимателно пръшката и се прицели. Камъкът изфуча, дроздът хвъркна и се натъкна право на него. И малката птичка падна със трошена глава на земята. Джоди изтича и я е вдигна. Хатака, улучих те, каза той. Мъртва птичката изглеждаше много по-малка. Джоди усети някаква едва доловима подла болка стомаха. Затова извади джобното си ножче и отряза главата на птичката. Потом изтърбуши и отряза крилата и кратко. Накрая захвърли всички парчета в разталака. Не го беше грижа нито за птичката, нито за живота и кратко. Но знаеше какво щяха да кажат възрастните, ако го бяха видели да убива, беше го срамото нова, което навярно биха помислили за него. Реши да забрави тази случка колкото може по-бързо и никога да не я споменава. По това време на годината хълмовете бяха засушени и дивата трева беше като злато, но там, където чучурът на извора пълнеше тумбестото корито и където коритото преливаше, имаше ивица прекрасна зелена трева. Висока, ароматна и влажна. Джодипи пи от обраслото корито и изми със студената вода кръвта на птичката от ръцете си. След това легна по гръб в тревата и се загледа в кълбестите летни облаци. Като затвори едното се око и наруши перспективата, той ги смъкна надолу, би могъл да протегне ръка и да ги погали. Помогна на лекия вятър да ги тласка по небето, стори му се, че с негова помощ се движеха побързо. Той избута един тлъст бял облак чак добилото на планината и на го от татък, докато го загуби от погледа си. Джоди се зачуди какво ли виждаше облакът по това време. Седна, за да вижда по-добре големите планини, там където се струпваха на хоризонта, се потъмни, подиви и завършваха в насечено било, възправено високо на запад. Странни, таинствени планини, спомни си малкото, което знаеше за тях. Какво има от другата страна? Попита веднъж баща си. Предполагам, че има още планини. Защо? А зад тях пак планини. Защо? Пак планини безкрайли, а не. Накрая е океанът. Ами какво има в планините? Само пропасти, хръсталаци и скали. Бил ли си някога там? Не. Ами някой друг бил ли е? Сеще бил някой, предполагам. Опасно е, защото има пропасти и какво ли не. Чел съм че сред планините на окръга Монтери има повече неизследвани места, отколкото където и да е друга да в Съединените щати. Баща му сякаш се гордеше, че е така. А накрая е океанът. Накрая е океанът. Ами, настоя момчето, помежду? Никой ли не знае какво има? О, предполагам, че някои хора знаят. Но там няма нищо. Полезно. И водата е малко. Само скали, пропасти и трънаци. Защо? Добре би било да се отиде. За какво? Там няма нищо. Джоди знаеше, че там имаше нещо, нещо наистина прекрасно, защото беше неизвестно, нещо потайно и мъгляво. В душата си чувствуваше, че е така. Знаеш ли какво има в големите планини? Попита той майка си. Тя погледна него. А след това към зловещото Било и каза. Само мечката ще броди, предполагам, каква мечка. Онази, дето прехвърлила билото, за да види какво се намира оттатък. Джоди разпита били бък, рътая франчото, дали в планините има загубени старини градове, но били мислеше като баща му. Малко вероятно е, каза били. Няма какво да се яде, освен, ако там живеят хора. Които могат да ядат камъни, това бяха всички сведения, до които Джоди се добра и планините му станаха скъпи и страшни. Често си мислеше за многото мили, където се редяха било след било, докато накрая се стига до морето. Когато сутрин върховете розовеха, те сякаш канеха при себе си, а когато вечер слънцето захождаше зад билото и планините ставаха виолетови като отчаянието, тогава Джоди се плашеше от тях. Те бяха тогава толкова безлични и далечни, че самата им невъзмутимост представляваше заплаха. Той обърна глава към източните планини Планини са стопанства с пазвите си и борове по билата. Там живееха хора и по склоновете им са се водили битки с мексиканци. Джоди върна за миг поглед към големите планини и леко потръпна от контраста. Падината сред хълмовете на родното муранчо под него беше слънчева и надежна. Бялата къща блестеше, оборът беше кафяв и топъл. Червените крави по отсрещния хълм пасеха и бавно напредваха на север. Дори тъмният пари с край спалната барака беше обикновен и надежден. Кокошките ровеха из праха по двора с бързи, вълсиращи стъпки. След това погледът на Джоди бе привлечен от някаква движеща се фигура. Един мъж преваляше бавно хълма по пътя от селина и се отправяше към къщата. Джоди стана и също тръгна надолу към къщата, защото обичаше да гледа какво става, когато дойде някой. Момчето стигна до къщата, а мъжът едва бе преполовил пътя по хълма, беше тънък, със силно изпънати рамена. Джоди може да познае, че е стар, само защото петите му удряха по земята с резки движения. Когато наближи, Джоди видя, че е облечен в сини дучени панталони и дреха от същата материя. Носеше груби обувки и стара стецонова шапка с равна периферия. На рамото му беше преметната пълна, издута на буци турба. Скоро той се дотътри толкова близо, че можеше да се види лицето му, а то беше тъмно като сушено говеждо месо. Върху тъмната кожа над устата се открояваха синка в обели мустаци, а косата, която се подаваше при врата, беше също бяла. Свита и опъната по черепа, кожата очертаваше костите, а не мускулите, от което носът и брадичката изглеждаха заострени и крехки. Очите бяха големи, дълбоки и тъмни, със силно опънати клепачи. Ирисът и зеницата бяха еднакво черни, а останалата част на окото беше кафява. По лицето нямаше никакви бръчки. Старият човек носеше синя дочена дреха, закопчена догоре с медни копчета, както се закопчават всички мъже, които не носят риза. От ръкавите се подаваха силни костеливи китки с костеливи възлести длани, корави като клони на праскова. Ноктите бяха плоски, тъпи и лъскави. Старецът се приближи към портата и когато се изправи пред Джоди, смъкна турбата от рамото си. Устните му трепнаха леко, а гласът му беше мек, безличен. Тука ли живееш, Джоди се почувства неудобно. Обърна се, погледна към къщата, обърна се обратно и погледна към обора, където бяха баща му и били бък. Да, каза той, когато и от двете посоки не дойде никаква помощ. Върнах се, каза старецът. Аз съм гитано и се върнах. Джоди не можеше да се нагърби с такава отговорност. Обърна се рязко и стича в къщи за помощ, а мрежестата врата се блъсна зад гърба му. Майка му беше в кухнята, чистеше с фиба запушените дубки на гевгира и хапеше съсредоточено долната си устна. Един старец извика възбудено Джоди. Един старто земец казва, че се е върнал. Майка му остави гевгира и затъкна фибата зад полицата на умивалника. «Сега пък какво има?» Попита тя търпеливо. Навън е дошъл един старец. «Хайде излезде!» «Е, и какво иска?» Тя развърза престилката и оправи с пръсти косата си. «Не знам». Дойде пеша!» Майка му оправи роклята си и излезе, а Джодия последва. «Гино не бе мръднал. Какво има?» Попита миси Стифлин. Гитано свали старата черна шапка и я задържа с две ръце пред себе си. Повтори. Аз съм Гитано и се върнах. Върнал си се? Къде си се върнал? Цялото изпънато тяло на Гитано се наклони леко напред. Дясната му ръка обгърна хълмовете, ливадите по склоновете, планините и се улови пак за шапката. Върнах се в ранчото. Тука съм роден, баща ми също. Тука. Попита тя. Та това място не е толкова старо. Не, е там, каза той. Като посочи към западното било. Ей там. В една къща отвът, вече я няма. Накрая тя разбра. Старата глина на къща, дете е почти измита от дъжда, така ли? Да, сеньора. Когато построиха ранчото, престанаха да я варосват и дъждовете я размиха. Майката на Джоди помълча и през главата и кратко минаха страни. Носталгични мисли, но тя бързо ги отпади. И какво търсиш сега тук, Гитано? Ще остана тука, каза Тихо Той, докато умра. Но ние нямаме нужда от нови хора. Не мога вече да работя тежка работа, сеньора. Мога да издоля няколя крава, да нахраня кокошките, да насека малко дърва, не мога повече. Ще остана тука. Той посочи турбата на земята. Това са нещата ми. Тя се обърна към Джоди. Изтичай до обора и извикай баща си. Той хукна и се завърна, последван от Карл Тифлин и Били. Старецът продължаваше да стои както порано, но вече отпочиваше. Цялото му тяло се бе отпуснало в дълбок покой. Какво има? Попита Карл Тифлин. За какво се е развълнувал толкова Джуди? Мисис Тифлин посочи стареца. Иска да остане тук. Иска да върши по малко работа и живее тук. Не можем да го вземем. Нямаме нужда от повече хора. Много е стар. Били върши всичко, от което имаме нужда. Те разговаряха за него, сякаш той изобщо не съществуваше, и изведнъж се поколебаха. Погледнаха към гитано и се смутиха. Той се поискашля. Много съм стар за работа. Връщам се, където съм се родил. Не си се родил тука, каза Карл Остро. Не в глинената къща зад хълма. Преди да дойдете, всичко беше в едно ранчо. Сринатата къща от глина Да. И баща ми е роден там. Сега ще остана в ранчото. Казвам ти, че няма да останеш, каза Карла Досано. Не ми трябват старци. Ранчото не е голямо. Не мога да си позволя да храня някакъв старец и да му плащам сметките по лекари. Сигурно имаш роднини и приятели. Върви при тях. Да идваш при непознати хора е все едно да просиш. Роден съм тука, каза търпеливо и непоколебимо гитано. Карл Тифлин не обичаше да бъде жесток, но чувствуваше, че му се налага. Можеш да ядеш с нас тази вечер, каза той. Можеш да спиш в малката стаичка на старата спална барака. Ще ти дадем да закусиш утре сутринта, а след това ще трябва да си вървиш. Върви при приятелите си. Не дай идва да умираш при непознати. Гитано нахлупи черната си шапка и се наведе за турбата. Това са нещата ми, каза той. Карл се обърна. Хайде, Били, ще довършим работата в обора. Джоди, покажи му стайчката в спалната барака. Двамата с Били се върнаха в обора. Миси Стифлин влезе в къщата, като каза през Рамо. Ще дам няколко дела. Гитано погледна въпросително Джоди. «Ще ви покажа къде е», каза Джоди. В малката стайчка на бараката за спане имаше нар със ламеник, тенекиен фенер върху кафе с отябълки и един люлещ се стол. Без облегало. Гитано положи внимателно турбата си на земята и седна на нара. Джоди стоеше срамежливо сред стаята и не му се тръгваше. «Накрая запита, от големите планини ли идете?» Гитано бавно поклати глава. Не, работех в долината се Алинас. Следоведните мисли не даваха на Джоди да си тръгне. Ходили ли сте някога из големите планини? Старите тъмни очи се втренчиха и блясъкът им потъна навътре, към годините, които живееха в главата на Гитано. Ходил съм веднъж, когато бях малък. Ходих с баща си. Чак там, сред самите планини ли? Да, какво имаше там? Извика Джоди. Видяхте ли къщи или хора? Не, е, а какво имаше? Погледът на Гитано продължаваше да е съсредоточен. От напрежение между веждите му се поляви лека бръчка. Какво видяхте там? Попита повторно Джоди. Не знам, каза Гитано. Не помня. От възбуда Джоди бе загубил срамежливостта си. Нищо ли не си спомняте? Остата на Гитано се отвори, за да произнесе някаква дума, и остана Зинала докато мозъкът му търсеше думата. Мисля, че беше спокойно, мисля, че беше много приятно. Погледът на Гитано като че беше открил нещо сред изминалите години, защото се смекчи и някаква лека усмивка се мярна и изчезна в очите му. Не сте ли ходили после пак из планините? Настоя, Джуди. Не, никога ли не поискахте да отидете отново? Но сега вече лицето на Гитано придоби и нетърпелив израз. Не, рече той Стон, който показа на Джуди, че вече не иска да говори за това. Момчето бе изпаднало в странно очарование. Не искаше да се отдели от Гитано. Срамежливостта му се възвърна. Бихте ли искали да дойдете до обора и да видите животните? Попита Джуди. Гитано стана, сложи си шапката и се приготви да го последва. Вечерта бе почти настъпила. Застанаха близо до коритото за вода, а конете слизаха от хълмовете на вечерен водопой. Гитано облегна големите си възлести ръце върху най-горната града на оградата. Пет коня дойдоха и пиха, след това се повъртяха наоколо, откъсваха по някое стръкче от земята или търкаха хълбуци в излъсканите дървета на оградата. Отдавна вече бяха се напили, когато на билото на хълма се появи един стар кон и смъка тръгна надолу. Зъбите му бяха дълги, пожълтели, копитата, плоски и заострени като лопати, а ребрата и тазовите кости едва не пробиваха кожата му. Конят докуцука до коритото и пи, като смучеше шумно. Това е старият истър, обясни Джоди. Това е първият кон, който баща ми е имал. На 30 години е, мунчето погледна старите очи на Гитано за някакъв отговор. За нищо не го бива вече, каза Гитано. Бащата на Джоди и Били Бък излязоха от хамбара и се приближиха. Твърде старе за работа, додаде Гитано. Само яде и скоро ще умре. Карл Тифлин долови последните думи. Ненавиждаше жестокостта си спрямо стария гитано и затова отново стана жесток. Срамота е да не се застреля истър, каза той. Бихме му спастили много болки и ревматизма. Погледна тайно гитано да види дали не е схванал намека, но големите костеливи ръце не мръднаха и тъмните очи не се отвърнаха от коня. Старите същества трябва да бъдат избавени от нещастието си, продължи бащата на Джоди. Един изстрел, трясък, силна болка в главата може би и всичко свършено. По-добро е от схващането и болните зъби. Били бък се намеси и те имат право на почивка, след като са работили цял живот. Може би им е приятно просто да се разхождат. Карл се вгледа в маршавия кон. Сега не можете да си представите как изглеждаше истър на времето, каза той тихо. Висока шия, широки гърди, прекрасно тяло. Можеше да прескочи ограда от пет гради, без да се засилва. Когато бях на 15 години, с него спечелих едно надбягване. Винаги можех да му взема 200 долара. Не можете да си представите какъв хубавец беше. Карл спря, защото ненавиждаше мекошевостта, Но сега трябва да бъде застрелян, каза той. Има право на почивка, настоя били бък. Смешна мисъл мина през ума на бащата на Джоди. Той се обърна към Гитано. Ако по хълма растеше шунка сайца, щях да те пусна и тебе да пасеш, каза той. Но не мога да си позволя да те паса в кухнята си. Той продължаваше да се смее, когато тръгнаха с били бък към къщи. За всички ни щеше да е добре, ако по хълма растеше шунка сайца. Джоди знаеше, че баща му търси болното място на Гитано. С него често бе правил така. Баща му знаеше много добре, къде точно някоя дума може да го нарани. Приказва си само, каза Джуди. Няма намерение да застреля Истър. Обича го. Това е първият кон, който е имал, докато стояха там. Слънцето потъна зад високите планини и ранчото притихна. Откакто настъпи вечерта, Гитано като че ли я почувства повече от дома си. Издаде някакъв странен остър звук и протегна едната си ръка на оградата. Старият истър дойде вдървено при него и гитано разтърка и станелия врат под гривата му. Харесва ли ви? Попита тихо Джоди. Да само, че за нищо не го бива. Край къщата зазвъня триъгълното желязо. Викът ни на вечеря, каза Джуди. Хайде на вечеря. Когато тръгнаха към къщата, Джоди отново забеляза, че тялото на Гитано е изправено като на младеж. Само по разкоста на движенията му и по влаченето на петите можеше да се познае, че стар. Пуйките подхвъркваха тежко към най-долните клони на кипари са край бараката. Една тлъста, загладена котка прекоси пътя, устата си носеше толкова голям плъх, че опашката му се влачеше по земята. Пътпъдъците по хълма все още тръбяха ясния сигнал за водопой. Джоди и Гитано се приближиха към задния вход, а миси Стивлин погледна към тях през замръжената врата. «Хайде побързай, Джоди!» Ела да вечеряш, Гитано. Карл и Били и Бък бяха започнали да ядат на дългата маса, покрита с мушама. Джоди седна на стола си, без да го помести, но Гитано остана прав, като държеше шапката си в ръка, докато Карл вдигна поглед и каза «Сядай, сядай!» «Би могъл да си напълниш томаха, преди да продължиш». Карл се страхуваше да не се отпусне и да позволи на стареца да остане, Затова продължи да си напомня, че подобно нещо е невъзможно. Гитано сложи шапката си на пода и скромно приседна. Не посегна към храната. Трябваше Карл да му подаде. Ето, нахрани се добре. Гитано ядеше много бавно, режеше месото на парченца и правеше в чинията си топчета от картофеното пюре. Създалото се положение продължаваше да безпокои Карл Тифлин. «Нямаш ли роднини по тия места?» Попита той. Гитано отговори с известна гордост. «Зед ми е в Имам и братовчеди там. Е, тогава можеш да отидеш при тях. Роден съм тук», каза Гитано слег упрек. Майката на Джоди влезе от към кухнята с голяма купа пудинг 2 от тъпилка 3. Карл и кратко подхвърли. «Разправих ли ти какво му казах?» «Казах, че ако по хълма растеше шунка сайца, би го пуснал да пасе като стария истър. Гитано гледаше втренчено и невъзмутимо в чинията си. «Много неприятно е, че не може да остане», каза миси Стифлин. «Хайде, не дай започва», каза троснато Карл. Когато свършиха вечерята, Карл, Били бък и Джоди отидоха да поседят в госната, а Гитано, без да промълви дума за сбогуване или благодарност, прекоси кухнята и излезе през задната врата. Джоди седеше и тайно наблюдаваше баща си. Знаеше колко зле се чувства. Тези места са пълни с стари земци, каза Карл на били бък. Прекрасни хора са, защити ги били. Могат да работят до много по-дълбока старост, отколкото белите. На времето видях един на 105 години и все още можеше да я е кон. Не можеш намери някой бял на годините на Гитано да ти извърви пеша 20-30 мили. О, здрави са, вярно е, съгласи се Карл. Да не би и ти да го подкрепяш? Слушай, Били, обясни той, едва смогвам да опазя ранчото от лакомията на италианската банка и без да се хващам да храня още някого. Знаеш, че е така, Били, знам, разбира се, каза Били. Друго щеше да бъде, ако ти беше богат. Така е, пък и не е като да няма роднини, при които да отиде. Има зетти братовчеди в самия Емунтери. Защо да се тревожа и за него? Джоди стоеше кротко, слушаше и му се струваше, че чува благия глас на Гитано с неговото недопускащо възражение. Но аз съм роден тук. Гитано беше загадъчен като планините. Те се разстилаха докъдето поглед стига, а зад последната, опряна в небето верига, се простираше огромна непозната страна. И Гитано беше старец, докато човек не го погледнеше в мътните тъмни очи. Но зад тях се криеше нещо неизвестно. Гитано никога не говореше толкова. Та да може да се разбере какво се крие в него, в дълбочината на погледа му. Джоди почувства, че нещо неотразимо го влече към бараката за спане. Докато баща му продължаваше разговора, той се плъзна от стола и кратко излезе тихо, незабелязано през вратата. Нощта беше тъмна и далечните шумове долитаха съвсем ясно. От пътя зад хълма се чуваха хлопатарите на някакво стадо. Джоди мина пипом през тъмния двор. От прозореца на стаичката спалната барака се процеждаше светлина. Понеже нощта беше тайнствена, той тихо се доближи до прозореца и надникна. Гитано седеше на люлеещия се стол с гръб към прозореца. Полюляваше дясната си ръка. Джоди бутна вратата и влезе. Гитано подскочи, хвана парче еленова кожа и се опита да покрие нещо с кута си, но кожата отвръкна. Джоди застана с лисан от предмета в ръката на Гитано. Тънка, прекрасна рапира със златна дръжка и ефес. Острието приличаше на тъна клъч с драчна светлина. Ефесът беше надупчен и сложно гравиран. Какво е това? Попита Джуди. Гитано само го погледна обидено, взе падналата еленова кожа и решително в нея красивото острие. Джуди протегна ръка. Не може ли да я видя? Погледът на Гитано пламна сърдито и той поклати глава. Откъде сте я взели? Откъде е? Сега Гитано го гледаше умислено, като че се колебаеше дали да отговори. От баща ми е, а той откъде е взел? Гитано погледна вързупа от Еленова кожа в ръката си. Не знам, не ви ли е казвал някога? Не. За какво ви служи? Гитано го погледна някак изненадано. За нищо. Пазя си я, не може ли още един път да я видя? Старецът отви бавно блестящото острие и позволи на светлината да се плъзне за миг по него. След това отново го зави. Върви си сега. Искам да си легна. Той загаси лампата, още преди Джоди да беше затворил вратата. Когато се връщаше към къщи, Джоди разбра много по поясно, отколкото бе разбирал каквото и да е сега, че не бива никому да разправя за рапирата. Би било ужасно да разправи за нея на когото и да било защото по този начин щеше да срути някаква крехка постройка от истина. Това беше истина, която можеше да бъде разбита чрез поделяне. По пътя през тъмния двор Джоди се размина с Били Бък. Чудаха се къде си, каза Били. Джоди се вмъкна във всекидневната и баща му се обърна към него. Къде беше? Отидох да видя дали се хванал някой плъх в новия капан. Време е да си лягаш, каза баща му. На сутринта Джоди беше пръв на масата за закуска. След това дойде баща му, а накрая Били Бък. Миси Стифлин надзърна от кухнята. «Къде е старецът? Били?» Попита тя. «Предполагам, че е излязал да се разходи», отвърна Били. Погледнах стаята му, но го нямаше. «Може би е тръгнал рано-рано за монтери», каза Карл. «Пътят е доста дълъг». «Не, обясни Били. Турбата му е в малката стая». След закуска Джоди отида до бараката. Сред слънчевата светлина се стрелкаха мухи. Тази сутрин на ранчото изглеждаше обикновено тихо. Щом разбра със сигурност, че никой не го гледа, Джоди влезе с тайчката и нацърна в турбата на гитано. В нея имаше един чифт памучно белео, едни дочени панталони и три чифти износени чорапи. В турбата нямаше нищо друго. Джоди се почувства безкрайно самотен. Тръгна бавно към къщата. Баща му стоеше на прага и говореше с миси Стифлин. Предполагам, че старият истър най-после умрял, каза той, не го видях да слиза с другите коне на водопой. Късно сутринта Джес Тейлър от планинското ранчо пристигна долу на кон. Нали не си продавал старата сива кранта? А Карл? Не, разбира се, че не. Защо? Днес бях излязал рано сутринта и видях нещо странно. Видях един старец. Яхнал стар без седло, само с юзда. Не вървяха по пътя. Пресичаха направо през храсталаците. Мисля, че старият държеше пушка. Във всеки случай видях, че нещо блести в ръката му. Това е старият гитано, каза Карл Тифлин. Чакай да видя дали не липсва някоя от пушките ми. Той влезе за малко в къщи. Не, тука са си. Накъде отиваше, Джес? Татък му това е странното. Отиваше право към планините. Карл се изсмя. Колкото и да са стари, не престават да крадат, каза той. Предполагам, че просто е откраднал листър. Искаш ли да тръгнем след него, Карл? Не, подяволите, просто ме отърва от погребването. Чудно ми откъде е взел Пушка. Интересно какво ли ще търси там горе? Джоди тръгна през Зеленчуковата градина към крайнината на хръсталаците. Вглеждаше се изпитателно във възправящите се планини. Те се точеха верига след верига, а накрая беше океанът. За миг Джоди помисли, че вижда някакво червено петно да пълзи по най-отдалечената верига. Замисли се за рапирата и за гитано. Замисли се и за големите планини. Облъхна го някакъв странен страмеж, толкова силен, че му се прииска да го изплаче. Легна в зелената трева, близо до томбестото корито край храсталаците. Дълго лежа там, кръстосал ръце върху очите си, изпълнен с безпричинна тъга. Едно фут, мярка за дължина 30,5 см. б Пъра. две пудинг, вид сладкиш. б Пъра. три тъпилка зърнесто вещество, получено при нагряване на нишесте от корените на растението касава. Б-пър, трети обещанието. През един летен следобед малкото момче Джоди вървеше воинствено към родното си ранчо по пътя, заграден и от двете страни с хръсталаци. Тласкаше с коляно златистата тенекия на котия от мас, в която носеше обяда си в училище, и по този начин сполучливо я превръщаше в тъпан, а езикът му, подскачащ отсечено между зъбите. Заместваше барабанчетата и понякога дори фамфарите. Малко по-рано порано другите членове на отряда, който така стегнато бе тръгнал от училище. Бяха свили по различните малки каньони едно и поели меките пътища към собствените си домове. Сега Джоди маршируваше привидно сам, вдигаше високо колена и удряше крак. Зад него обаче вървеше цяла призрачна армия с големи знамени съби, мълчалива, но смъртоносна. Следобедът беше обагрен с зеленина и златото на пролетта. Под разперените дъбови клони растяха бледи високи растения, а тревата по хълмовете беше гладка и гъста. Храсталъците блестяха в нови сребристи листа, дъбовете бяха наметнали и златистозеления мантии. Над хълмовете се носеше такъв аромат на зелено, че конете и сравните пасища се втурваха в луд галуп и след това спираха в почуда. Агната и дори стари овци подскачаха ненадейно във въздуха. Падаха на четирите си крака и продължаваха да пасат. Младите, несръчните лета блъскаха главите си една от друга, отдръпваха се и пак се блъскаха. Когато водената от Джоди мълчалива сива армия преминаваше край тях, животните преставаха да пасат и играят и се заглеждаха в нея. Внезапно Джоди спря. Сивата армия се закова на място, озадачена и неспокойна. Джоди клекна. За миг дългите разтревожени редици на армията се застояха, а след това с лека тъжна въздишка се понесоха като наловима сива мъгла и изчезнаха. Джоди бе видял под мърдащата на пътя траливата корона на един бодлив гуштер. Безпощадната му ръка се протегна, хвана бодливия уреол и здраво го задържа въпреки усилията на упоритото животинче. После обърна гуштера с бледозлатистото коремче нагоре. Започна да гали нежно с пръст гушката и гърдите му, докато гощерчето се отпусна, затвори очи и стегна се уморено и заспа. Джоди отвори котията за закуска и пусна в нея първия си улов. Продължи нататък с леко прегъващи се колена и свити рамена. Босите му крака пристъпваха внимателно и безшумно. В лявата си ръка държеше дълга сива пушка. Хръсталаците край пътя се раздвижиха от нахлуването на ново, неочаквано население сиви тигри и сиви мечки. Ловът беше много добър, защото докато стигна на кръстопътя при закованата на кол пощенска котия, той беше головил още два бодливи гощера, четири древни гощерчета. Едно синьо змиче: 16 жълтокрилиска калеца, а изпод един камък, кафяв, влажен трион. Цялата сбирка се блъскаше по тенекето на котията за закуска. На кръстопътя пушката се изпари, а тигрите и мечките по склоновете на хълма се стопиха. Дори измъчените мокри същества в котията за закуска престанаха да съществуват, защото малкото червено знаменце от метал на пуштенската котия стърчеше нагоре, което значеше че вътре има някаква почтенска пратка. Джоди остави своята кутия на земята и отвори почтенската. Имаше един каталог от Монгомери Уарт 2.1 Брой», с Уикли Джернал 3». Той затръшна вратичката, взе кутията за закуска, превали с подтичване билото на хълма и се спусна в долинката на ранчото. Изтича край обора, край разтурената копа сено, край бараката и кипариса. Втурна се през предната мрежеста врата в къщи и извика. Мамо, мамо, дошъла каталог. Миси Стифлин беше в кухнята и сипваше с лъжица пресечено мляко в една памучна цедилка. Тя заряза работата и изплакна ръце на чешмата. Ела в кухнята, Джоди. Тука съм. Той се втурна в кухнята и шумно хвърли котията си на умивалника. Ето го. Може ли да го отворя, мамо? Миси Стифлин взе отново лъжицата и пак се захвана с изварата. Да не го загубиш, Джоди. Баща ти ще иска да го види. Тя обра до край млякото с лъжицата и го изсипа в цедилката. О, Джуди, баща ти искаше да те види, преди да почнеш работа. Тя отпъди една муха, която летеше над цедилката за извара. Джоди затвори разтревожено каталога. Какво, мамо, защо никога не си отваряш ушите? Казах, че баща ти иска да те види. Момчето постави внимателно каталога на полицата до умивалника. Ти дали да не съм направил нещо? Се си гузен. Какво си направил? Засмя се миси Стифлин. Нищо, мамо, каза неуверено Джуди. Но не можеше добре да си спомни, пък и никой не знаеше предварително какво може да се сметне за престъпление. Майка му закачи пълната цедилка на един гвоздей, откъдето тя можеше да се отсежда в умивалника. Каза само, че иска да те види, когато се върнеш в къщи. Някъде към обора е. Джоди се обърна и излезе от задната врата. Когато чумайка си да отваря котията и да се задъхва от гняв, той си спомни поразително ясно съдържанието и кратко и затича към обора. Като съзнателно не се вслушваше в гневния глас, който го викаше от към къщата, Карл Тифлин и били бък, ратайят, се бяха облегнали върху оградата на долното пасище. И двамата мъже бяха стъпили с единия крак на най-низката града и се облягаха с лакти на най-горната. Бавно и безцелно разговаряха. В пасището половин дозина коне пощипваха със задоволство сладката трева. Кобилата Нели бе опряла гръб на портата и чешеше задницата си в здравия кол. Джоди неспокойно се примъкна понаблизо. Влачеше крака, да създаде впечатление на невинност и безгрижие. Когато стигна до двамата мъже и той сложи крак на най-долната града от оградата, облегна лакти на втората и също като тях се загледа към пасището. Двамата мъже го погледнаха. Исках да те видя, каза Карл със строгия тон, определен само за деца и животни. Да, сър, каза виновно Джуди. Били ми каза, че си се грижал добре за понито, преди да умре. Във въздуха не миришеше на наказание. Джоди стана посмел. Да, сър, грижах се. Били ми каза, че се отнасяш добре и търпеливо с конете. Джоди изпита внезапно топло чувство на приятелство към Рътея. Много добре беше обучил понито, в Били. След това Карл Тифлин стигна постепенно до най-същественото. Били работил, за да получиш друг кон? Джоди потръпна. Да, сър. Добре, слушай тогава. Били казва, че за да станеш добър познавач на коне, най-добре ще да отгледаш едно жрепче. Няма друг начин, прекъсна го Били. Слушай сега, Джоди, продължи Карл. Джес Тейлър от Планинското ранчо има един красив жребец, но тая работа ще струва 5 долара. Ще дам парите, само че ще трябва да ги отработиш през лятото. Ще го сториш ли? Джоди почувства, че сърцето му се свива. Да, сър, каза тихичко той. И няма да се оплакваш? Няма да забравяш, когато ти кажат да свършиш нещо? Няма, сър. Добре тогава. Утре-сутрин закарваш Нели в планинското ранчо да заплодиш. Ще трябва и да се грижиш за нея, докато родиш репчето. Ще се грижа, сър, а сега се залавя и с кукушките и дървата. Джоди се измъкна. Когато минаваше зад Билибък, едва не протегна ръка да докосне краката в дочените панталони. Рамената му се поклащаха леко от възмъжаване и важност. Залови се за работа с безпримерна вглъбаност. Тази вечер не изсипа на куп храната на кокошките, та да се боричкат и качват една връз друга, докато стигнат до нея. Не, разпръсна зърната толкова надалеч, че кокошките дори не успяха да намерят някой от тях. А вкъщи, след като изслуша негодованието на майка си по адрес на момчетата, които пълнят котиите си слепкави, почти задушили се в лечуги и брамбари, Джоди обеща никога вече да не прави така. И наистина той чувстваше, че всички подобни глупости са вече минало. Беше твърде голям, за да слага будливи гощери в котията си. Донесе толкова много дърва и издигна такава купчина, че когато минаваше край нея, майка му се боеше да не предизвика лавина от дъбови цепеници. След като привърши събра яйцата, останали на открити в течение на седмици, Джоди мина край Кипариса, край бараката и пое към пасището. Една предавична жаба, която го изгледа изпод коритото за водопой, не можа никак да го развълнува. Карл Тифлин и Били Бък не се виждаха, но по металическия звън от другата страна на обора Джуди разбра, че Били Бък започва да дои няколя крава. Другите коне пасеха към горния край на пасището, но Нели продължаваше нервно да се търка у стълба на портата. Джуди се приближи бавно, като и кратко говореше. Ее, момиченце, е, Нели. Ушите на кобилата се дръпнаха капризно назад, а бърните оголиха жълтите и кратко заби. Тя Погледът и кратко беше мътен, налудничав. Джоди се покачи на оградата, яхна я и бащински се загледа в кобилата. Докато седеше там, нощта наближи. Наоколо прехвъркваха с резки завой прилепи и козудои. Били бък отиваше към къщата с пълна кофа мляко. Видя Джоди и се спря. Дълго ще чакаш, каза той кротко. Страшно ще ти умръзне да чакаш. Няма, били. Колко ще продължи, Близо година. Няма да ми омръзне. Триягълното желязо край къщата рязко зазвъня. Джоди слезе от оградата и тръгна с били бък на вечеря. Дори протегна ръка и хвана кофата с мляко, за да помогне при носенето. На следващата сутрин след закуска Карл Тифлин загна една 5 доларова банкнота в парче вестник и забуда си гла пакетчето в джоба на наградника на Джоди. Били бък сложи главник на кобилата Нели и я изведе от пасището. Внимавай. Предупреди той. Дръж повода изкъсно да не те охъпе. Съвсем е подлодяла. Джоди заре мъка и тръгна нагоре по хълма към планинското ранчо, а зад него Нели се въртеше и дърпаше. По пасищата край пътя класовете на дивия овес едва се подаваха от обвивките си. Топлото утринно слънце така приятно приличаше гърба на Джоди, че го принуждаваше, въпреки възмъжаването да подскача от време на време с спънати крака. Лъскавите черни дроздове с червения полети тракаха по оградите своите резки сигнали. Песните на чучолигите напомняха шуртяща вода, а дивите гълъби, скрити сред новопокаралите листа на дъбовите дървета, изплакваха някаква потисната скръп. Изливадите се приличаха зайци и само ушите им се подаваха на тревата. След едночасово стръмно изкачване Джоди свърна в един тесен път, който водеше по още постръмен хълм до планинското ранчо. Момчето виждаше вече червения покрив на обора да се подава над дъбовете и чуваше някакво кочедала е равнодушно край къщата. Ненадейно Нели се дръпна назад и едва не се отскубна. Джоди чу остро, силно изсилвана от към обора, шум от струшено дърво, а след това човешки викове. Нели се вдигна на задните си крака и изцвили. Джоди я задържа с повода, но тя се втурна към него с оголени зъби. Момчето я пусна и се махна от пътя и кратко в храстите. Острото изцвилване отново се разна иззад и зад дъбовете и нели му отговори. Поляви се жребецът. Копитата му биеха по земята, той се втурна надолу по хълма, като влачеше зад себе си с касания повод. Очите му горяха трескаво. Напрегнатите му ноздри бяха червени като пламък. Черната гладка козина лъщеше на слънчевата светлина. Жребецът се бе втурнал с такава сила, че не можа да спре, когато стигна до кобилата. Нели присвиши, когато мина край нея, тя се извърна и ритна към него. Жребецът зави и се изправи на задните си крака. Ритна кобилата с си копито, тя залитна от удара и неговите зъби захапаха шията и кратко, от която прокапа кръв. Настроението на Нели веднага се промени. Тя изведнъж стана кокетно-женствена. Штипна с усни изпънатата му шия. Завърки се и се отърка у него. Джоди стоеше полускрит в храсталака и наблюдаваше. Чу зад себе си стъпките на кон, но преди да успее да се обърне, една ръка го хвана за през рамките и го повдигна от земята. Джес Тейлър сложи момчето до себе си на коня. Можеше да те убие, каза той. Понякога съндок става злобен дявол. Скъса въжето и разби портата. Джоди застана кротко, но след миг извика. Ще я нарани, ще я убие. Разкарай го. Джес се захили. Нищо няма да и кратко стане. А пък ти най-добре слез и върви за малко вкъщи. Може да случиш някоя парчебаница, но Джоди поклати глава. Тя е моя и жребчето ще бъде мое. Аз ще си го отгледам. Джес кимна утвърдително. Да, не лошо. Карл върши умни работи понякога. След малко опасността премина. Джесвали Джоди от седлото, а после хвана жребеца за скъсания повод. Препусна напред, а Джоди го последва, като водеше Нели. Джоди си тръгна за къщи, едва след като откопче забудените скарфица 5 долара и след като изяде две парчета баница. Нели го следваше кротко. Беше толкова кротка че Джоди се качи на един пън и е язди през по-голямата част от пътя към дома. Пете долара, с които баща му го бе подпомогнал, закрепостиха Джоди в края на пролетта и през цялото лято. Когато окосиха сеното, той води се на събирачката, а когато пристигна машината за балиране, пак той подкарваше въртящия се кръг кон, който пресоваше балите. В допълнение Карл Тифлин го научи да дой и му повери една крава, така че денонощно му се възлагаха все нови задачи. Дорестата кобила Нели скоро доби самодоволен вид. Когато се разхождаше сред пожълтяващите хълмове или вършеше някаква лека работа, бърните и кратко бяха дръпнати във вечна, безсмислена усмивка. Движеше се бавно, спокойно и важно като царица. Когато я впрягаха с друг кон, Нели теглеше равномерно и невъзмутимо Джуди ходеше да гледа всеки ден. Изучаваше я с критичен поглед, но не виждаше никакви промени. Един следобед Били Бък облегна до стената на обора многозъбата вила за тор. Отпусна колана си, напъха ризата в панталона, отново пристегна колана, взе една от малките сламки, затъкнат в корделата на шапката му и я сложи въгъла на устата си. Когато Ратеят излезе от обора, Джоди, който помагаше на голямото сериозно куче да бълтри Емът да изрови един лалугер, си изправи. справи. Хайде да отидем да хвърлим едно око на Нели, предложи Били. Джуди веднага тръгна с него. Да бълтриемът се обърна и ги изгледа през Рамо. След това започна ужестучено дарови, като ръмжеше и леко, остро излайваше, за да покаже, че лалугерът всъщност е вече уловен. Когато отново обърна глава, погледна през Рамо и видя, че нито Джуди, нито били се интересуваха какво става, той на охотно от дупката и ги сподири нагоре по хълма. Дивият овес зрееше. Класовете се навеждаха от тежестта на зърното. А тревата беше толкова суха, че шумолеше, когато джуди и били минаваха през нея. Насред пътя нагоре по хълма видяха Нели. И сивия компит да пощипват класовете на дивия овес. Когато се приближиха, Нели ги погледна, присвюши и непокорно заклати глава. Били отида до нея, сложи ръка под гривата и кратко и започна да гали по шията, докато ушите и кратко штръкнаха отново и тя нежно го щипна по ризата. Мислиш ли че наистина ще си има конче? Попита Джуди. Били запретна с пръсти клепките на кобилата. Опипа долната и кратко бърна и черните, вкоравели пъпки на вимето. Няма да се изненадам, каза той. Ама никак не се е променила. Вече три месеца стават. Били търкаше съмрук плоското чело на кобилата, а тя пръхтеше от удоволствие. Казах ти, че ще ти умръзне да чакаш. Трябва да минат пет месеца, преди да се забележат първите признаци, а най-малко 8 месеца ще минат, преди да роди кончето горе-долу януари. Джоди дълбоко въздъхна. Доста дълго е, нали? А след това трябва да минат още около 2 години, преди да можеш да го яздиш. До тогава ще бъде вече голям, извика отчаяно Джоди. Аха, ще бъдеш старец, каза Били. Какъв цвят? Мислиш, че ще има кончето? Никога не може да се каже. Жръбецът е черен а майката – дореста. Кончето може да бъде черно, доресто, сиво или пък на петна. Не може да се каже. Понякога черна майка може да роди бяло конче. Надявам се, че ще бъде черно и при това жребче. Ако е жребец, ще трябва да го кастрираме. Баща ти няма да позволи да има жребец. Може и да ми позволи. Бих могъл да го науча да не бъде зъл, каза Джуди. Били облиза устни сламката, която беше въгъла на устата му, сега се премести към средата. Никога не можеш да имаш доверие на жребец, каза той критично. Повечето време се бият и създават неприятности. Понякога, когато са развеселени, не искат дори да работят. Карат кобилите да се чувствуват неудобно и съсипват с ритници другите коне. Баща ти няма да те остави да държи жребец, нели се отдалечи бавно? като пощипваше съхнещата трева. Джоди урони зранцата от едно тревно стъбло, хвърли ги във въздуха и всяко заострено семен семенце полетя като малка стрела. Кажи ми как ще стане, били? Същото ли е, както когато се отълва крава? Почти същото. Кобилите са малко почувствителни. Понякога човек трябва да бъде там, за да помогне на кобилата. А понякога, ако нещо не е вред, трябва да. Той не се доизказа. Какво трябва, Били? Трябва кончето да се разкъса на парчета, за да се извади, иначе кубилата ще умре. Но този път няма да бъде така, нали, Били? О, не. Не ли е родила доста кончета? Може ли и аз да присъствам? Били? Нали няма да забравиш да ме повикаш? Кончето е мое. Дадено, ще те повикам. Разбира се, че ще те повикам. Разправи ми как ще стане. Ти си виждал как раждат кравите. Почти същото е. Кобилата започва да пъшка и да се протяга. Тогава, ако раждането е нормално, излизат главата и предните крака, а предните купита пробиват дупка. Също както е стелетата. И кончето започва да диша. Добре е да има човек, защото, ако краката не са на място, може би няма да може да се пробие булото и тогава малкото може да се задуши. Джоди плесна крака си с нопче трева. В такъв случай ще трябва да бъдем там, нали? О, ще бъдем, не се безпокой. Свърнаха и заслизаха по хълма към обора. Джоди се измъчваше от нещо, което трябваше да каже въпреки нежеланието си. Били, започна той оплашено, били, нали няма да позволиш да стане нещо лошо с кончето, а били знаеше, че Джоди мисли за червеното пони гибила ни за това, както умря от задушаване. Били знаеше, че преди този случай той беше непогрешим, а сега можеше и да сгреши. Това го накара да се почувства по в себе си, отколкото бе до сега. Нищо не мога да кажа, грубо подметна той. Всичко може да се случи и вината няма да бъде моя. Не съм всемогъщ. Стана му неприятно заради загубения престиж и за това каза злобно. Ще направя всичко, каквото зная, но нищо не обещавам. Не ли е добра кобила? Добри кончета е по порано. И тоя път би трябвало да бъде така. Той се отдалечи от Джоди и влезе в стайчката до обора, където стояха седлата, чувствата му бяха наранени. Джоди често пътешествуваше до украйнината на хръсталаците зад къщата. От една ръждя сала желязна тръба изтичаше тънка струйка и изворна вода в старо зеленя сало корито. Там, където водата преливаше и се попиваше от почвата, имаше ивица вечно зелена трева. Дори когато през лятото хълмовете изсъхваха и ставаха кафяви, малката ивица оставаше зелена. Водата тихичко бълбукаше в коритото през цялата година. Това място бе започнало да привлича на Джоди. Когато биваше наказан, хладната зелена трева и бълбукането на водата го успокояваха. Когато бе извършил нещо лошо, стипчивият вкус на лошотия го напускаше в покрайнината на хъсталаците. Когато седеше в тревата и слушаше бълбукането на поточето, в съзнанието му се разрушаваха пречките издигнати от напрегнатия ден. От друга страна, кипарисът край спалната барака му беше толкова противен, колкото му беше скъпо коритото с вода, защото всички прасета отиваха рано или късно при това дърво, за да бъдат заклани. Клането на прасетата го привличаше с писъците и кръвта, но в същото време караше сърцето му да бие толкова бързо, че чак го заболяваше. След като прасетата биваха изпарвани в големия железен котел, закрепен на три и кожата им биваше ущавена и се бялваше, Джоди трябваше да отиде при коритото за вода и да поседи в тревата. докато сърцето му се успокои. Коритото за вода и кипарисът бяха съвсем противоположни неща и бяха неприятели. Когато били го напусна и си отиде ядосън, Джоди свърна към къщи. Докато вървеше, той мислеше за Нели и за малкото конче. След това изведнъж забеляза, че е под кипариса, точно под стръката, на която закачаха прасетата. Отмахна от челото косата си с цвятна слама и с бързи крачки продължи. Стори му се, че е лошо пред знаменование да мисли за кончето си точно на мястото за колене, особено след всичко, което били му бе разправил. За да предотврати лошите последствия, той бързо мина край къщата, през двора с кокошките, през Зеленчуковата градина и стигна до украйнината на хръсталаците. Джоди седна в зелената трева. В ушите му звънтеше бълбукането на водата. Загледа се на стопанските постройки в насрещните заоблени хълмове, пожълтели и щедро надарени съзърно. Видя Нели да пасе по склона, както винаги, мястото, където течеше водата, заличи времето и разстоянието. Джоди си представи едно черно дългокрако конче да се тика в хълбоците на Нели, да търси мляко. А след това, видя себе си, ето го, обучава едно по-голямо конче на повод. Само за няколко мига кончето пораства, става прекрасно животно широки гърди, висока, извита като на морско конче шия и опашка, която подскача и се дипли на вълни като черен пламък. Този кон е страшилище за всички, но не и за Джуди. В двора на училището момчетата молят Джоди да го поездят и той с усмивка се съгласява. Но едва са се, се качили и черният демон ги хвърля. Та това е името му, черния демон. За миг бълбукането на водата, тревата и слънчевата светлина се върнаха, а после... Ето понякога през нощта обитателите на ранчото, сгушени своите легла, чуват навън тропот от копита. Това е Джоди, яхнал демона. Пак е тръгнал да помага на шерифа, казват те, а после... Златист прах изпълва въздуха на тарената за Родео 4 в Селинас. Говорителят съобщава имената на състезателите по улавяне с ласо. Когато Джоди тръгва яхнал черния си кон към старта, другите състезатели се прощават с първото място, защото е добре известно, че Джоди и Демон могат да хванат с ласо. Да свалят на земята и да увържат някое младо говедо много по-бързо, отколкото биха могли да го сторят двама души. Джоди не е вече момче, а Демон не е кон. Двамата съставляват някакво величествено единство. А след това, президентът им пише и ги моли да помогнат да бъде заловен един бандит във Вашингтон. Джоди се настани удобно в тревата. Малката струйка вода бълбукаше в зеленя салото корито. Годината минаваше бавно. На няколко пъти Джоди с отчаяние смяташе кончето си за загубено. Онели нямаше никаква промяна. Карл Тифлин все още впрягаше в една лека количка, а тя дърпаше и сеносъбирачката, когато прибираха сеното в обора. Мина и лятото, и топлата, светла есен. След това започнаха да се въртят над земята безумните утринни ветрове, за студия, а отровният брашлян почервения. В една септемврийска утрин, след като Джоди закуси, майка му го повика в кухнята. Тя наливаше вряла вода в кофа със сухи трици и ги бъркаше, докато най-сет не станаха на каша, от която се вдигаше пара. «Какво, мамо?» Попита Джоди. «Гледай как го правя». От днес на татък ще трябва да го правиш през ден. Но какво е това? Топла ярма занели. Ще и кратко бъде от полза. Джоди потърка челото си съмрук. Тя добре ли е? Попита той плахо. Миси Стифлин остави чайника и разбърка ярмата с дървена бъркалка. Добре е, разбира се, само че от сега нататък ще трябва повече да се грижиш за нея. Ето, занеси и краткота я закуска. Джоди взе кофата и се втурна надолу край бараката и обора, а тежката кофа го удряше по колената. Намери Нели да си играе с водата в коритото за водопой, правеше вълни и така отмяташе глава, че разплискваше вода по земята. Джоди се прекатери през оградата и сложи кофата с димящата ярма до кобилата. След това се отдръпна, за да огледа. И видя, че е променена. Коремът и кратко беше надут. Когато се движеше, краката й кратко едва допираха земята. Тя зарови нос в кофата и излапа горещата ярма. Штом свърши, тя си поигра, като буташе с нос кофата по земята, а после пристъпи кротко към Джоди и потърка глава у него. Били и Бък излезе от стаята, където държаха седлата и се приближи. Бързо върви, штом тръгне веднъж, нали? Изведнъж ли стана така? О, не, просто за известно време не си се вглеждал в нея. Той обърна главата на кобилата към Джоди. Много кротка ще бъде. Погледни колко са кротки очите и кратко. Някои кобили стават зли, но когато са кротки, са много добри. Не липах на глава под ръката на Били и потърка шията си между ръката и тялото му. Сега ще трябва да бъдеш много мил към нея, каза Били. Колко още ще трае? Попита Джоди са за тайн дъх. Мъжът преброи пипнешком на пръсти. Около три месеца, каза той гласно. Не може да се определи точно. Понякога е точно 11 месеца, но може да стане и две седмици по рано или месец по късно, без някой да пострада. Джоди гледаше втренчено в земята. Били, започна той нервно. Били, ще ме повикаш, когато се ражда, нали? Ще ме пуснеш и аз да стоя там, нали? Били захапа зъби крайчеца на ухото на Нели. Карл разправя че иска да почнеш от самото начало. Това е единственият начин да се научиш. Никой нищо не може да ти каже. Също както моят старец постъпи с одеалото под седлото, беше държавен доставчик на продукти, когато бях колкото тебе, и аз му помагах по малко. Един ден оставих гънка на одеалото под седлото и кожата на коня се протърка. Моят старец никак не ми се кара. Но на следващата сутрин ме уседла с 20 килограмово седло. Трябваше да водя коня и да нося седлото на гръб в най-големия пек през цялата проклета планина. Едва не ме уби, но никога вече не оставях гънки по делото. Не можех. От тогава през целия си живот, винаги, когато слагам одеяло, усещам седлото на гърба си. Джоди протегна ръка и хвана гривата на Нели. Ще ми казваш всичко как се прави, нали? Сигурно знаеш всичко за конете, а? Били се засмя. Та аз сам на половина съм кон, каза той. Майка ми умряла, когато съм се родил, и понеже баща ми бил държавен доставчик в планините и повечето време наоколо ни не е имало крави, той ми е давал най-вече конско мляко. Били продължи сериозно, и конете усещат тая работа. Нали и ти знаеш, не ли? Кобилата обърна глава и за миг го погледна право в очите. А всъщност конете почти никога не вършат подобно нещо. Сега били бък беше горд и сигурен в себе си. Похвали се, ще се погрижа да получиш добро конче. Ще гледам правилно да започнеш. И ако правиш каквото ти казвам, ще имаш най-добрия кон в окръга. Това накара Джоди да се почувства трогнат и горд, толкова горд, че като се връщаше в къщи, той подгъваше колена и поклъщаше рамене, също както правеха с и прошепна, ехей, ей ти, черни демоне. Поспокойно, стъпвай по земята. Зимата дойде изведнъж. Няколко кратки превалявания и след това силен непрекъснат дъжд. Хълмовете загубиха сламения си цвят и почерняха от водата, а зимните потоци шумно започнаха да се спускат из каньоните. Показаха се печурки и пърхутки, а срещу коледа се подаде нова трева. Но тази година коледа не беше най-важния ден за Джоди. Един неизвестен още ден през януари бе станалоста, около която се въртяха месеците. Когато започнаха дъждовете, Джоди вкара Нели в една клетка на обора, хранеше всяка сутрин с топла храна, четкаше и я вчесваше. Кобилата толкова много се подо, че Джоди се разтревожи. «Ще се пръсне», каза той на Били. Били сложи силната си квадратна ръка върху подутия корем на Нели. «Пипни тука», каза той тихо. «Можеш да усетиш как мърда». Сигурно ще останеш изненадан, ако са кончета близнаци. Така ли мислиш? Извика Джоди. Мислиш ли, че ще бъдат близнаци, а били? Не, не мисля, но понякога и това става. През първите две седмици на януари валеше непрекъснато. Когато не беше на училище, Джоди прекарваше по-голямата част от времето си в клетката снели. По 20 пъти на ден слагаше ръка на корема и кратко да усети как мърда кончето. Нели ставаше все понежна към момчето, все повече се сприятеляваше. Търкаше нос си в него. Когато Джуди влизаше в обора, тя тихичко изцвилваше. Един ден и Карл Тифлин дойде в обора с Джуди. С възхищение огледа разчесаната дореста козина и попипа твърдата плът по ребрата и шията на кобилата. Добра работа си свършил, каза той на Джуди. Това беше най-голямата похвала, на която бе способен. Часове след това Джоди бе изпълнен с гордост. Дойде 15 януари, а кончето не се роди. Дойде и 20, стомаха на Джоди заседна бучка страх. Дали всичко е наред? Попита той били. О, разбира се. И отново попита. Сигурен ли си, че всичко ще бъде наред? Били погали кобилата по шията. Тя неспокойно поклати глава. Казах ти... Че не винаги се раждат за едно и също време, Джуди трябва просто да почакаш. Когато дойде краят на месеца и Нели още не бе родила, Джуди обезуня. Тя беше толкова наедряла, че дишаше тежко, а ушите и кратко бяха събрани и штракнали, като че болеше глава. Джуди започна да спи спокойно, а сънищата му станаха объркани. През нощта на 2 февруари момчето се събуди с плач. Майка му извика, Джуди, сънуваш нещо. Събуди се и пак заспи, но Джоди беше обзет от ужас и отчаяние. Полежа тихо някое време, като чакаше да заспи отново майка му, след това навлече дрехите си и се измъкна навън с боси крака. Нощта беше тъмна и мъглива. Ръмеше ситен като дъжд. Кипарисът и бараката изкочиха от мъглата и отново потънаха в нея. Вратата на обора изкърца, когато Джоди отвори, нещо, което никога не се случваше с нея през деня. Той отида до полицата и намери фенера и тенекияната котия кибрит. Запали фитила и мина по дългата, покрита със лама пътека до клетката на Нели. Тя се беше изправила. Цялото и кратко тяло се поклъщаше. Джоди я извика, «Ей, Нели, о, Нели!» Но тя не престана да се поклъща и не се обърна да го погледне. Когато момчето пристъпи в клетката и докосна шията и кратко, тя потръпна под ръката му. Тогава откъм сеновала над клетката се разна гласът на Били Бък. Джуди, какво правиш там? Джуди се отдръпна и извърна жален поглед нагоре, към гнездото в сеното, където лежеше Били. Мислиш ли, че нищо и кратко няма? Нищо и кратко няма, разбира се. Нали няма да позволиш да стане нещо лошо? Били, съвсем сигурно, нали? Били изръмжа надолу към него. Казах ти, че ще те извикам и ще те извикам. А сега се връщай в кревата и престани да безпокоиш кобилата. Достатъчно работа си има и без ти да и кратко висиш на главата. Джоди се сви отуплаха, защото никога не бе чувал Били да говори с такъв тон. Реших само да дойда да погледна, каза той. Събуди се! Гласът на Били поумекна. Добре, върви да лягаш. Не искам да я безпокоиш. Казах, че ще се погрижа да имаш добро конче. Хайде! Върви сега. Джоди бавно излезе от обора. Загаси фенера и го постави на полицата. Нощната тъмнина и ледената мъгла се блъснаха и го обгърнаха. Искаше му се да вярва на всичко, което казва Били, както му вярваше, преди да умре понито. Мина малко време преди заслепените му от слабата светлина на фенера очи да да различат нещо. Влажната земя смрази босите му крака. Накацалите кипари са пойки и сгъргориха леко от уплаха, а двете кучета изпълниха дълга си, втурнаха се слай навън, защото мислеха, че под дървото се промъкват койоти. Когато минаваше през кухнята, Джоди се препъна в един стол. Карл извика от спалнята. Кой е? Какво става там? А миси Стивлин каза сънливо. Какво става, Карл? В следващия миг Карл излезе от спалнята със свещ в ръка и откри Джоди, преди той да успее да си легне. Какво правиш навън? Джоди срамежливо се извърна. В душата на Карл за гневът, че са го събудили, се пребори с одобрението. Слушай, каза най-после той. По тия места няма човек, който да разбира от кончета повече, отколкото били. Остави на него тази работа. От устата на Джоди се изтръгна, но понито умря. Стига си го обвинявал за това, каза строго Карл. Ако били не може да спаси някой кон, Значи, че конят изобщо не може да бъде спасен. Мисис Тифлин извика. Накарай го да се обърше краката и да ляга. Карл. Утре цял ден ще му се спи. На Джуди му се стори, че току-що бе затворил очи, когато го разтърсиха силно за рамото. До него стоеше Били фенер. Ставай! Каза той. Побързай! Били се обърна и излезе тичешко му стаята. Мисис Тифлин извика. «Какво става? Ти ли си, Били? Да, госпожа. Дойде ли и кратко времето на Нели? Да, госпожа. Добре тогава, ще стана и ще стопля малко вода, случай, че ти дотрябва». Джоди толкова бързо навлече дрехите си, че излезе от задната врата, преди люлещият фенер на Били да бе изминал половината път до обора. По билото на планината се виждаше блясъкът на зората, но в долината на ранчото още не бе проникнала светлина. Джоди стича като обезумел след Фенера и догони били точно когато той стигна до обора. били закачи Фенера на един гвоздей до клетката и свали синята си дочена дреха. Джуди видя, че под нея имаше само риза без ръкади. Не ли стоеше изправена, неподвижна, вдървена? Цялото и кратко тяло се сви от болка. Спазмата премина. След няколко мига отново започна и пак премина. Били нервно измърмори. Нещо не е вред. Голата му ръка изчезна. О, Божичко, каза той. Не е наред. Спазмата отново се появи и този път били се напъна. Мускулите по ръката и рамото му изпъкнаха. Дърпаше силно, почелото му избиха капки пот. Нели ли от болка? Били мърмореше. Не е както трябва. Не мога да го обърна. Съвсем не е както трябва. Съвсем наопаки е, той втораче сърдито очи в Джоди. Внимателно, съвсем внимателно пръстите му поставиха диагнозата. Бузите му се изпънаха и посивяха. Една минута, която продължи много, той гледа въпросително Джоди, който се бе отдръпнал от клетката. След това били пристъпи към полицата под отвора за тор и с влажната си дясна ръка взе един чук за подковаване. Джоди, каза той, момчето стоеше неподвижно и тъпо се вглеждаше в него. Излез вън, казвам ти. Ще стане късно. Джоди не помръдна. Тогава Били бързо отида до главата на Нели. Обърни се, дявол да те вземе, обърни се. Този път Джоди се подчини. Обърна глава. били прегракнало да шепне в клетката. После чокухия шум на смачка на кост. Нели остро изцвили, Джоди погледна назад и успя да види как чукът втори път се издига и се стоварва върху плоското чело. Нели тежко падна на страна и известно време трепереше. Били скочи към издутия корем. Големият джубен нож бе в ръката му. Той издърпа кожата и вмъкна в нея ножа. С усилие разряза коравия корем. Въздухът се изпълни с миризма на топли, живи вътрешности. Другите коне се дърпаха от веригите, свиляха и ритаха. Били хвърли ножа. Двете му ръце потънаха в ужасната разкъсана дубка и измъкнаха голям бял вързоп, от който капеше. Зъбите му разкъсаха булото. През разкъсаното място се подаде черна главичка и гладки, влажни ушички. Шумно бълбукане някой пое въздух, после още веднъж. Били свлече булото, намери ножа и отряза пъпната връв. Замик задържа черното конче в ръцете си и се загледа в него след това прекоси бавно и го положи на сламата в краката на Джоди. От лицето, ръцете и гърдите на Били капеше нещо червено. Тялото му тръпнеше, а зъбите му тракаха. Гласът му се бе загубил, говореше с прегракнал шепот. «Ето ти твоето конче!» «Бях ти обещал!» «Ето ти го!» «Трябваше така да постъпя, трябваше!» Той спря и погледна през рамо в клетката. Върви да донесеш топла вода и гъба, пошепна той. Измий го и го подсуши, както би сторила майка му. Ще трябва да го храниш от ръка. Но твоето конче дойде, както ти го обещах. Джоди се вгледа глупаво във влажното, задъхващо се конче. То протегна брадичка и се опита да повдигне глава. Безизразните му очи бяха тъмно сини. Дявол да те вземе, извика били. Ще отидеш ли за вода? Ще отидеш ли? Тогава Джоди се обърна и тичешко ми излезе от обора в утринната светлина. Болеше го всичко от гърлото до стомаха. Краката му бяха вдървени и натежели. Опита да се зарадва на кончето, но кървавеното лице и неспокойният уморен поглед на Били Бък се рееха във въздуха пред него. Едно каньон, дълбок пролум. Б. Пъра, 2 Две. Името на голям универсален магазин. Б.П.Р. 3. Селинъс Уикли Седмичник на град Б. Б.П.Р. 4. Родео, Състезания между кълбой поезда и хвърляне на ласо. Б.П.Р. Бисерът. В града разказват историята на големия бисер, как бил намерен и как бил отново изгубен. Разказват за рибаря кино, за жена мухуана и за детето им Койотито. Тъй като тази история се е разказвала много често, тя се е вкоренила в съзнанието на всеки човек. И както във всяка история, разказвана много пъти, която живее в сърцата на хората, в нея има само хубаво и лошо, само добро и зло, само черно и бяло и никакви полутонове. Ако тази история е притча, може би всеки ще я разбере по-своему и всеки ще види в нея собствения си живот. Но каквото и да представлява тя, в града разказват, че – ай! Кино се събуди в предутринния мрак. Звездите още светеха и денят прозираше като бледа ивица светлина над източния хоризонт. Петлите вече пееха и свинете, станали в зори, бяха започнали неспирното сировене и склонъка и треските с надеждата, че някъде ще намерят нещо за ядене, което преди не са забелязали. Край колибата от клони, в гасталака от дюни едно, чуроликаше и пърхаше скрилца ято малки птички. Кино отвори очи и погледна първо белещия се квадрат, входа на колибата, после вързаното за тавана сандаче, в което спеше койотито. Накрая той изви глава към Хуана, жена си, която лежеше на ругуската до него, завила със син иншално гърдите и кръста си. И Хуана бе отворила очи. Кино напомнеше някой път да се събудил и да не е срещнал погледа на Хуана. Тъмните и кратко очи проблясваха като малки звездички. Тя го гледаше и това се случваше винаги, когато той се събуди. Кино Чулекия плисък на утринните вълни по брега Техният штум бе много приятен. Кино отново затвори очи, за да слуша по-добре звучащата в ушите му музика. Може би така правеше само той, а може би и всички хора от неговото племе. Преди много години хората от неговото племе са били големи съчинители на песни Всичко, каквото виждали, мисляли и вършели, се претворявало в песен. Това било много отдавна, но песните се бяха запазили и до сега. Кино ги знаеше до една, а нови песни нямаше. Това обаче напречеше на всеки да си има своя собствена песен. Ето и сега в главата на Кино звучеше песен, ясна и тиха, и ако той изпееше някому, бия нарекал песен на семейството. Но си Кино бе завил с края на отделото, за да не диша влажния въздух. Очите му се устремиха към мястото до него. Откъдето идваше лекият звук. Беше Хуана, която ставаше почти безшумно. Крачайки с мускулестите си боси крака, тя се приближи до съндъчето, в което спеше Койотито, наведе се и каза нещо нежно. Койотито погледна нагоре за миг, затвори очи и отново заспа. Хуана отида до издълбаното в земята огнище, отрина един въглен, почна да го разпалва, да чупи наситно клонки и да ги слага в огнището. Кино също стана и загърна с отялото главата, нос и раменете си. Пъхна крака с и излезе да гледа и изгрева на слънцето. Той приклекна до вратата и зави с крайщата на одеялото коленете си. Видя как високо в небето над залива, като ярки петна, блеснаха малки облачета. При Кино дойде козата, тя го подуши и втренчи в него студените си жълти очи. Зад гърба му хуана разпалива глена. Лумна огън и огнени копия заискачаха през цепнатината на колибата. Светлина като трептящ квадрат легна пред хода и кратко. Една закъсняла нощна пеперуда се стрелна вътре, към огъня. Песента на семейството зазвуча зад кино. Нейн ритъм бе ритъмът на хромела А2, на който Хуана емелеше царевица за сутрешните питки. Сега вече бързо се развиделяваше. бледа светлина, руменина. Сияние и накрая ослепителен пожар, слънцето заплува над залива. Кино погледна надолу, за да предпази очите си от силния блясък. Той чу как хуана разплесква питките и усети приятната и миризма в сада за печене. По земята пълзяха припряно мравки, големи, черни, слъскави тълца и малки, сивопепеляви, пъргави. С величието на Бог Кино гледаше как една сивопепелява мравка отчаяно се мъчеше да се измъкне от капана който и кратко бе изровил в пясъка един мравоят. Маршевото страхливо куче се приближи до кино и когато той го повика ласкаво, то се свина кълбо до него, грижливо намести опашка над лапите си и леко положи глава върху козината. Кучето беше черно, с злати сто жълти петна над очите като вежди. Утрото беше най-обикновено и все пак никакво друго утро не можеше да се сравни с него. Киночо скърцане на въже, хуана взе и отито от вързаното засава на съндъче, Уми детето изгъната кашала си, че то да бъде до самите и кратко гърди. Кино видя всичко това, без да поглежда. Хуана тихо запя една стара песен, която се състоеше само от три тона с безкрайна смяна на интервалите между тях. Тази песен бе също част от песента на семейството. Нейна на част. Понякога тя предизвикваше болка, която свиваше гърлото и сякаш говореше. Ето сигурността, ето сърдечността. Ето всичко. Отвъд оградата от клони имаше други колиби, и от тях също излизаше дим и долитаха звуците на приготвяната закуска. Но това бяха други песни, свинете там бяха други и стопанките, други. Кино бе млад и силен, и черните коси се спускаха по бронзовото му чело. Очите му бяха топли, пламенни и блестящи, а мустаците редки и остри. Той смъкна делото от носи. Защото нездравият нощен въздух омекна и сега колибата се къпеше в златни слънчеви лъчи, край оградата два петала, разперили криле, най шии, се гугушеха един срещу друг и се плашеха с лъжливи наскоци. Нима такива петли умеят да се бият. Тате не са бойни, кино ги наблюдава една-две минути, а после погледна натам, където от залива към хълмовете се мържелееше едва едва в небето ято диви гълъби. Светът се бе пробудил и Кино стана и влезе в колибата си. Когато той се появи на входа, Хуана се изправи, тя се бе навела над плъмтящото огнище. Жената отново сложи койотино съндъчето му, разреса черните си коси, сплети ги в две плитки, завърза краищата им с тънка зелена панделка. Кино приклекна до огнището, свина руло една топла питка, натопя в соса и я изяде. Пина и малко полк три и това беше цялата му закуска. Обикновено той не закусваше с изключение на празничните дни и на един тържествен ден, в който изяде толкова много сладки, че едва не умря от преяждане. Когато кино се нахрани, Хуана се върна до огъня и също закуси. Те си размениха две-три думи, но стрували си да хъбиш думи, щом говоренето всъщност е само навик. Кино доволно въздъхна и с това разговорът свърши. Слънцето топлеше с лъчите си колибата, прониквайки на дълги ивици през цепнатините и кратко. Една такава ивица падна върху съндъчето, в което лежеше Койотино, и върху въжетата, които го крепяха. Едно едва забележимо движение привлече към съндъчето погледите на кино и хуана. Бащата и майката замръзнаха на местата си. По въжето, с което бе вързано за тавана съндъчето на Койотино, бавно пълзаше надолу Скорпион. Опашката с жилото му беше изпъната и той можеше всеки миг да го забие. Дъхът щеше да се изтръгне със свистена от ноздрите на кино, но той отвори уста, за да го спре. И в този момент оплахата напусна очите му, а в тялото му. В главата на кино зазвуча нова песен – песента на злото, мелодията на врага, на зложелателя на семейството, див, потаен, опасен напев, а заедно с тази песен, но потихо, като жаловит плач, селеше песента на семейството. Скорпионът леко пълзаше надолу по въжето към съндъчето. Хуана едва чуто шепнеше древно заклинание и стиснала зъби, изрече поясно, «Света Бългородице!», но кино не стоеше неподвижен. Тялото му безшумно се плъзгаше напред, безшумно и плавно. Ръцете му бяха протегнати с дланите надолу, а очите – приковани Скорпиона. Койотито се смееше и протягаше ръчичка към животното. Скорпионът усети опасността. Когато Кино беше вече съвсем близо. Той спря да се движи и опашката му срезки, кратки движения се вдигна над гърба и на нея блесна извитото като дагажило. Кино застана като вкаменен. Той чу как Хуана отново зашепна древното заклинание, чу и злия напев на врага. Не биваше да мърда, преди Скорпионът да мръднал, а животното усещаше надвисналата над него смърт. Ръката на бащата се протегна напред, много бавно, много плавно. Опашката с жилото подскочи нагоре. И в тази минута смеещият се Койотито разклати въжето и скорпионът падна. Ръката на бащата се стрелна, но не можа да хване скорпиона. Той падна на рамото на детето, задържа се там и заби жилото си. Следващия миг Кино сграбчи скорпиона и ръмжейки, го сплеска в ръцете си. Хвърли пихтията на пода и я удари сам рук. А койотито запища от болка. Кино удря и тъпка врага. Докато той се превърна в жалки останки и мокро петно, бе оголил зъби, очите му яростно плъмтяха, а в ушите му гърмеше песента на врага. Но детето беше вече в ръцете на Хуана. Тя намери ухапаното място, започнало вече да почервенява. Долепи до раничката усни, засмука силно, плю и отново засмука, а койотито не преставаше да пищи. Кино се въртеше край тях, не знаеше какво да прави и само пречеше на Хуана. Съседите дотичаха. Чули писъците на детето. Те сяка си изляха като поток от своите колиби. Братът на кино Хуан Томас, дебалата му жена Аполония и четирите им деца се спряха на вратата и задрастиха входа. Зад тях надничаха другите, а едно малко момченце се провря между краката на възрастните, за да види какво става. Тези, които стояха отпред, предадоха на унези, които бяха зад тях. Скорпион. Детето е охапано от Скорпион. Хуана за миг спря да смуче охъпаното място. Раничката леко се бе увеличила и побеляла по краищата от смукането, а червеният ток бе образувал твърдо лимфатично мехурче. Всички тези хора знаеха какво значи Скорпион. Възрастните тежко боледуват, а децата бърже умират. Те знаеха, че отначало ще има отток, треска и спазми в гърлото, а след това стомашни колики и после, ако отровата е проникнала дълбоко, койотито ще умре. Но пърливата болка от ухъпването отслабваше. Писъците на койотито преминаваха в стонове. Кино често се бе очудвал на желязната воля на своята спокойна, крехка жена. Покорна, сдържана, бодра и търпелива, извила гръб от болки, тя бе родила детето без нито един стон. Умората и глада понасеше едва ли не по-леко от самия кино. Можеше да кара кано като силен мъж. И ето сега Хуана стори нещо съвсем неочаквано. Докторът, каза тя, «Иди за доктора», тази дума стигна до ушите на съседите, струпали се в малкото дворче за оградата? И те заповтаряха, «Хуана иска доктор, странно нещо, не бивало нещо, да иска доктор, а ако го доведат, това ще бъде същинско чудо». Докторът никога не идва, когато го викат колибите. «А и защо ще идва, що лекува богаташите, които живеят в тухлените къщи в града?» И болните му са толкова много. «Той няма да дойде», казаха хората на двора. «Той няма да дойде», казаха хората на входа на колибата и Кино помисли също като тях. «Докторът няма да дойде», каза Кино на Хуана. Тя го погледна със студени като на лъвица очи. Койотито беше първата и кратко рожба, Койотито беше за нея почти всичко на света. И Кино почувствува решителността на Хуана и напевът на семейството зазвуча в главата му с металически тембър. Тогава ние ще отидем при него, каза Хуана и натъкми тъмносиния си шал на главата, направи от единия му край нещо като люлка и положи там куютито, а с другия край засенче очите на детето, за да не му блести светлината. Хората на входа се дръпнаха назад, блъскайки онези, които стояха зад тях, за да и кратко сторят път. Кино тръгна след нея, минаха през вратичката и поеха по коловоза на пътя, а съседите се проточиха след тях. Всички се чувствуваха на Кино и Хуана. Бедняците крачеха бързо и тихо към центъра на града, начало вървяха Хуана и Кино, зад тях Хуан Томас и Аполония, която поклащаше при бързия ход грамадния си корем. После се точеха съседите, а децата тичаха отляво и отдясно. Жълтото слънце хвърляше пред тях черните им сенки и те стъпваха върху тези сенки. Процесията достигна мястото, където колибите свършваха и започваше градът с тухлените къщи. Къщите с груби фасади и прохладни градини с бълбукаща вода и бългенвилии. Покрили стените с виолетови и керемиденочервени и бели цветове. От тези скрити за окото градини долиташе песен на птички, затворени в клетки и плисък на студена вода по напечените плочи. Процесията прекоси обления с ослепителни слънчеви лъчи площад и мина край черквата. Тя се бе увеличила и на унези, които бърже се прилепваха към нея, се казваше тихо, че детето е охапано от скорпионни, че бащата и майката го носят при доктора. И новодошлите, особено просеците пред черквата, които бяха големи специалисти по финансовите въпроси, бързо погледнаха вехтата синя пола на хуана, видяха дубките по шала и кратко. Оцениха зелената панделка на плитките и кратко, определиха преди колко години е купено отделото на кино. Колко пъти са прани дрехите му и убедили се, че родителите на детето са бедни. Тръгнаха заедно с другите да видят каква драма ще се разиграе. Четиримата черковни просеци знаеха всичко, каквото ставаше в града. Лицата на младите жени, които отиваха на изповед, бяха за тях отворена книга и когато излизаха от черква, просеците веднага откриваха естеството на греховете им. Те знаеха дори най-малките клюки и няколко големи престъпления. Спяха на обичайното си място, сянката на черквата, и виждаха и тези, които влизаха с кришом в храма да търсят отеха. Познаваха и доктора. Познаваха неговото невежество, жестокост, алчност, склонности и грехове. Знаеха несполучливите аборти, знаеха и това, че дава за милостиня само дребни монетите виждаха как влизат в черквата труповете на неговите пациенти, и тъй като утрената беше свършила и вече нямаха много работа. Просеците... Тези науморни търсачи на точни сведения за ближните се присъединиха към процесията, любопитни да разберат как ще постъпи дебелият мързалив доктор с детето на бедните хора, ухапано от скорпион. Бързата процесия стигна до голямата порта на доктора. От двора долитеше плисък на вода, песен на птички, затворени в клетка и шум от метене на плочи с дълги метли. От къщата на доктора се носеше ароматна миризма на пържен бекон. Кино се спря нерешително за миг. Докторът не беше от неговото топлеме. Той принадлежеше към расата, която почти 400 години бе избивала, обричала на глад, грабила и презирала хората от расата на кино и така ги бе наплашила, че бедняците със свито сърце приближаваха тази врата. И както винаги, когато му предстоеше среща с човек от тази раса, кино се почувства слаб, плах и заедно с това озлобен. Гневът и страхът винаги вървяха ръка за ръка. Кино полесно би убил доктора, отколкото да говори с него, тъй като хората от расата на доктора се отнасяха към Кино и съплеменниците му като към животни. И когато Кино вдигна дясната си ръка към желязната халка на портата, гневът забушува в гърдите му, в ушите му загърмя напевът на врага и той здраво стисна усни. Но лявата му ръка неволно се протегна към шапката, за да свали. Желязната халка изтрака опортата. портата. Кино свали шапката и зачака. Койотито тихо застена в ръцете на хуана и тя нежно му прошепна нещо. Тълпата се струпа около тях, за да види и чуе по-добре всичко. След миг голямата порта леко се открехна. Кино видя през отвора зелена прохладна градина и малък, плискащ се водоскок. Човекът, който надзърна отвътре, беше от неговата раса. Кино заговори с него на древния език на тяхното племе. «Малкият първата мирожба рожба го Скорпион», каза Кино. Трябва му опитен лекар. Портата се попритвори и слугата отказа да говори на древния език. Почакай малко, отвърна той. Ще отида да попитам. И като затвори вратата, сложи отвътре разето. Ослепителното слънце разхвърли многото черни хорски сенки по бялата ограда. Докторът седеше на високото легло в стаята си. Той бе облечен с червен халат от Емуаре, който си бе донесъл от Париж и който сега му ставаше тесен на градите. Ако го закопчеше, на коленете на доктора лежеше сребърен поднос с сребърна каничка за шоколад и чаша от най-фин порцелан. Тя изглеждаше смешно малка, когато той взимаше седрата си ръка, като я държеше с крайчеца на палец и показалеца, а останалите три пръста разпърваше, за да не му пречат. Очите му бяха потънали в малки, подпухнали възглавнички, а устните – недоволно отпуснати. От година на година докторът ставаше все по-дебел и гласът му загрубя защото гърлото му бе потънало в тластини. На масичката имаше малък ориенталски гонг и купичка с цигари. Мебелите стаята бяха масивни, тъмни, мрачни. Картините – с религиозно съдържание. Имаше и голяма цветна фотография на покойната му жена, която бе в рая, ако мястото там можеше да се откупи с литургиите. Поръчени и платени по силата на нейното завещание от собственото и кратко имущество. На времето докторът, макар и за кратко, беше станал частица от големия свят и целият му живот в последствие бе изпълнен със спомени, пропити стъга по Франция. Тогава, хваляше се той, аз живеех като цивилизован човек, искайки да кажа с това, че скромните му средства са му позволявали да си държи любовница и да се храни в ресторанти. Той си наля втора чаша шоколад и разчупи с пръсти един сладък бисквит. Слугата се приближи до отворената врата на стаята и се спря там, чекайки да го забележат. Какво има? Попита докторът, дошъл ли някакъв индианец с дете? Казва, че детето било ухапано от Скорпион. Доктора не беше спил шоколада, но стави чашата на подноса, преди да даде воля на гнев си. Аз сякаш нямам друга работа, та ще лекувам индианци, ухапани от насекоми. Аз съм лекар, а не ветеринар. Да, господарю, рече слугата. Има ли пари? Попита докторът. Разбира се, не. Те никога нямат пари. Аз, единствена аз, целият свят трябва да работя даром. Омръзна ми вече това. Върви да разбереш, има ли пари. Като отида до портата, слугата открехна и погледна през отвора тълпата, която чакаше отговор. Този път той заговори на древния език. Имаш ли пари, за да платиш за лекуването? Кино пъхна ръка в тайния джоб някъде под наметалото си. Той измъкна оттам една хартийка. Сгъната много пъти. Гънка след гънка я е разви и накрая се оказаха 8 дребни уродливи бисера, грозни и сиви като малки язви, плоски, с нищожна стойност. Слугата погледна в хартийката с бисерите и отново затвори портата, но този път не се бави дълго. След малко отвори портата само толкова, колкото да пъхне през нея хартийката. Докторът излезе, каза той. Повикаха го при един тежко болен. И бързо затвори портата защото го беше срам. Вълна от срам премина и сред тълпата, тя почна да се топи. Просиците се върнаха на стъпалата на черквата, бездалниците отидоха да търсят интересни случки другаде, а съседите си тръгнаха, за да не смущават с присъствието си кино, посрамен пред всички. Кино и Хуана, изправени един до друг, дълго стояха пред портата. Кино бавно си сложи шапката, която бе свалил в знак на почитание. После изведнъж със сила удари съмропортата и очудено погледна разранените си стави и кръвта, която се стичаше между пръстите. Едно тюна, вид кактус, чиято родина са Антилските острови. Б. Пъра. Две хромел, ръчна мелница от два кръгли камъка с дървена дръжка на горния камък. Б. Пъра. Р. Три пулк, мексиканско питие от ферментирал сок на както столетник. Б. П. Втори. Градът бе разположен на едно широко остие и старите му жълти къщи достигаха до самия бряг на залива, върху който лежаха изтеглените от водата на яритски канута, бели и сини, служили на не едно поколение, защото ги мажеха твърдо като черупка непромокаемо вещество, тайната на чието приготовление знаеха само рибарите. Канутата бяха с високи бордове, хубави, извити отпред и отзад и шпанго от едно в средата, където можеше да се прикрепи мачта с малко триъгълно платно. Брегът бе покрит с жълт пясък, а до самата вода, с водорасли и раковини. Свиращи раци шушнеха и цвъртяха в дубките си в пясъка, а по малки омарито изкачаха, то отново се скриваха в миниатюрните си обежища сред черупките и пясъка. Морското дъно гъмжеше от всякакви пълзещи, плуващи и растящи отвесно твари. Тихите вълни люлееха кафявите водорасли и поклащаха зелената морска трева, за чието стъбла здраво се държаха малки морски кончета. Отровните риби, пъстрите ботете, лежаха на дъното в легла от морска трева, а светлите плуващи раци бързо се носеха над тях. Гладните кучета и свинея постоянно тършуваха по брега с надежда прилива да изхвърли на сушата някоя умряла риба или морска птица. Беше още рано утро, но мъглявата умара вече се бе появила. Трептящият въздух, който увеличава някои предмети, а заличава напълно други, Себера слал над целия залив и в тази трептяща вълна всичко изглеждаше призрачно, измамно за окото и морето. И сушата придобиваха кристална яснота и в същото време мъглявост като на сън. Може би за това хората, които живееха край залива, вярваха повече на въображението и вътрешния си глас, отколкото на очите си. Очите ги заблуждават за разстоянието, за истинските очертания на предметите и изобщо за всичко. Срещу града, от другата страна на устието, Една група мангови дървета се виждаше ясно и релефно като телескоп, а друга група като мътно-чернозелено петно. Част от отсрещния бряг на залива се губеше в мъглата и се сливаше с водата. Във всичко, което възприемаше окото, нямаше ни най-малка частица реалност, ни най-малко доказателство, че действително виждаш нещо. И хората, които живееха край залива, смятаха, че навсякъде така и то им се струваше странно. Над водата лежеше медночервена умара. Палещото сутрешно слънце я пронизваше с лъчите си и тя трептеше с ослепителен блясък. Колибите на рибарите се намираха в дясната част на града, но не на самия бряг, а малко по-далеч от него и канутата бяха изтеглени на пясъка срещу тях. Кино и Хуана бавно слязоха до брега и приближиха каното на Кино, единствената ценност, която притежаваше той на този свят. Каното беше много старо. Дядото на Кино го бе докарал от Найерит и предал на бащата на Кино, а той – на сина си. Каното беше и собственост на Кино, и негов източник на препитание, тъй като мъжът, който притежава лодка, може да обещае на жена си, че тя винаги ще има храна. Каното е крепост срещу глада. Всяка година Кино отново го намазваше с твърдото като черубга вещество по тайния метод, който също бе наследил от баща си. И сега той се приближи до каното и както винаги докосна нежно нос му. Остави камъка, с който се гмуркаше под водата, кошницата и двете въжета на пясъка до каното. После сгъна на металото си и го хвърли на нос на лодката. Хуана сложи койотито върху на металото и го завишала, за да го запази от палещото слънце. Койотито плачеше, но токът бе нараснало от рамото към шията и по духото. лицето беше подпухнало и гореше. Хуана нагази във водата. Тя събра малко кафяви водорасли, направи от тях плоска влажна лапа, наложи я на отекулото рамо на детето и този лек с нищо не бе по-лош, а дори бе и по-добър от лековете на доктора. На този лек му липсваше само докторският авторитет, защото беше прост и не струваше нищо. Стомашните колики не се появиха. Вероятно Хуана бе и смукала на време отровата от раничката. Но не бе успяла да измуче заедно с нея своята тревога за първата си рожба. В молитвите и кратко нямаше молба за оздравяването на детето. Тя се молеше Кино да намери бисер, с който да платят на доктора за лечението на койотито. Тъй като мислите на хората, които живееха около залива, бяха също тъй нереални, както миража над него. Кино и Хуана плъзнаха каното по брега и когато носът му се потопи потопива водата, Хуана седна в него, а Кино продължи да го бута докато то заплава по водата, леко разклатено от една малка вълна. Тогава двамата дружно потопиха двойните весла в морето, каното забразди водата и засъска от бързото движение. Другите ловци на бисери отдавна бяха излезли в морето. След малко той ги видя в омарата да се носят в купон с лодките си над плитчина с бисерните миди. Слънчевата светлина се просеждаше през водата до самото дъно, където по камъните, осияни с щупени, отворени раковини, бяха налепили бисерни миди с кадрави мантии. Това беше плитчината, която преди години бе издигнала краля на Испания между първите владетели в Европа – плитчината, която му бе доставила средства за водене на война и бе облякла в по-злата черквите за спасение на душата му. Сиви миди, с надиплени като поли черубки, сполепнали диплите на черубките и малки водорасли, по които се катереха дребни раци. Ако в мускулните гънки на такава мида случайно попадна песечинка, тя предизвиква дразнене и мидата, за да се защити от чуждото тяло, го обвива с пласт гладко емайлово вещество. Щом започне това, мидата не престава да обвива чуждото тяло, докато някоя приливна вълна не го изхвърли от нея или докато не загине самата мида. Цели столетия хората гмуркат под водата, откъсват мидите от морското дъно. Разтварят черупките им и търсят пасечинки, облечени с емайлово вещество. Ята риби се навъртат около пличините с бисерни миди. Те ядат хвърлените обратно в морето от ловците миди и кълват блестящите зърна между черупките им. Но образуването на бисерия е случайност и такава находка щастие, леко поощрение от християнския бог или езическите богове, или пък едновременно и от единия, и от другите. Кино имаше две въжета, едното завързано за, за тежък камък, а другото за кошница. Той свали ризата и панталоните си и сложи шапката си на дъното на каното. Водата беше гладка като масло. В едната си ръка Кино взе камъка, а в другата – кошницата и плъзна крака през борда, а камъкът го завлече на дъното. Въздушните мехури закипяха над него, сетне водата си избистри и той почна да вижда добре. Горе кадравата водна повърхност блестеше като огледало и ловецът виждаше дъната на канутата, врязали се в нея. Кино се движеше внимателно, за да не размъти водата с тиня или пясък. Той пъхна крак през клупа на въжето, завързано около камъка, и ръцете му заработиха бързо, откъсвайки мидите една по една, то по няколко наведнъж. Кино ги слагаше в кошницата. На някои места мидите бяха така здраво залепнали една за друга, че се откъсваха на цели снопчета. Племето на Кино бе възпяло всичко, което се случваше или съществуваше в живота му. То бе се чинило песни за рибите, за разгневеното и тихото море, за светлината и мрака. За Слънцето и Луната и тези песни се таяха в съзнанието на Кино и племето му, всички до една, дори забравените. И сега, когато Кино пълнеше своята кошница, в главата му звучеше песен и ритъмът на тази песен беше разтоптяното му сърце, което черпеше кислород от дъха, задържан в гърдите, а мелодията и кратко сивозелената вода. Дребните, бързо движещи се морски животни и атата риби, които долитаха и отминаваха. Обаче дълбоко в тази песен звучеше друга. Полугласно, едва чуто, но непрестанно, нежна, потайна, настойчива, почти заглушавана от основната мелодия. Това беше песента на бисера, който може би ще бъде намерен. Тъй като всяка Мида, хвърлена в кошницата, може да съдържа бисер. Шансът беше против, но щастието и боговете можеха да бъдат за. Икино знаеше, че там горе, в каното, хуана извършва магия с молитвата си. Лицето и кратко е неподвижно, мускулите. Напрегнати, тя иска да изтръгне щастието на сила, да го грабна от ръцете на боговете, защото го и кратко е нужно, отокът на рамото на койотито трябва да спадне. И тъй като нуждата от това беше голяма и желанието за него, също голямо, тихичката тайна мелодия на бисера, който може би ще бъде намерен, звучеше по-силно това утро. Цели фрази от нея ясно и нежно се вплитаха в песента на подводния свят. Гордостта, младостта и силата даваха възможност на Кино без усилие да остава под водата повече от две минути и той работеше, без да бърза, избирайки най миди, понеже те бяха обезпокоени, че им бяха здраво затворени. Малко вдясно от Кино се издигаше грамада камъни, покрита с млади, още неподходящи за лов миди. Кино заплува към камъните и там под малка издатина видя една много голяма мида. Сама, без другарки. Черупките на тази стара бисерна мида бяха леко отворени, защото я пазаше каменът издатина, и ето че в подобния на устна мускул нещо блесна с ослепителен блясък, след което черупките се затвориха. Сърцето на кино забесилно и в ушите му оглушително зазвуча мелодията на бисера, който може би ще бъде намерен. Той бавно отлепи мидата и здраво я е притисна до гърди. Освободи крака си от въжето, тялото му се издигна на повърхността и черните му коси блеснаха на слънцето. Кино протегна ръка през борда на каното и сложи мидата на дъното му. Хуана се наведе над срещу положния борт, когато Кино се качи в лодката. Очите на Кино горяха от вълнение, но следвайки приличието, той измъкна от водата първо камъка, а след това кошницата смиди. Хуана долови вълнението му и престана да го гледа. Не трябва прекалено силно да желаеш нещо. Понякога това прогонва щастието. Желай нещо. Но не много силно и бъди много внимателен към християнския бог или към езическите богове. Аладахът на Хуана замря. Без най-малко да бърза, кино извади здравия си къснош. Той погледна замислено кошницата. Може би ще е най-добре да отвори голямата мида на края. Извади от кошницата една малка мида, преряза му скула и кратко, огледа гънките на мантията и хвърли мидата във водата. И в този миг той сякаш за пръв път видя голямата мида. Коленичи на дъното на къното си, взе я в ръце и внимателно я разгледа. Ръбовете по черупката на мидата блестяха, еменейки цвета си от чердо кафяв, а върху нея имаше само две-три малки рачета. Кино не се решаваше да отвори. Онова, което бе видял, би могло да бъде просто къс от черупка на някоя мида, случайно попаднала там, или пък чиста иллюзия. В този залив с неговата лъжлива светлина иллюзиите са повече от реалните неща. Но Хуана не откъсваше очи от кино и явно не можеше повече да чака. Сложи ръка върху главата на койотито, завита с шала. Отвори я тихо каза тя. Кино ловко пъхна ножа между черупките на Мидата. Усети как мускулът и се напрегна. Заби ножа по-дълбоко, действайки с него като слост. Разряза мускула, който държеше затворени двете черупки. И отвори мидата. Подобната на устна мантия се сви конвулсивно и след това се отпусна. Кино повдигна мантията и там лежеше той, големият бисер, съвършен като луната. Той поглъщаше светлината, пречистваше я и я изпускаше обратно със сребристо излъчване. Беше голям колкото на чайка. Беше най-големият света, хуана за дъх и тихичко за стена. А в главата на кино зазвуча тайната мелодия на бисера който може би ще бъде намерен, ясно и умайно, приятно, топло и сладостно, пламенно, радостно и гътържествено. В големия бисер се отразяваха неговите мечти. Киното отдели от умиращата мида, сложи го на дланта си, затъркали го по нея и видя, че той е с безупречна форма. Хуана се приближи, за да разгледа по-добре бисера в ръката на кино. Това беше същата ръка, която той бе наранил опортата на доктора, Раздраната кожа на ставите и си сивка въбила от морската вода. Хуана инстинктивно отиде до койотито, който спеше на бащиното си на метало. Тя свали лапата от водорасли и погледна рамото му. Кино. Изписка Хуана. Той откъсна поглед от бисера си и видя, че от на рамото на сина му спада, че отровата напуска тялото на детето. Тогава Кино сви филмрук ръката си с бисера и не можа да надвие своето вълнение. Отметна глава и нададе проточен вой. Завърти очи, зави, тялото му се изопна. Хората в другите канота се сепнаха, вдигнаха глави и загребаха в надпревара към каното на кино. Едно шпанго от, напречно ребро в корпуса на кораб или лодка. Б. Пъра. Трети. Градът прилича на жив организъм. Той има нервна система, глава, рамене, нозе. Градовете се различават един от друг, два еднакви не се срещат. И емоционалният им живот тече с пълен ход. По какъв начин се разпространяват вестите из града, е загадка, която не е лесно да разрешиш. Вестите летят побързо, отколкото хлапетата скокват и хукват да ги разпространяват, по-бързо, отколкото жените си ги предават през оградите. Преди кино, Хуана и другите рибари да стигнат до колибата на кино, нервите на града затрептяха и предадоха новината. Кино намерил най-големия бисер на света. Преди са пъхтените хлапета да изрекат тези думи, майките им вече знаеха всичко. Веста бързо обходи колибите и като пенеща се вълна заля града с каменните къщи. Тя стигна до същеника, който се разхождаше из градината си, сели замисленост в очите му и му напомни, че черквата се нуждае от ремонт. Той се питаше колко би могъл да струва такъв бисер. Питаше се и дали е кръстил детето на кино, дали е венчал кино с жена му. Веста стигна до собствениците на магазините и те погледнаха към мъжките дрехи, продажбата на които не вървеше много добре. Веста стигна и до доктора, при когато бе една жена, мъчеше я на болест, а староста, макар нито тя, нито доктора да искаха да признаят това. И когато се изясни кой е този кино, лицето на доктора стана строго и в същото време приветливо. «Той е мой клиент», каза докторът. «Лекувам детето му от ухапване на Скорпион». И той леко завърки очите си, потънали в дебели турбички, и си спомни за Париж. Стаята, в която бе живял там, се появи пред замисления му взор голяма и разкошна, а съжителката му с груби черти, хубаво, добро момиче, макар за нея да не можеше да се каже нито едното, нито другото, нито третото. Докторът устреми поглед не иде в пространството край своята възрастна пациентка и се видя в един парижки ресторант, където кълнерът му отваря бутилка вино. Веста стигна рано до просеците пред входа на черквата и те доволно се захилиха, тъй като знаеха, че няма пощадър дарител на милостини от бедняка, постигнат от неочаквано щастие. Кино намерил най-големия бисер на света. В малки кантори в града седяха хората, които купуваха бисери от рибарите. Те чакаха столовете си да им донесат бисери и веднага след това започваха да се кискат, да спорят, да викат и заплашват, докато стигнеха най-низката цена, на която рибарят би се съгласил. Но и ниската цена си имаше граница и купувачите не смееха да преминат, защото имаше случаи, когато от чия лият си отиваше и подаряваше бисерите си на черквата. А когато пазърлъкът станеше и купувачите оставаха сами, неспокойно зашарваха с пръсти по бисерите и им се искаше те да ги притежават. Защото всъщност купувачите не бяха много, само един, и той държеше тези агенти в различни кантори, за да създаде впечатление, че има конкуренция. Веста стигна и до канторите на тези агенти и очите им се премрежиха, върховете на пръстите ги засърбяха, в главата на всеки от тях се появи мисълта, че шефът му няма да живее вечно и някой ден той ще заеме неговото място. И всеки от тях си представяше как с известен капитал ще може да започне самостоятелна работа. Към кино изведнъж проявиха интерес най-различни хора, такива, които имаха нещо за продаване и такива, които очакваха помощи. Кино бе намерил най-големия бисер на света. Същността на бисера се смесваше с същността на хората и тази сме отделяше странна, мътна утайка. Всеки човек изведнъж се почувства свързан с бисера на кино и този бисер се полеви в хорските сънища, размишления, сметки, планове, замисли, желания, нужди, страсти. Апетити и само един човек стоеше на пътя към тяхното съществяване. Кино, тъй че колкото и да е странно, всички го смятаха за свой враг. Веста повдигна от дъното на града нещо безкрайно черно и зло, черната матилка приличаше на скорпион, на глада, който усещаш при мириса на храна, или на чувството на самота, което изпитваш, когато любовта ти е несподелена. Отровните жлези на града почнаха да действуват и той подпухна и се издо, но Кино и Хуана не подозираха тези неща. Те бяха щастливи и развълнувани и им се струваше, че всички споделят радостта им. Хуан, Томас и Аполония наистина се радваха, а налите бяха частица от света, при вечер, когато слънцето се спусна над планините на полуострова и потъна в морето, Кино приклекна в колибата си, Хуана седна до него. Колибата бе пълна с техни съседи. Кино държеше големия бисер, той бе топъл и блестеше в ръката му. И мелодията на бисера се сливаше с мелодията на семейството, от което и едната, и другата ставаха похубави. Съседите гледаха бисера в ръката на кино и се чудеха дали такова щастие би могло да се случи на всеки човек. И Хуан Томас, който бе седнал дясно на кино, като негов брат, попита. Какво смяташ да правиш сега, когато си богат? Кино погледна бисера си, а Хуана сведа ресници и покри лицето си шала, та никой да не забележи как се вълнува. И в мътния блясък на бисера се появи всичко, за което бе мечтал кино и от което се бе отказал, тъй като то бе неосъществимо. Рибарят видя в бисера как хуана, коиотито и той столят и коленичат пред високия ултар, а свещеникът ги венчава, защото сега те ще могат да му платят. Той тихо проговори, «Ние ще се венчаем в черквата». Кино видя в бисера как ще бъдат облечени, хуана, със съвсем нов, още на умачкан шал и нова, дълга пола, под която се подаваха обувки. Всичко това се виждаше в топлия блясък на бисера. А кино е с нови... Бели дрехи, с нова шапка, не сламена, а от фин черфилдс, и краката му са също обути, не са сандали, а с обувки, които се връзват. Пък койотито. Нямаше друг като него. Той бе облечен със синьо моряшко костюмче от Съединените щати и носеше моряшка шапка, точно такава, каквато кино бе видял, когато в града пристигна параходче с туристи. Той съзря всичко това в блестящия бисер и каза, ще имаме нови дрехи. И мелодията на бисера гръмко зазвуча в ушите му като много тромпети. А после на прелесната сива повърхност на бисера се полевиха по-незначителните желания на кино. Харпун вместо онзи, който бе загубил преди година. Нов железен харпун с халка на края на дръжката и мислите му трудно можеха да направят такъв скок. И пушка защо не, що ме толкова богат? И кино видя в бисера друг кино, кино с карабина уинчестър в ръце. Това бяха най-смели, сладосни мечти. Устните му нерешително произнесоха. Пушка. Може би ще си кукя пушка. Тази пушка преодоля всички препятствия. Да си купи пушка бе невъзможно и щомкино си представи невъзможното. Хоризонтите се разтвориха пред него и той се устреми напред. Казват, че човек никога не е доволен. Дайте му това, което желая, и той ще поиска още нещо. Изтъкват го като слабост на човека, но той е едно от най-големите му предимства, което го издига над животните, задоволяващи се с онова, което имат. Съседите, силно притиснати един до друг в колибата и потънали в мълчание, закимаха в отговор на тези смели мечти. Но отзад някой прошепна. Пушка. Той ще си има пушка. Мелодията на бисера с тържествен звън ехтеше в главата на кино. Хуана вдигна поглед и широко отвори очи, очудена от коража и въображението на мъжа си. Сега. Когато Кино премина тесните хоризонти, в жилите му затече силен електрически ток. В бисера той видя Койотито, седнал на малък чин в училище, Кино бе видял веднъж точно такъв чин, гледайки през една отворена врата. Койотито беше с куртка, с бяла яка и широка копринена връзка. И не само това, Койотито пишеше на голям лист хартия. Кино погледна свире по съседите си. Синът ми ще учи в училище, каза той и съседите притихнаха. Хуана силно дъх. Очите и, устремени към кино, блестяха и тя бързо погледна койотито, който лежеше на ръцете и кратко, за да се увери дали това би било възможно. Лицето на кино пророчески сиеше. Моят син ще разтваря и чете книги, ще може да пише и да разбира написаното. Ще научи и цифрите и тогава ще станем свободни хора, защото той ще знае всичко, а от него ще се учим ние. И Кино видя в бисера, как той и Хуана са седнали край малкия огън в колибата им, а Койотито чете от една голяма книга. Ето какво ще ни даде този бисер, каза Кино. Той нито веднъж живота си не беше произнасел толкова думи наведнъж. И в миг се оплаши от многословието си. Пръстите му се сключиха над бисера и загасиха блясъка. Кино се оплаши като всеки човек, когато каже, Така ще бъде, без да е в думите си. Съседите разбраха, че пред очите им е станало голямо чудо. Те разбраха, че денят, в който кино намери бисера, ще сложи началото на ново летоброене и че за този ден ще се говори дълги години. Ако всичко, което каза кино, се сбъдне, те ще разправят как изглеждал той тогава, какво е казал и как са блестели очите му, и ще добавят, кино се бе преобразил. Някаква сила го бе обладала и от този момент започна всичко. Виждате ли какъв човек е станал сега? Сам видях всичко това. А ако плановете на Кино се провалят, същите тези съседи ще говорят така. От този момент започна всичко. Обзе го безумие и той говореше глупави думи. Да ни пази Бог от такава беда, да Господ наказа Кино, задето се разбунтува против нашия живот. Виждате какво стана с него? Сам видях как разумът го напусна. Кино погледна стиснатата си фамру ръка и видя засъхналата кръв. Образувала корица върху разранените от удара стави. Смрачаваше се вече. Хуана направи клуб на шала си подолу от детето, така че то да лежи на бедрото и кратко, отида до огнището, отрина едно въгленче, начупи и хвърли върху него няколко клонки и почна да го разпалва. Огнените езичета заиграха по лицата на съседите. Те знаеха, че и за тях е време за вечеря, но не им се искаше да си вървят. Стана почти съвсем тъмно и огънят, запален от Хуана. Хвърляше сенки по стените на колибата, когато се разна се шепот, който почна да се предава от уста, Идва отецът, свещеникът идва. Мъжете свалиха шапки и отстъпиха от вратата, а жените прикриха шаловете лицата си и наведоха очи. Кино и Хуан Томас, брат му, станаха. Свещеникът влезе, побелял стар човек с бръчкано лице и младежки, проницателен поглед. Деца за такива смяташе той тези хора и се отнасяше към тях като към деца. Кино, кротко поде той, ти носиш името на велик човек, на един от древните църковни писатели. Това прозвуча като благословия. Твоят патрон не окрутил пустинята и смекчил сърцата на твоите съплеменници. Знаеш ли това? Така е писано в книгите. Кино бързо погледна главицата на койотито, легнала на бедрото на Хуана. Ще дойде ден. Помисли си той, когато това дете ще знае какво има в книгите и какво няма в тях. Мелодията на бисера бе стихнала в главата на кино, а вместо нея сега зазвуча тихо и бавно сутрешната мелодия. Напеват на злото, напеват на врага, но този път плахо и слабо. И кино огледа съседите си, за да разбере с кого от тях е влязла тук тази песен. Свещеникът заговори отново. Казаха ми, че си намерил цяло съкровище, един голям бисер. Кино разтвори ръка. Протегне и свещеникът едва чутлахна, слисан от големината и прелеста на бисера. Той каза, «Надявам се, сина мой, че не ще забравиш да благодариш на този, който ти дари това богатство, и ще го помолиш да те води и в бъдеще». Кино мълчаливо кимна и вместо него тихо отвърна хуана. «Няма да забравим, отче! Сега ние ще се венчаем!» Така каза Кино. Тя потърси с очи одобрението на съседите и те кимнаха тържествено. Свещеникът каза, драго ми е да чуя, че първите ви мисли са мисли благочестиви Бог да ви благослови, че да мой. Той се обърна и тихо тръгна към вратата, а хората отстъпиха да му сторят път. Но пръстите на кино отново здраво се сключиха над бисера и той недоверчиво се огледа, защото враждебната песен пак зазвуча в ушите му, заглушавайки напева на бисера. Съседите един след друг се измъкнаха и разотидоха по колибите си, а Хуана приклекна край огъня и сложи на слабия пламък пръстеното гърне с фасул. Кино отида до входа и погледна навън. Както винаги, до обонянието му достигна миризмата на дим от много огнища, той видя мътните звезди и почувствувал влагата на нощния въздух, зависна на металото нос си. Мършавото дойде при него и приветствено затрепера с цялото си тяло като знаме на вятър, но Кино... Въпреки че го погледна, не го видя. Той бе прекосил хоризонта и се бе устремил в безлюдното студено пространство отвъд. Чувстваше се самотен и беззащитен ни в песента на штурците, в пискливите звуци на дървесните и в квакането на земноводните жаби му се струваше, че чува мелодията на врага. Кино леко потрепера и поплътно завино носи с края на металуто. Бисерът бе все още в ръката му, стисна здраво, и Кино усещаше колко топъл и гладък е той. Зад гърба на Кино Хуана разплескаше питките, преди да ги сложи в пръстения съд за печене. Кино усещаше зад себе си топлината и сигурността на семейството си и песента на семейството долитеше оттам като мъркане на котенце. Но сега, изрекал гласно какво ще бъде бъдещето му, той си го бе създал. Планът е реално нещо и онова, което замисляш, живее в теб. Планът, родил се и вече оформен, става реалност като всички други реални неща. Никога не можеш да го унищожиш, но е леко да посегнеш на него. И бъдещето на Кино стана такава реалност, но веднага, щомто бе създадено, се създадоха и силите за унищожаването му. Кино знаеше и това, че боговете не обичат хорските планови успеха, ако той не е плотна случайност. Знаеше, че боговете от на човека постигнал успех със собствените си сили. И знайки това, Кино се плашеше от плановете си, но тъй като вече ги бе изградил... Не можеше да ги унищожи. И за да посрещна атаката, сега се обличаше в броня, която да го защити от целият свят. Очите и разумът му доловиха опасността, преди тя да се появи. Както стоеше на вратата, Кино видя да се приближават двама души. Единият от тях носеше фенер, който осветяваше земята и краката на двамата. Те свиха към отвора в оградата и се запътиха към колибата му. Кино видя, че единият е докторът, а другият слугата който му беше отворил портата сутринта. Изранените стави на дясната му ръка пламнаха, когато видя кой идва при него. Докторът каза, «Не бях вкъщи, когато си идвал сутринта. Но сега при първата възможност идвам да видя детето». Кино стоеше на прага, препречвайки входа на колибата, и в дъното на очите му бушуваше и пламтеше омраза, примесена се страх, тъй като вековното покорство бе дълбоко заседнало в душата му. Детето вече е почти здраво. Отсече той. Докторът се усмихна, но очите му в малките лимфатични турбички не се усмихваха. Той каза, ухъпването от Скорпион дава понякога, приятелю, неочаквани последствия. Сякаш настъпва явно подобрение изведнъж, когато никой не очаква, пуф. Докторът издоусни и шумно изпусна въздуха през тях, показвайки колко скоро може да настъпи краят, после премести малката черна докторска чанта в другата си ръка, за да пада върху нея светлината на фенера. Тъй като знаеше, че ръсата на кино обича разните инструменти и вярва в тях. Понякога, продължи докторът с плавен тон, понякога на болния му изсъхва крак, ослепява с едно око или става гърбав. О! знае какво значи охапване от скорпион, приятелю, зная и да го лекувам. Кино почувствува как гневът и омразата му се превръщат страх. Той не разбираше от болести, а докторът може би разбираше. Не бива да противопоставя явното си навежество на възможната вещина на този човек. Кино бе попаднал в капана, в който попадаха винаги съплеменниците му, и нямаше да се освободи, докато не узнаеше какво е написано в книгите и какво няма в тях, както бе вече казал. Не бива да излага на опасност нито живота, нито правото гръбче на койотито. Той се отдръпна в страни и пусна доктора и слугата му в колибата. Хуана стана от мястото си край огъня, отстъпи въгъла и прикри лицето на детето с ресните на шала. А когато докторът се приближи до нея и протегна ръка, тя здраво притисна койотито до гърдите си и кратко погледна кино, по лицето на когото пробягваха от блясъците от огъня. Кино кимна и едва тогава тя позволи на доктора да вземе детето. «Свети ми», каза докторът и когато слугата вдигна фенера, той хвърли бегъл поглед към раната на рамото на детето. «Замисли се за миг». А после повдигна клепача на койотито и погледна очната ябълка. Поклати глава, а койотито се дърпаше. Така си и мислех, рече докторът. Отровата е проникнала дълбоко и скоро може да се прояви. Ела, да видиш? Той задържа повдигнатия клепач. Виж, посиняло е. И Кино с безпокойство забеляза, че очната ябълка на койотито е наистина леко посиняла. А кой знае? но би тя си била винаги такава. Но капанът беше поставен. Не посмя да рискува. Подпухналите очи на доктора се насълзиха. «Ще му дам нещо, може би то ще надвие отровата», каза той и подаде детето на кино. След това извади от чантата си малко шишенце с бял прах и капсула от желатин. Напълни капсулата, затвори я и после сложи първата капсула в друга, по-голяма. Понататък той свърши всичко много изкусно. Взе детето от кино и като хвана с два пръста долната му устна, отвори устата му, дебелите пръсти пъхнаха капсулата в самия край на езика. Така че койотито да не може да изплюе, а после докторът взе малката стомна с даде на детето да пиене и това бе всичко. Той отново погледна очната ябълка, устни и сякаш се замисли. Накрая подаде детето на хуана и се обърна към кино. Мисля, че до един час отровата ще се прояви. Може би лекарството ще облегчи болките на детето, но след час ще дойда пак. Ако съм дошъл на време, ще го спася. Доктора дълбоко въздъхна и излезе от колибата, а слугата му с го последва. Сега Хуана държеше детето под шала си и се взираше в него с безпокойство и страх. Кино се приближи до нея, повдигна шала и също се взря в койотито. Той протегна ръка, за да повдигне клепача и чак тогава забеляза, че бисерът е още в ръката му. Приближи се до Сандъка край стената и извади от него едно парцелче. Уви сера в парцелчето, отида в един ъгъл на колибата, изкопа с пръсти малка дупка в пръстения пот, сложи сера в дубката и азарина, така, че нищо да не се забелязва. После се върна до огъня, където, без да сваля очи от лицето на койотито, седеше Хуана. Като се прибра в къщи, докторът се отпусна своето кресло и погледна часовника си. Слугите му поднесоха лека вечеря. Шоколад, сладки плодове и той се взря недоволно в храната. В колибите на съседите на кино за пръв път се заговори за това, което дълго щеше да бъде тема на всички разговори. Съседите си показваха с палци колко голям е бисерът и слеки, галевни движения на ръцете се мъчеха да предадат колко прекрасен е той. Отсъга нататък те много внимателно щяха да следят кино и хуана, за да разберат дали богатството не има замаяло главите, защото то замайва главите на всички. Съседите знаеха защо е отишъл докторът Окино, той зле се прикриваше и всички много лесно се обясняваха постъпките му. Навън в голямо стадо дребни риби блестеше и пореше водата, бягайки от стадо големи риби, което го преследваше, за да го изяде. И хората в тръстиковите колиби чуваха как малките риби със вистене разсичат вълните и как големите шумно пляскат във водата по време на хищническото изтръбление. Над залива се издигаха изпарения и храстите. Както сите и ниските дървета бяха покрити със солени капки. По земята пробягваха мишки, а малки нощни астреби безшумно ги преследваха. Мършавото черно кученце със светли вежди се приближи до входа на колибата на кино и надник вътре. То така силно завърти опашка, че задницата му щеше да се откъсне и едва не падна, когато кино го погледна, но щом кино отвърна очи от него, то се успокои. Кученцето не влезе в колибата. А гледаше с голямо любопитство от мястото си, как Кино яде фасул от малкия пръстен съд, как обира всичко погърнето с една питка, как изяжда питката и полива вечерята с глътка пулк. Като се нахрани, Кино почна да си свива цигара. Тогава Хуана силно извика. Кино, той стрелна очи към жена си, стана и бързо се приближи до нея, защото откри ужас в очите и кратко, погледна надолу, но нищо не можа да види в силния полумрак. Подритна купчина съчки в огнището, за да се разгори огънят, и тогава пламъците осветиха главицата на койотито. Лицето на детето беше червено, гърлото конвулсивно потрепваше, от устата течеше гъста слюнка. Стомашните колики започнаха и койотито бе много зле. Кино коленичи до жена си. Право каза докторът, рече той, рече го и на себе си, и на жена си, защото мислите му бяха все още сурови. Недоверчиви и той все още не бе забравил белия прах люлейки се страни. Хуана жално запя малката песен на семейството, сякаш с нея можеше да прогони опасността, а детето повръщаше и се гърчеше в ръцете и кратко. Кино бе изцяло във властта на съмненията и напевът на злото бръмчеше в главата му, почти заглушавайки песента на Хуана. След като изпи шоколада си, докторът лапна трухите от сладките. Изтри пръстите си с погледна часовника си, стана и взе малката си чанта. Веста, че детето се е почувствувало по зле, бързо обходи колибите, защото след глада болестта е най-страшният враг на бедняците. Някои тихо казваха. Както виждате, постъпките на успеха вървят жестоките му другари. И бедняците клатеха глави, ставаха и тръгваха към колибата на кино. Завили носовете си, съседите бързаха в тъмнината и скоро отново изпълниха колибата на кино. Те стояха, взираха се... Разменяха си по няколко думи за това колко е тъжно, че такава беда се случва в ден на радост, и добавяха: Всичко е в ръцете на Бога. Старите жени седнаха до хуана и се мъчеха да й кратко помогнат или поне да утешат. Докторът бързо влезе в колибата, съпроводен от своя слуга. Той разгони стариците като пилци. Взе детето, прегледа го и опипа главата му. Отровата се проявява, каза докторът. Но аз ще я надвия. «Ще се опитам да направя всичко, каквото мога». Той поиска чаша вода и капна в нея три капки амуняк, после разтвори устата на детето и излятечно став гърлото му. Койотито силно заплака, пръскайки слюнки, а Хуана го гледаше като обезумяла. Докато вършеше това, докторът отсече. За щастие аз умея да лекувам от на Скорпион, иначе. И той свира мене, давайки с това да се разбере какво би станало в противен случай. Но Кино... Изпълна с подозрения, не свалише очи от разтворената чанта на доктора, където се виждаше шишенцето с белия прах. Лека полека коликите спряха и койотито се успокои в ръцете на доктора. А после детето дълбоко въздъхна и се унесе в сън, тъй като бе много изтощен от повръщането. Докторът даде койотито в ръцете на Хуана. «Сега му стана по-добре», каза той. Спечелих битката. И Хуана го погледна с благоговение. Докторът вече затваряше чантата. Той попита кино. Кога смяташ, че ще можеш да ми платиш? Той каза това дори любезно. Като продам бисера, ще ти платя. Отговори кино. Ти имаш бисер? Хубав ли е? Полюбопитствува докторът. И тук в разговора се намесиха в хор съседите. Той намери най-големия бисер на света. Завикаха те изключили палци и показалци. Показваха колко е голям бисерът. Кино ще бъде богатъж, продължаваха съседите. Такъв бисер никой не е виждал. Докторът се престори на очуден. За пръв път чувам това. А на сигурно място ли го държиш? Ако искаш, мога да го пазя в касата си. Кино притвори очи и стисна зъби. Мястото е сигурно, каза той. Утре ще продам бисера и ще ви платя. Докторът свира мене, но сълзливите му очи не се откъсваха от очите на кино. Той знаеше, че бисерът е заровен в колибата и очакваше стопанинът да погледне натам. «Ще бъде много жалко, ако ти откраднат бисера, преди да го продадеш», рече докторът ти забеляза, че Кино неволно хвърли поглед към пода до страничната подпора на колибата. Когато той си излезе и съседите неохотно се разотидоха, Кино седна край тлеещите в огнището въгленчета и се вслуша в нощните шумове, лекия плисък на малките крайбрежни вълни и далечния кучешки лай. Лъха на ветреца по покрива на колибата и тихите гласове на съседите в колибите от клони. Защото тези хора не спяха непрекъснато до сутринта, те се събуждаха от време на време, почваха да говорят и пак заспиваха. След малко кино стана и отиде до вратата на колибата. Той подуши бриза, ослуша се дали някой не се приближава тихо или пълзашком, и очите му зашариха в нощната тъма, тъй като напевът на злото звучеше в главата му, а в сърцето му царяха гняв и уплаха. Като се огледа и в нощта, Кино се върна до мястото, където бе заровил бисера, изкопа го, вдигна рогоската, на която спеше, и скопа друга малка дубка в пръстения пот, сложи бисера в нея и го зарови. А Хуана, седнала до гнището, го гледаше с недоумяващ поглед и когато той зарови бисера, го попита. От кого се страхуваш? Кино затърси думи, с които да изрази точния отговор и най сетне каза. От всички. И почувствува. Че го обвива твърда защитна броня. След малко двамата легнаха на рогоската и тази нощ Хуана не сложи детето с му, а го приласка в обятията си и зави лицето му шала. Скоро в огнището един след друг угаснаха всички въглени. Главата на кино гореше дори на сън и той сънуваше, че Койотито се е научил да чете и че сега синът на неговото племе ще разкаже на баща си истината за всички неща. Койотито четеше книга. Голяма колкото къща, буквите и кратко бяха колкото кучета и думите скачаха и играеха по страниците и кратко. А после върху книгата падна мрак и веднага след това зазвуча напевът на злото. Кино неспокойно се заобръща сани си и Хуана отвори очи. Кино се събуди, злият напев още пулсираше в него и той лежеше в тъмнината, но остри лоши. Отъгъла на колибата долети шум, толкова тих, че можеше да се сметне за измама на слуха, леко. Потайно движение, стъпка върху пръстения пот, почти недоловимо сдържано дишане. Кино затай дъх, за да чува по-добре и знаеше, че и тъмното нещо, вмъкнало се в колибата му, също затайло дъх, за да чува по-добре. Известно време отъгъла на колибата недолетия никакъв шум. Кино бе готов да реши, че ушите му са го излъгали. Но ръката на Хуана предупредително се плъзна по тялото му и в този момент шумът се разнесе отново. Тих на стъпки по сухия пот и дръщене на пръсти по него. В гърдите на кино забушува смъртен страх, а след страха както винаги – гняв. Ръката му се плъзна към гърдите, където висеше на шнур ножът му, той скочи като разярена котка и размахвайки ножа, се хвърли към тъмното нещо, затайло се въгъла на колибата. Кино напипа някаква дреха, замахна с ножа, но на улучи, отново замахна и тогава усети как ножът му разпра дрехата. А сетне сякаш мълния проряза главата му и той изпита непоносима болка, се само леко шумолене край входа на колибата и бързо отдалечаващи се стъпки, после се възцари тишина. Кино усети, че почелото му се стича топла кръв и чухлана, която викаше «Кино! Кино!» В гласи кратко звучеше ужас. Тогава той почувства, че го обхваща ледено спокойствие същото и бързо, както пред малко го бе гневът, и каза «Нищо ми няма!» Сянката си отиде, Кино Пипнешком се върна до Рогуската. Хуана вече шеташе край огъня. Тя изрови един въглен от пепелта, накъса древни парчета царевична шума, хвърли ги в огнището и разпали малки огън, чиято бледа светлина заигра в колибата. След това Хуана измъкна от едно тайно място парченца осветена свещ, запаля от огъня и я сложи на един от камъните на огнището. Тя вършеше всичко това бързо и през цялото време си та наникаше. После натопи края на шала си във вода и изтри кръвта от наранената глава на кино. Дребна работа, каза кино, но очите и гласът му бяха сурови и студени и черна ненавист се надигаше в душата му. Сега напрежението, което растеше в хуана, избликна и устните и кратко се изтъниха. Това нещо ни носи зло, извика с твърд глас тя. Този бисер е като грях. Той ще ни погуби. Гласът и кратко звучеше пискливо. Хвърли го, кино. Да го строшим с камъните на огнището. Да го заровим и да забравим мястото. Да го хвърлим обратно в морето. Той ни донесе зло. Кино, съпруже, той ще ни погуби. На светлината на огъня устните и очите и кратко издаваха страха и кратко. Но лицето на кино беше твърдо и умът и волята му също твърди. Това е единствената ни възможност, каза той. Нашият син трябва да учи в училище. Той трябва да щупи гърнето, чието пленници сме ние. Бисерът ще погуби всички нас. Извика Хуана. Дори нашия син. Мълчи! Каза Кино. Не говори повече. Утре сутринта ще продадем бисера и тогава злото ще си отиде и ще остане само доброто. Сега мълчи. Жено, черните му очи гледаха сърдито малкия огън, и за пръв път той осъзна, че ножата още в ръцете му, вдигна острието му, погледна го и видя тънка ивица кръв по стоманата. За миг Кино сяка се поколеба дали да изтрие острието от панталуните си, но след това заби ножа в земята и така го изчисти. Петлите за закоригаха някъде далеч. Въздухът се постопли. Скоро щеше да се съмне. Утриният вятър бърчеше водата в остието и шепнеше в листата на манговите дървета а малките вълни припряно се биеха о каменистия бряг. Кинов дигна рогоската, скупа бисера, сложи го пред себе си и го загледа. Красотата на бисера, който проблясваше и сияеше на светлината на малката свещ, поразяваше ума му. Бисерът бета и хубав, тъй нежен и от него долиташе на му. Напев, изпълнен с обещание и наслада, гаранция за бъдещето, за удобство, за сигурност. Топлото му излъчване беше като компрес срещу болестите и опора срещу обидите. Бисерът затваряше вратите пред глада. Като го гледаха, очите на кино станаха понежни, а лицето му се успокои. Той виждаше малкото отражение на свеща върху нежната повърхност на бисера и чу отново в ушите си приятния напев на подводното царство, музиката на расияната зелена светлина на морското дъно. Хуана, поглеждайки тайно към мъжа си, видя как той се усмихва. И тъй като те бяха в известен смисъл едно същество и една цел, Хуана също се усмихна. И започнаха този ден с надежда. Четвърти. Чуден е начинът, по който малкият град следи и самия себе си, и всичките си жители. Ако всеки мъж, жена, голямо или малко дете постъпва според установения ред и се придържа към него, не нарушава обичаите, не се различава от никого, не прави опити да излезе от установените рамки. Не страда от никаква болест и не заплашва с нищо спокойствието и душевния мир на града или пък равномерния ход на живота в него, тогава този жител може да изчезне и никой да не чуе повече нищо за него. Но щом някой се отклони от обичайния начин на мислене или от установения и изпитан ред, нервите на града затрептяват трескаво и съобщението почва да се предава по цялата му мрежа. И тогава всеки човек се свързва с цялото – с града. Така в целият лапас рано сутринта стана известно, че същия ден Кинова знамерява да продаде бисера си. Това бе известно на съседите му в колибите от клони, на рибарите, ловци на бисери, на собствениците на китайските бакалници, това стана известно и в черквата, защото момчетата, прислужници в ултара, си шепнеха за него. Малвата достигна и до монахините, просеците пред вратата на черквата говореха също за това, защото щяха да получат малка част от първите плодове на успеха. Малките момчета научиха новината с вълнение, но повечето от купувачите на бисери също я знаеха и когато денят настъпи. Всеки купувач на бисери седеше сам в кантората си с малката си черна кадифена табличка, търкаляше бисерите с върховете на пръстите си и мислеше за своето участие в предстоящата сделка. Предполагаше се, че купувачите на бисери действуват самостоятелно, предлагайки различни цени за бисерите, които им донасят рибарите. Някога е било наистина така. Но това не бе доходен метод, защото често в разгара на пазарлака за някой хубав бисер рибарите получаваха много висока цена. Това беше разточителство и не биваше да намира поощрение. Сега имаше само един купувач на бисери с много агенти и хората, които седяха в канторите си и чакаха кино, знаеха каква цена да му предложат, докъде да наддават и какъв метод да приложи всеки от тях. Въпреки, че тези хора нямаше да получат нищо повече от заплатите си, те бяха развълнувани и това вълнение бе чисто професионално, щом задачата на един човек е да установи някаква цена. Той би могъл да се радва и да изпитва удоволствие, когато я смъкне колкото може по-низко. Защото всеки човек света се стреми да изпълни колкото може по-добре задачата си и никой не върши това нито на йота по-зле, отколкото позволяват възможностите му, независимо какво мисли за тази задача. Купувачите на бисери бяха далеч от мисълта да получат някаква материална облаго от това, Някаква похвала или повишение. Но купувачът на бисери си остава купувач на бисери и изпитва превъзходство над колегите си и най-голямо щастие, когато купува на най-низката цена. Тази сутрин жълтото слънце палеше немилостиво, от устието и залива се издигаха изпарения и увисваха като мътни сребристи шарфове във въздуха, а трептящият въздух създаваше измамни гледки. На север от града се виждаше мираж, планина, която беше на повече от 200 мили от тук. Високите и кратко склонове бяха обрасли сборове, а над тях се издигаше голям каменист връх. Наутрото на същия ден кънутата си стояха на по брега. Рибарите не бяха излезли на лов за бисери, защото се очакваше голямо събитие и предстояха много интересни неща. Когато кино тръгна да продава големия бисер, а рибарите искаха да ги видят. В колибите край брега съседите на кино останаха дълго на закуска. Те си говореха за това, какво биха направили, ако намереха такъв бисер. Един мъж каза, че ще го даде като подарък на папата Фрим. Рим. Друг каза, че ще купи причастие за семейството си за хиляда години. Трети смяташе, като получи парите от продажбата, да ги раздели между бедните в Лапас. Четвърти изброи всички добри дела, които могат да се извършат с парите от продажбата на бисера. Какви милосърдни постъпки, благодеяния и каква материална помощ може да се окаже с тях. Всички съседи бяха уверени че на богатство няма да замае главата на Кино, няма да го направи като останалите богатеши, няма да го превърне в лъком, зъл и студен човек. Защото Кино беше обичан от всички и щеше да бъде срамно, ако бисерът го погуби. А и тази добра жена Хуана, и това хубаво дете Койотито, и всички техни бъдещи деца. Колко жалко ще е бисерът да погуби цялото семейство. За Кино и Хуана тази сутрин нямаше равна на себе си и можеше да се сравни само с деня в който се бе родил Койотито. Спрямо този ден щяха да се определят всички останали дни. И тъй, двамата щяха да казват «Това стана две години, преди да продадем бисера» или «Това стана шест седмици, след като продадохме бисера». Чувствувайки важността на този ден, Хуана реши, че може да махне с ръка на всичко и облече Койотито с дрехите, които бе приготвила за неговото кръщение, когато тя и Кино щяха да намерят пари за това. Разчеса се и оплете косите си и завърза краищата на плитките си с две малки червени панделки, облече свътбената си пола и сложи корсета. Слънцето се беше издигнало високо в небето, когато Кино и Хуана бяха готови. Урафаните бели дрехи на Кино най-после бяха почистени, последен ден, в който той носеше урафани дрехи. Утре или след обед щеше да си купи нови. Съседите, които наблюдаваха вратата на Кино през пролуките на колибите си, бяха също облечени и готови. Никой от тях не се стесняваше да придружи Кино и Хуана, когато тръгнат да продават бисера. Това събитие се очакваше, то беше като исторически момент и те трябваше да бъдат луди, за да не последват щастливците. Това щеше да се сметне едва ли не за признак на уважение. Хуана сложи грижливо шала си на главата, надипли един от дългите му краища под десния си лакът и го насъбра с дясната ръката й. Че под ръката й кратко се образува нещо като люлка, и в тази малка люлка тя тури койотито в такова положение, че да може да види и дори да запомни всичко. Кино наложи голямата си сламена шапка и я попипа с ръка, за да види дали е сложена добре. Не килната назад или встрани като шапката на някой лекомислен, неженен, безгрижен мъж, не хоризонтално. Както би я е носил един възрастен човек, а наведена малко напред, за да изрази предизвикателност, сериозност и енергичност. Много нещо може да се разбере по една леко наведена напред мъжка шапка. Кино пъхна крака сандалите и опана на кайшките върху петите си. Той уви големия бисър в едно старо меко парче еленова кожа и го сложи в малка кожена турбичка, а турбичката пъхна в джоба на ризата си. Сгъна грижливо на металото си и го надипли, така че то образува тясна ивица над лявото му рамо, и с това и тримата бяха вече готови. Кино прекрачи с достоинство прага на колибата си и Хуана го последва с койотито на ръце. Когато поеха по заливаната от морето улица на града, съседите започнаха да се присъединяват към тях. Къщите забълваха хора и с вратите заизхръкваха деца. Но тъй като случаят бе сериозен, само един човек крачеше до кино. Това беше брат му Хуан Томас. Хуан Томас предупреждаваше брат си. «Трябва да внимаваш да не те измамят», казваше му той. «Ще бъда много внимателен», – съгласяваше се Кино. «Ние не знаем какви цени плаща другаде», – рече Хуан Томас. «Как можем тогава да разберем коя цена е добра, щом не знаем какво можем да получим от купувачите на бисери на друго място? Прав си, отвърна Кино, но как можем да научим това?» «Ние сме тук, а не на друго място». Колкото повече наближаваха града, толкова по-голяма ставаше тълпата зад тях, а Хуан Томас... Обзето без спокойство, говореше. Още преди да се родиш, Кино, рече той, старите намислили начин да получат повече пари за бисерите си. Те намислили, че ще е по-добре, ако имат агент, който да събира всички бисери, да отива в столицата, да ги продава там и да получава само своя дял от печалбата. Кино, Кимна. И тъй, те избрали такъв човек, продължи Хуан Томас, дали му бисерите си и го изпратили за столицата. И сетне никой не го чул. Не видял и бисерите пропаднали. След това избрали друг човек, изпратили и него, но и него никой не чул, ни видял. Затова се отказали от тази идея и възприели пак стария начин. Зная, рече кино. Чух го от свещеника. Добра идея, но била против религията и отецът обясни много хубаво това. Загубването на бисерите било наказание за тези, които са опитвали да напуснат мястото, където живеят. И отецът изясни, че всеки мъж и жена е войник, пратен от Бога да пази някое място от замъка на Вселената. Някои хора са по високите бойници, други – дълбоко сред мрака на стените. Но всеки трябва да остане верен на поста си и да не го напуска, защото замъкът е застрашен от атаките на Ада. Чувал съм тази негова проповед, каза Хуан Томас, той е произнася всяка година. И както вървяха, братята се погледнаха малко изкосо. Както те, техните деди и прадеди бяха правили в продължение на 400 години, от деня, в който първите чужденци бяха дошли с доводи и власти барут, който да поддържа доводите и властта. През тези 400 години съплеменниците на кино бяха научили само една отбрана – леко присвиване на очите, леко напрягане на устните и отстъпление. Нищо не можеше да разруши тази стена и те можеха да останат невредими зад нея. Цялата процесия имаше тържествен вид, защото участници в нея чувствуваха важността на този ден и всички деца, които искаха да се бият, да пищат, да викат, да си крадат шапките и да си рошат косите. Биваха сгълчавани от родителите си. Толкова важен бе този ден, че и един старец дойде да гледа и яхнал здравите рамене на племенника си. Процесията отмина колибите от клони и навлезе в града с каменните къщи където улиците бяха малко по-широки и където край постройките имаше тесни тротуари. И както преди, просеците се присъединиха, когато шествието мина край черквата, бакалите го наблюдаваха от вратите на магазините си. Посетителите на малките кръчми излязоха навън и собствениците затвориха кръчмите и се присъединиха към шествието. А слънцето си пеше лъчите си върху улиците на града и дори най-малките камъни хвърляха сянка. Веста за приближаването на процесията изпревари самата процесия и в малките мрачни кантори купувачите на бисери застанаха на штрек и се оживиха. Те извадиха на бюрата си книжа, за да създадат впечатление, че работят, когато кино се появи, и прибраха бисерите си, защото не е хубаво един лош бисер да стои редом с много красив. А те знаеха, че бисерът на кино е хубав. Канторите на купувачите на бисери бяха струпани в една тясна улица. Те бяха с решетки на прозорците отвън и с жалузи отвътре и светлината се просеждаше само през пролуките между дъщиците, така че вътре винаги цареше мек полумрак. В една от тези кантори седеше в очакване на бисера флегматичен мъж. Лицето му бе бащинско и смирено, а очите блестяха от дружелюбност. Той поздравяваше всеки сърх добро утро, тържествено се ръкуваше с всички, бе весел човек, който знае всички вицове и който все пак често изпада в меланхолия. Защото, както се смее, може да си спомни за смъртта на твоята леля и очите му да овлажнеят от тъга по нея. Тази сутрин този мъж бе сложил едно цвете във вазата на бюрото си, един единствен огнено-червен хибискус, и вазата бе поставена до черната табличка за бисери пред него, тя имаше кадифени ивици. Той бе гладко обръснат, чак до сините корени на брадата си, ръцете му бяха чисти и ноктите лакирани. В утрото вратата му стоеше отворена и той си мрънкаше под нос някаква песен а дясната му ръка си играеше ловко с една монета, като правеше разни фокуси с нея. Куповачът на бисери търкаляше монетата назад напред поставите на пръстите си и тято се полявяваше, то изчезваше в дланта му, то се въртеше, като подскачаше нагоре, проблясвайки, след което тутък си изчезваше. Без човекът дори да следи и сучи фокуса. Пръстите му вършеха всичко механично, точно, а той само мрънкаше тихо и поглеждаше към вратата. В този миг купувача шума от стъпки на приближаващата се тълпа, пръстите на дясната му ръка се задвижиха още по-бързо и когато фигурата на кино се появи на вратата, монетата блесна и изчезна. «Добро утро, приятелю», каза набитият мъж. «Какво мога да направя за теб?» Кино се взря в полумрака на малката кантора, защото очите му не бяха свикнали с слабата светлина вътре, а очите на купувача станаха стъклени, жестоки и неподвижни като очите на ястреб. Докато останалата част от лицето му се усмихваше приветливо. И тайно, зад бюрото, дясната му ръка продължаваше да се играе с монетата. Имам бисер, рече кино. Хуан Томас, който се беше изправил до него, изпухтя едва чуто, недоволено сдържаните думи на кино. Съседите занадничаха на вратата, а няколко мълчогани се покатериха по пречките на прозореца и загледаха оттам. Други малки момчета, застанали на четири крака, Наблюдаваха сцената крайно зете на кино. Бисер ли казваш? Рече, купувачът. Понякога ми носят цяла дозина. Нищо, дай да видя този бисер. Ще го оценим и ще ти дам най-добрата цена. А пръстите му с главоломна бързина премятаха монетата. Сега кино инстинктивно осъзна какво трябва да прави. Той бавно извади кожената турбичка. Бавно измъкна от нея мекото мръсно парче еленова кожа. После търкул на големия бисер в черната кадифена табличка и мигом очите му се спряха върху лицето на купувача. Но там не се появи никакъв признак на интерес, никакво движение, лицето не се промени, ала скритата зад бюрото ръка направи грешка, монетата се запъна в една става и безшумно се плъзна с кута на купувача. А пръстите зад бюрото се свиха в мрък. Когато дясната ръка напусна укритието си, Показалецът и кратко докосна големия бисер, търкулна го по черното кадифе, хвана го с палец и показалец. Поднесе го към очите на купувача и го завъртя във въздуха. Кинозата и дъх, съседите му също и назад по тълпата се разнесе шешукане. Той го разглежда. Още не е спомената никаква цена, не са говорили още за цената. Сега ръката на купувача се бе превърнала сякаш в жив човек. Тя подхвърли големия бисер в табличката, показалецът го тласна. Перна го, той се гавреше с него, а върху лицето на купувача се появи горчива и презрително усмивка. Съжалявам, приятелю, каза той и леко повдигна рамене, за да покаже, че не е виновен за лошия шанс на кино. Но този бисер е много скъп, рече Кино. Пръстите на купувачът ласнаха презрително бисера, и той отскочи и се удари меко у ръба на кадифената табличка. Нали си чувал за лъжливо злато едно? Продължи купувачът. Този бисър е като лъжливо злато. Той е много голям. Кой ще го купи? Такива неща не се продават. Той е само рядкост. Съжалявам. Ти си мислил, че е много скъп, а той е само рядкост. Сега на лицето на кино се появи смущение и печал. Това е най-големият бисър на света. Извика той. Никой не е виждал до сега такъв бисър. Напротив. Каза купувачът, той е голям и груп. Представлява интерес само като рядкост. Може би някой музей ще го вземе за своята колекция от раковини. Мога да ти дам, да кажем, хиляда песи. Лицето на кино стана мрачно и разярено. Бисерът струва 50 хиляди. Рече той. Вие знаете това. Искате да ме измамите. И купувачът долови тихия ропот на тълпата. Когато тя чу предложената от него цена, той усети леки тръпки на страх. Не дай да виниш мен, каза бързо той. Аз съм само оценител. Питай другите. Иди в техните кантори и им покажи бисера си, или по-добре да дойдат тук, та да видиш, че не сме се наговорили. Момче, извика купувачът. И когато прислужникът му надникна от задната врата, той продължи. Момче, Иди при този, при онзи и при еди кого си. Помоли ги да прескочат тук, но не им казвай за какво ги викам. Кажи им само, че ще бъда много доволен, ако дойдат». И дясната му ръка се пъхна зад бюрото, измъкна друга монета от джоба му и тя се затъркаля напредназът поставите на пръстите. Съседите на кино зашушукаха. Те се бяха страхували от нещо подобно. Бисерът беше голям, но имаше особен свят. Те подозираха още от начало, че може да се случи това. Пък и в края на краищата хиляда песи е доста добра цена. Тя е сравнително голямо богатство за един човек, който не е богат. Защо Кино да не вземе хиляда песи? До вчера той нямаше нищо, но лицето на Кино бе напрегнато и сурово. Той усети как щастието му се изплъзва, как около него се въртят вълци и кръжат хищни птици. Усети как обръчът на злото се затяга и бе безпомощен да се брани. Чув ушите си злия на А големият бисер блестеше върху черното кадифе така, че купувачът не можеше да откъсна очи от него. Тълпата на вратата се залюля, раздели и пропусна тримата купувачи на бисери. Тя сега мълчеше, балайки се да не пропусне някоя дума, да не изтърва от поглед някой жест или изражение. Кино също мълчеше и стоеше на штрек. Той усети как някой леко го дръпна отзад, обърна се, погледна Хуана в очите и тогава силата му се възвърна. Куповачите нито се гледаха, нито гледаха бисера. Човекът зад бюрото каза, Определих цената на този бисер. Собственикът се съмнява в нея. Ще ви помоля да разгледате това-това нещо и да дадете своите предложения. Обърни внимание, рече той на кино, аз не споменах каква цена съм предложил. Първият купувач, Марша Вижилав, се престори, че чува за този бисер за пръв път. Той го взе, затъркаля го бързо между палеца и показалеца и после презрително го хвърли обратно в табличката. Не ме включвайте в оценката, каза той сухо. Няма да дам никакво предложение. Този бисер не ми трябва. Това не е бисер, а изрод. Тънките му устни се изкривиха презрително. Сега вторият купувач. Дребен човек с плах, тих глас, взе бисера и внимателно го разгледа. Той измъкна едно увеличително стъкло от джоба си и пак разгледа бисера. Сетне тихо се разсмя. По-хубавите бисери са направени от гладко вещество, рече той. Зная тези неща. Този е крехък и шуплест, той ще изгуби цвета си и ще умре след няколко месеца. Виж, и подаде увеличителното стъкло на кино. Показа му как да си послужи с него и Кино, който никога не бе виждал бисер под лупа, си изненада от странната му повърхност. Третият купувач взе бисера от ръцете на Кино. Един от моите клиенти ще го хареса, каза той. Предлагам 500 паси и може би ще го продам на клиента за 600 Кино бързо се пресегна и сграбчи бисера от ръката му. Ови го в еленовата кожа и го пъхна подризата си. Човекът зад бюрото рече. Зная, че ще изляза глупак, но поддържам първото си предложение. Държа на хиляда. Какво правиш? Попита той, когато кино скри бисера. Мамите ме! Извика яростно кино. Няма да продам тук бисера си. Ще отида чак в столицата. При тези думи купувачите бързо се спогледаха. Те разбраха, че са прекалили. Знаеха как ще си изпътят за тази несполука и за това човекът зад бюрото бързо каза. Добре, предлагам 1500. Но кино вече си пробиваше път през стълпата. Бръмченето на гласовете достигаше смътно до слуха му, буйната му кръв биеше в ушите, той кипеше от яд и крачеше напред. Хуана го следваше, ситнайки бързо. Когато настъпи вечерта... Съседите в колибите от клони седнаха да вечерят царевични питки и фасул и заговориха за голямото събитие, станало сутринта. Те не бяха сигурни дали бисерът наистина е хубав, никога не бяха виждали друг такъв и мислеха, че може би купувачите знаят по-добре от тях как да го оценят. «И забележете», казваха съседите. Купувачите не спореха за цената. Всеки от тримата каза, че бисерът не струва нищо. Ами ако са се наговорили предварително... В такъв случай сме били мамени цял живот. Някой спореха и казваха, че може би ещело да бъде по-добре Кино да се съгласи да продаде бисера за 1500 песи. Това са много пари, повече, отколкото той е виждал някога. Може би Кино е кръгъл глупак. Ако той наистина отида в столицата и не намери купувач за бисера си, никога не ще преживее това. И сега, казваха страхливите, като отказа, Купувачите няма да искат да купуват нищо от него. Може би Кино сам си сложи главата в турбата и се погуби, мислеха те, а други казваха, че Кино е смел и решителен мъж, той е прав. От неговата смелост може би ще имат полза за всички. Те се гордееха с Кино, а Кино седеше в колибата си на рогоската, обзет от мрачни мисли. Той бе заровил бисера си под един от камъните на огнището и дълго гледа плетката на рогоската. Без да откъсва очи от нея, докато тя затанцува в главата му. Бе загубил един свят и не бе друг. И бе оплашен. Никога в живота си не се бе отделял от дома си. Боеше се от непознати хора и от непознати места. Изпитваше ужас от онова непознато чудовище, което се наричаше Столица. То се намираше отвъд морето и планините, на повече от хиляда мили две. И всяка непозната, ужасна миля го плашеше. Но Кино бе загубил стария си свят и трябваше да заживее в нов. Защото неговата мечта за бъдещето бе реална и неунищожима, и защото той бе казал, ще отида, а това беше също реално нещо. Да реши да отиде и да каже това, беше все едно да измине половината път дотъм. Хуана го беше гледала внимателно, докато той заравеше бисера си, гледала го беше, докато миеше койотито и го кърмеше, тя го наблюдаваше и сега. Когато правеше царевичните питки за вечеря, Хуан Томас дойде, седна до кино и дълго мълча, най кино запита. Какво друго можех да направя? Те са измамници. Хуан Томас важно кимна. Той беше по-старият брат и кино търсеше мъдрите му съвети. Трудно е да се разбере това, рече Хуан Томас. Ние знаем, че сме мамени от рождение до гроба. Но въпреки това живеем. Ти отказа не на купувачите на бисери, а каза не на целия строй, на целият начин на живот и аз се страхувам за теб. От какво мога да се страхувам, освен от глад? Попита кино. Но Хуан Томас бавно поклати глава. От това всички трябва да се страхуваме. Но да предположим, че си прав, да предположим, че твоят бисер е много скъп, мислиш ли, че в такъв случай играта завършила? Какво искаш да кажеш? Не зная. Отвърна Хуан Томас, но мен ме страх за теб. Тръгваш по нов път, без да го познаваш. Ще стигна. Ще стигна скоро, каза Кино. Да, съгласи се, Хуан Томас. Това можеш да направиш. Но се съмнявам дали ще можеш да намериш нещо по-различно столицата. Тук ти имаш приятели и мен, своя брат. Там ще бъдеш самин, но какво да правя? Извика Кино. Тук се вършат страшни беззакония. А синът ми трябва да използва възможностите си и да бъде щастлив. Ето против какво са моите врагове. Но приятелите ще ме бранят, само докато не съществува опасност или неудобство за самите тях, каза Хуан Томас. Той стана и добави, Бог да те пази. Кинотвърна, Бог да те пази и дори не погледна брат си, защото при тези думи го побиха студени тръпки. Дълго след като Хуан Тома се отиде, Кино седия мрачно замислен на рогоската си. Обзели го бяха летаргия и леко униние. Всички пътища му се струваха затворени за него. В главата си чуваше само мрачния напев на врага. Сетивата му бяха под трескаво напрежение, но мозъкът спокойно обмисляше всичко, способност, която притежават всички негови съплеменници. Кино чуваше и най-малкия шум в настъпващата нощ. Селивите жалби на накацалите по дърветата птици, любовното е мълкане на котките, биенето и оттеглянето на малките вълни по брега и едва доловимото съскане на далечината. Той подушваше острия мирис на изхвърлените от оттеглящия се прилив тъмно кафяви водорасли. Слабият блясък на горящите в огнището клонки хвърляше пред унесените му очи пъстри танцуващи фигури по рогуската. Хуана го наблюдаваше с печъл, но тя го познаваше и знаеше, че най-добре ще му помогне. Ако стане мълчалива и стои близо до него. А тъй като и тя чуваше песента на злото, се бореше с него, пейки тихо мелодията на семейството, пейки за неговата безопасност, топлота и нерушимост. Хуана държеше Койотито в ръце и му пееше песента, за да прогони злото далеч от него, и гласът звучеше смело, несмощаван от мрачния напев. Кино не мръдна, нито поиска да вечеря. Тя знаеше, че той ще стори това, когато пожелае. Очите му бяха тръскави и той чувствуваше на страхналото дебнащо зло край колибата си, усещаше тъмните пълзещи сенки, които го чакаха да излезе в нощта. А нощта, въпреки че беше призрачна и страшна, го зовеше, заплашваше и предизвикваше. Той пъхна дясната си ръка под ризата и опипа ножа, стана и широко отворени очи тръгна към вратата. Хуана поиска да го спре, тя протегна към него ръка и устата и кратко се разтвори с ужас. Кино дълго се взира в мрака, а после прекрачи навън. Хуана на чулек шум от скок, яростна борба и звук от удар. Тя се скова за миг от страх, а сет на оголи заби като котка. Остави койотито на земята, грабна един камък от огнището и се втурна навън, но, късно. Кино лежеше на земята и се мъчеше да стане, а край него нямаше никой. Виждаха се само сенки и се чуваше плисъкът и набегат на вълните, както и съскането на далечината. Но злото дебнеше наоколо, скрито зад оградата, притайло се до колибата в мрака, витаещо във въздуха. Хуана напусна камъка, обви с ръце кино и му помогна да се изправи на крака и да си влезе в колибата. От главата на кино течеше кръв и на бузата му имаше дълга, дълбока рана от ухото до челюста, дълбока кървава резка. Кино беше в полусъзнание. Главата му клюмаше то една, то на друга страна. Ризата му беше разкъсана, а дрехите. Раздрани. Хуана го сложи да седне на рогуската и изтри съсирващата сирващата се кръв на лицето му с полата си. Донесе му да пие полк от една малка кана, а той все още клатеше глава, за да прогони мрака в нея. Кой те нападна? Попита Хуана. Не зная, отвърна кино. Не можах да видя. Хуана донесе глиненото гърне с вода и изми раната на лицето му. А той се взираше със замаян поглед пред себе си. Кино. Съпруже. Извика тя, но очите на кино се плъзнаха по край нея. «Кино, чуваш ли ме?» «Чувам те», каза той мрачно. «Кино, този бисер ни носи зло. Да свършим с него, преди той да свършил с нас. Да го спрошим с два камъка. Да го, да го хвърлим обратно в морето, откъдето го взехме. Кино. Той ни носи зло. И докато тя говореше... Блясъкът в очите на кино се възвърна и те засвяткаха яростно, а мускулите и волята му станаха отново твърди. Не, отвърна той. Ще се боря с това нещо до край. Ще го надвия. Ще използваме нашите възможности и не ще изпуснем щастието си. И мрукът му се стовари върху Рогуската. Никой няма да отнеме богатството ни, рече той. След тези думи очите му станаха понежни и той сложи ръка на рамото на Хуана. «Вярвай ми», каза Кино. «Аз съм мъж». И лицето му придоби лукав израз. «Утре сутринта ще вземем нашето кано и ще отплаваме отвъд планините за столицата, ти и аз. Няма да се оставим да бъдем измамени». «Аз съм мъж». Кино, отвърна хрипливо Хуана, страх ме е. «Мъжът може да бъде убит». Да хвърлим бисера обратно в морето. Мълчи! Викна гневно кино. Аз съм мъж. Мълчи! И тя млъкна, защото гласът му беше властен. Да поспим малко, рече той. Веднага, щом съмне, ще тръгнем. Не се ли страхуваш да тръгнеш с мен? Не, съпруже. Очите, с които той е гледаше, сега бяха кротки и топли, ръката му докосна бузата и кратко. Да поспим малко, повтори той. Късната луна изгря, преди да пропеят първи петли. Кино отвори очи в мрака, защото усети движение до себе си, но не се помръдна, само очите му зашариха в тъмнината и в бледата светлина на луната, която се промъкваше през дубките на колибата, забеляза как Хуана става тихо от рогоската. Той я видя да отива към огнището. Хуана вършеше всичко тъй предпазливо, че той, чу само едва доловимия шум, когато тя отмести камъка на огнището. После Хуана се плъзна като сянка към вратата. Спря се за малко до съндъчето, в което лежеше койотито, сетна за секунда се мярна като черно петно на входа и изчезна. Злоба забушува в гърдите на кино. Той се изправи на крака, последва жена си също и тихо, както вървеше тя, и чу как бързите и кратко стъпки се отдалечават към брега. Докато следеше безшумно, мозъкът му гореше от гняв. Хуана се появи на края на храстите и препъвайки се в малките камъни, закрачи към водата, но като чу, че мъжът и кратко идва, се завтече напред. Ръката й кратко се издигна, за да хвърли бисера, а Лакино скочи към нея, сграбчи ръката и кратко и отне бисера. Ударя съм рук в лицето, Хуана падна на камъните и той е ритна в хълбука. На бледата светлина Кино видя как малките вълни полазиха по нея, как полата и кратко плувна и залепна ок ръката и кратко. Когато водата се оттегли, вперил поглед жена си, оголил зъби, той съскаше към нея като змия, а Хуана го гледаше с широко отворени спокойни очи, както овцата гледа своя убиец. Тя знаеше, че той в е състояние да убие и беше съгласна на това. при него и нямаше да се съпротивява, нито дори да протестира. Но гневът напусна кино и се замени с болезнено отвращение. Той се отвърна от нея и тръгна обратно нагоре по брега и през храстите. Сетивата му бяха притъпени от вълнението. Чуках се хвърлиха върху му, извади ножа си, замахна към една от черните фигури и почувства, че ножът му е попаднал в целта, но сет не бе повален на колене и след това на земята. Алчни пръсти зашариха под дрехите му, трескави пръсти го заопипваха и бисерът, изплъзнал се от ръката му, се търкулна и се спря зад един малък камък на пътеката. И заблестя там на меката лунна светлина. Хуана смъка се надигна от камъните на края на брега. Лицето й кратко гореше от болка и хълбоката те болеше. Тя се задържа на колене и мократа пола се залепи за тялото й кратко. Не изпитваше гняв към кино. Той бе казал, аз съм мъж и това имаше известен смисъл за Хуана. Това значеше, че той е полулут и полубок. Това значеше, че кино е готов да се нахвърли върху няколя планина или море. Като всяка жена Хуана знаеше, че планината ще остане невредима, а мъжът ще се погуби, че морето ще продължава да се пени, а мъжът ще се удави. И въпреки всичко тъкмо това го правеше мъж, полулут и полубок, а Хуана имаше нужда от мъж, тя не можеше да живее без мъж. Макар да се очудваше на тези различия между мъжа и жената, тя ги знаеше, приемаше ги и се нуждаеше от тях. Разбира се, тя щеше да го последва, нямаше съмнение в това. Един ден качествата на жената, разумът, предпазливостта, инстинктът за съхранение, ще надвият мъжкото в кино и ще спасят и двамата. Изправи се на крака с болка, потопи шепи в малките вълни и изми разраненото си лице с щипещата солена вода, а след това се повлече след кино. Група облаци, подобни на ято херинги, се носеха по небето от люк. Бледата лунато се показваше, то се скриваше, тъй Хуана вървеше един миг в мрак а следващия – на светло. Гърбът и кратко се бе изкривил от болка и тя бе навела глава. Вървеше през храстите, когато луната се бе скрила и когато тя надникна отново, Хуана видя, че големият бисер блести на пътеката за дедин камък. Тя коленичи и го взе, а луната отново се скри зад облаците. Хуана остана на колене, замислила се дали да се върна обратно на брега и да хвърли бисера в морето, и докато реши. Стана отново светло и тя съзря две тъмни фигури, които лежаха на пътеката пред нея. Хуана се спусна към тях и видя, че това се Кино и един непознат човек, от гърлото на когото течеше тъмна, блестяща струя кръв. Кино бавно се раздвижи, ръцете и краката му замърдаха като краката на смазана боболичка, а от устата му излезе хриплива, неясна реч. В миг Хуана разбра, че предишният и кратко живот е безвъзвратно изгубен. Убитият на пътеката и ножът на кино потънал в кръв, а убедиха в това. През цялото време Хуана се бе опитвала да спаси нещо от предишното спокойствие, от времето, преди да намерят бисера. Но сега всичко бе загубено и не можеше да се върне. Знайки това, Хуана веднага се прости с миналото. Оставаше им само да се спасяват. Сега болката и знамогата я напуснаха. Тя бързо повлече убития по пътеката и го скри в храстите. Отиде при кино и накваси лицето му с мократа си пола. Съзнанието на кино почна бавно да се възвръща и той простена. Те ми взеха бисера. Аз го изгубих. Всичко свърши. Бисерът пропадна. Хуана почна да го спокоява, както би сторила с някое болно дете. Мълчи. Каза тя. Ето го твоя бисер. Намерих го на пътеката. Чуваш ли ме? Ето го, твоя бисър. Разбираш ли? Ти си убил човек. Трябва да бягаме. Те ще дойдат за нас, разбираш ли? Трябва да се махаме, преди да се е разсъмнало. ме, изрече кино смъка. Извърших убийство, за да спася живота си. Спомняш ли си вчерашния ден? Попита Хуана. Мислиш ли, че това ще има някакво значение? Спомняш ли си о нези хора от града? Смяташ ли, че това обяснение ще ти помогне? Кино дълбоко въздух и превъзмогна слабостта си. Не, каза той. Ти си права. И волята му укрепна и той отново стана мъж. Върви в нашата колиба и донеси койотито, рече той, донеси и всичката царевица, която имаме. Аз ще тласна каното във водата и ще потеглим. Кино извади ножа си и тръгна надолу към брега. Препъвайки се в камъните, той стигна до своето кано. И когато луната отново се показа, той видя, че в дъното на лодката е пробита голяма дупка. Изпита пърлива болка, която му вля нова сила. Над семейството му се спусна мрак, злият напев изпълни нощта, той витаеше над манговите дървета, пищеше в биенето на вълните. Каното на дядото на кино, намазвано всяка година с особено вещество, без пробито дъно. Това беше нечувана злина. Да убиеш човек не беше такова зло, както да убиеш лодка. Защото лодката няма синове, тя не може да се защити и раната й кратко не може да заздравее. В гнев на кино имаше печал, но последното злодейство го накара да напрегне цялото си същество. Сега той беше животно, щеше да се крие, да напада и да живее, само за да спаси себе си и своето семейство. Кино вече не усещаше болката в главата си. Седри крачки той забърза нагоре през храстите към колибата си, без да се сети да вземе някоя от канутата на съседите. Тази мисъл никога не му дойде на ума, както никога не би помислил да повреди лодка. Петлите пееха и скоро щеше да се зазори. Димът от първите запалени огньове започна да излиза през стените на колибите и във въздуха се понесе първата миризма на печени царевични питки. Ранобудните птички вече се гонеха из храстите. Избледнялата луна светеше все по-слабо, а облаците се наплъстиха и сякаш застинаха на юг в небето. Към мустието задуха вятър, бърз, неспокоен вятър с дъх на буря, във въздуха се чувстваше някаква промяна и за цари безпокойство. Както бързаше към колибата си, кино усети прилив на оживление. Сега той не беше смутен, защото имаше да върши само още едно нещо, и ръката му първо попипа големия бисерфлизата, а после ножа, който висеше под нея. Видя пред себе си слаб блясък и веднага след това, съпроводен със силно пръщене, Пред очите му в мрака се издигна огнен стълб, който озари пътеката. Кино се завтече напред. Той знаеше, че това е неговата колиба. Знаеше и това, че всичките колиби могат да изгорят за няколко мига. Както тичеше, насреща му се зададе друга тичеща фигура, хуана, с която в ръце, стиснала здраво на металото на кино. Детето стенеше отуплаха. Очите на Хуана бяха широко отворени и изпълнени с ужас. Кино виждаше, че колибата е изгубена и не попита нищо Хуана. Той знаеше, но все пак тя каза, цялата е разбутана и подът разкопан, дори съндъчето на детето бе прообърнато, и докато оглеждах, те подпалиха отвън. Зловещото сияние на горящата колиба озари ярко лицето на кино. Кой направи това? Попита той. Не зная, отвърна Хуана. Тъмните сенки. Съседите не изкачаха от колибите си, загледаха падащите искри и почнаха да ги тъпчат, за да спасят домовете си. Внезапно кино изпита страх. Изплаши го ярката светлина. Той си спомни за убития, който лежеше в храстите край патеката, хвана хуана за ръка и я отведе сянката на една колиба, защото светлината носеше опасност. За миг той се замисли и после започна да се промъква сред сенките на хижите. Докато стигна до колибата на брат си Хуан Томас, вмъкна се през вратата и повлече и Хуана след себе си. Той чуваше отвън писъците и виковете на възрастните, защото приятелите му мислеха, че в горящата колиба. Колибата на Хуан Томас бе почти точно такава, каквато бе и колибата на Кино. Повечето от тези колиби си приличаха и всички пропускаха светлината и въздуха, тъй че Хуана и Кино, седнали въгъла, виждаха развихрените пламъци през стената. Те виждаха, че пламъците са високи и зловещи, видяха как покривът на колибата им падна и как огънят затихната и бързо, сякаш бе изгорил някоя клонка. Чуваха предупредителните викове на приятелите си и пискливия силен плач на Полония, жената на Хуан Томас. Тя, най-близката роднина на пострадалите, ги оплакваше като мъртвци. а Полония се сети, че има по-хубав шал от този, който носеше, и се завтече към колибата си да го вземе. Когато затършува в един сандък до стената, Кино тихо се обади. Не плачи, Аполония. Нищо ни няма. Как попаднахте тук? Попита тя. Не питай, отвърна Кино. Върви сега при Хуан Томас и го доведи тук, но не казвай на никой друг. Това е важно за нас, Аполония. Тя застана неподвижна, с безпомощно отпуснати ръце, а после каза. Добре, Девере мой. След малко тя се върна с Хуан Томас. Той запали свещ, приближи се до тях въгъла и рече, Аполония, иди до вратата и не пускай никого да влиза. Хуан Томас бе по старият брат и имаше авторитет. Разказвай сега, братко, рече той. Нападнаха ме в рака, каза кино. Схватката убих един човек. Кого? Попита бързо Хуан Томас. Не зная. Всичко тънеше в мрак, всичко бе неясно. Това е заради бисера, рече Хуан Томас. Дяволът е влязал в този бисер. Трябваше да го продадеш и с него щеше да си отиде и дяволът. Навярно все още можеш да го продадеш и да си купиш мир. А Кино отвърна. О, братко, нанесена ми обида, която е по-силна от любовта ми към живота. Каното ми на брега е пробито, думът ми сгоря а в храстите лежи убит човек. Лишен съм от всякаква възможност за бягство. Трябва да ни скриеш, братко. И Кино, който гледаше в тренчино, видя в очите на брат си дълбоко съжаление и помисли, че ще му откажат. Не задълго, побърза да каже той. Само за един ден и една нощ. Сетне ние ще тръгнем. Ще ви скрия, рече Хуан Томас. Не искам да ти навлека беда. Продължи Кино. Зная, че съм като прокажен. Утре вечер ще си отида и ти ще бъдеш в безопасност. Ще те запазя, отвърна Хуан Томас и извика, а Полония затвори вратата. Не казвай нито дума, че кино е тук. Кино и Хуана седяха мълчаливо целия ден в мрака на колибата и чуваха как съседите говорят за тях. Престените на колибата те гледаха как съседите се ровят в пепелта да търсят костите им. Свили се вътре... Те чуха с какъв ужас всички обсъждат новината за пробитата лодка. Хуан Томас отида сред хората да разсея подозренията им и да им разкаже какво мисли, че се случило с кино, Хуана и детето им. едно го той рече, смятам, че са тръгнали на юг край брега, за да се избавят от злото, което ги сполетя, а на други го, кино ще се движи все по край морето. Може би е намерил друга лодка и добави, Аполония е убита от скръп. Същия ден излезе силен вятър. Той плискаше водите на залива, късаше водораслите и бурените край брега, стенеше в покривите на колибите и нито една лодка в морето не би могла да се спаси. Тогава Хуан Томас каза на съседите, кино е загинал. А кой е излязъл в морето, До сега се удавил. След всеки разговор с съседите Хуан Томас се връщаше с някаква взета на заем веж. Той донесе малка плетена сламена турба с червен фасол и кратуна сорис. Зае чаша сушени чушки и буца сол, донесе и един голям работен нож, дълъг 18 инча, тритежък и подобен на малка брадва, който можеше да служи едновременно и за инструмент, и за оръжие. Когато Кино видя ножа, очите му блеснаха, той погали острието и опита с палец разеца. Вятърът виеше над залива и от него водата бе побеляла. Манговите дървета се мятаха като подплашен добитък, дребен пясък от крайбрежието се вдигна във въздуха и надвисна като задошли в облак, над морето. Вятърът гонеше облаците, чистеше небето и тропаше купчини пясък из цялата околност, като сняг. Когато се свечери, Хуан Томас говори дълго с брат си: Къде ще отидеш? Попита го той. На север отговори Кино. Чувал съм, че на север има градове. Движи се далеч от брега. Предупреди го Хуан Томас. Вдигат потеря, която ще го претършува. Хората от града ще те търсят. Още ли е от теб бисерът? Да, рече кино. И ще остане у мен. Бих го подарил някому, но сега той е моето нещастие и моят живот и ще го държа у себе си. Очите му изразяваха твърдост, жестокост и горчивина. Койотито захленчи и Хуана замърмори кратки заклинания. За да го накара да млъкне. Вятърът е добър, забеляза Хуан Томас. Няма да оставиш следи. Кино и Хуана потеглиха тихо в мрака, преди да изгрее луната. Бяха постояли мълчаливо, според обичая, в колибата на Хуан Томас. Хуана бе сложила койотито на гърба си, завит и закрепен там шала и кратко, и малкият спеше, допрял буза до нейното рамо. Шалът покриваше детето и единият му край минаваше наднос на Хуана за да я пази от лошия нощен въздух. Хуан Томас прегърна брат си два пъти и го целуна и по двете бузи. Бог да те пази! Каза той и това приличаше на прощаване със смъртник. Няма ли да се разделиш с бисера си, този бисер стана моя душа, отвърна кино. Ако се разделя с него, ще изгубя душата си. Бог да пази и теб! Вятърът, който духаше яростно и силно, ги шибна с парчета от пръчки, Пясък и дребни камъчета. Хуана и кино се загърнаха по-добре, завиха носовете си и излязоха навън. Звездите блестяха студено на очистеното от облаците черно небе. Двамата вървяха внимателно и избягнаха централните улици, където първият пазач можеше да ги види от някоя врата, защото градът затваряше и заключваше домовете си, белайки се от нощта, и всеки, който се движеше в мрака, можеше да бъде забелязан. Кино се промъкна внимателно по края на града, зави на север, ориентирайки се по звездите, и пое по песъчливия път с дълбоки коловози, който водеше през покритата с храсти местност за мястото, където имаше параклис на чудотворната света Дева. Кино усещаше как вятърът навява пясък по глезените му и беше доволен, защото знаеше, че той и Хуана не ще оставят следи. Слабата светлина на звездите му помагаше да вижда тесния път през храсталаците. Кино чуваше стъпките на Хуана зад себе си. Той вървеше бързо и тихо, а Хуана го следваше същото и бързо, със ситни крачки. Нещо древно се надигна в душата на Кино. Сред страха от мрака и демоните, които обитават нощта, се появи вълна на оживление. Нещо животинско се пробуди в него и той стана внимателен, предпазлив и опасен. Нещо древно, от миналото на неговото племе, обзе душата му. Вятърът духаше в гърба му а звездите го водеха. Вятърът стенеше и бързо се носеше сред храстите, а семейството вървеше монотонно напред, час след час. По кино и Хуана не мина никой, те не видяха никого. Най-сет невдясно от тях изгря тънкият сърп на луната и тогава вятърът замря и земята се успокои. Сега те виждаха по-добре тесния път пред тях, ясно очертан от насипаните с пясък коловози. Вятърът безпрял и отпечатъците от нозете им щяха да останат, но те бяха вече далеч от града и може би следите им нямаше да бъдат забелязани. Кино вървеше внимателно по коловоза, а Хуана следваше стъпките му. Някоя голяма кола, тръгнала за града сутринта, щеше да заличи всяка следа и никой нямаше да се досети, че са минали от Те вървяха цяла нощ и нито за миг не промениха хода си. По едно време Койотито се събуди. Хуана го премести отпред, успокои го и той отново заспа. А злото, което се тей в нощта, беше край тях. Койотите плачеха и се смееха в храстите, а кокумявките зловещо кряскаха и се носеха шум над главите на бегалците. Веднъж някакво голямо животно тежки, тромави стъпки мина край тях и храстите запръщаха по тежеста му. Акино сграбчи дръжката на големия работен нож и почувства в него сигурен защитник. Напевът на бисера звучеше тържествено в главата на кино. Тихата мелодия на семейството му пригласеше и те се преплитаха в мекия троп от на обутите в сандали крака. Кино и Хуана вървяха цяла нощ и призори Кино потърси място край пътя, където, скрити, да легнат и прекарат деня. Той намери такова място на едно малко сечище, където може би бяха нощували елени, закрито от към пътя с гъста редица сухи, трошливи дървета. Когато Хуана седна и почна да кърми детето, Кино се върна, отчупи един клон и грижливо заличи следите там. Където те се отделяха от пътя. По-късно, когато се разсъмна, той, чу скърцане на кола, притай се зад храстите и я видя, тя без две колела, теглена от отбавно пристъпящи би воли. Штом колата се скри от погледа му, кино се върна отново на пътя, погледна коловоза и забеляза, че отпечатъците от нозете им са изчезнали. И той пак заличи стъпките си и се върна при хуана. Тя му даде от царевични питки, които Аполония бе им сложила за изпът. И след малко легна да поспи. Но Кино не спеше. Той седеше на земята и се взираше пред себе си, наблюдавайки движещите се мравки, които като малка върволица се точеха пред него и сложи крак на пътя им. Върволицата преодоля прекятствието и продължи пътя си, а Кино не се помести и загледа как мравките се прехвърлят през стъпалото му. Слънцето изгря и запрежуря. Кино и Хуана бяха далеч от залива и въздухът беше толкова сухи горещ, че храстите се напекоха и започнаха да издават приятна миризма на смола. А когато Хуана се събуди, тогава слънцето беше високо, кино и кратко каза неща, които тя вече знаеше. Пази се от дърво като онова там, рече той, посочвайки дървото. Не го докосвай, защото щом допреш след това пръсти до очите си, ще ослепееш. Пази се и от дървото, от което тече кръв. Више и онова там. Ако отчупиш клон от него... Ще потече червена кръв и ще те сполети нещастие. А Хуана кимаше и се усмихваше леко, защото знаеше тези неща. Ще пуснат ли потеря след нас? Попита тя. Мислиш ли, че ще се опитат да ни намерят? Ще се опитат, каза Кино. Който ни намери, ще вземе бисера. О, те ще се опитат! А Хуана рече, може би купувачите бяха прави, че бисерът няма стойност. Може би всичко това е било заблуда. Кино бръкна в дрехите си и извади бисера. Слънцето заигра по него и той заплъмтя в очите му. Не, каза Кино, те нямаше да се опитват да го откраднат, ако е без безстойност. Знаеш ли кои те нападнаха? Дали не бяха купувачите? Не зная, отвърна той. Не ги видях. Кино погледна бисера, за да види в него мечтите си. Когато най-после го продадем, ще си кукя пушка. Каза той и се взря в блестящата повърхност, за да види пушката си, но видя само едно сгърчено, обвито в мрак тяло, което лежеше на земята, а от гърлото му се процеждаше блестяща кръв. Кино каза бързо: Ще се венчаем в голяма черква. И той видя в бисера Хуана да се влачи в нощта към къщи с наранено лице. Нашият син трябва да се научи да чете, рече безумно той. И в бисера се появи лицето на Койотито, Отекло и трескаво от лекарството. Кино пъхна бисера обратно в пазвата си и напевът на бисера, зазвуча зловещо в ушите му, вплетен с напева на злото. Жаркото слънце пълеше и немилостиво, че Кино и Хуана се преместиха в шарената сянка на храстите, където по земята се гонеха малки сиви птички. В знойния ден Кино се изтегна, покри очите си шапката, ови на металото около лицето си, за да го пази от мухите, и заспа. Но Хуана не заспа. Тя седеше като каменна статуя, със застинала маска на лицето. Остата й кратко още беше подута от удара на кино и големи мухи бръмчаха около раната на брадата и кратко. Алатя седеше неподвижно като страж, и когато койотито се събуди, го сложи на земята пред себе си и загледа как той маха с ръчички и рита с крачка. Детето се усмихваше и гукаше, и Хуана също се усмихваше. Тя взе едно малко клонче от земята, погаделичка с него койотито и му даде да пие вода от кратуната. Която носеше във вързопа си. Кино се размърда на сън, извика гърлено и ръката му замахна, сякаш се бие с някого. После простена и внезапно седна с широко отворени очи и треперещи ноздри. Той се услуша и долови само знойната горещина и съскането на далечината. Какво чуваш? Попита Хуана. Мълчи. Каза той. Ти си сънувал. Може би. Но Кино не се успокои и когато Хуана му даде една царевична питка от запасите си, той спря да дъвче, за да чува по-добре. Беше неспокоен и нервен, погледна през Рамо, вдигна големия нож и попи парезеца му. Когато Койотито загука, Кино рече: Залъжи го с нещо, та да млъкне. Какво има? Запита Хуана. Не зная. Той отново се ослуша. В очите му се появи животински блясък. Сетне тихо стана и ниско приведен, се запромъква през храстите към пътя. Но той не излезе от него, а се притай да едно бодливо дърво и почна да нацърта от към пътя, по който бе дошъл с Хуана. И тогава кино ги видя да се приближават. Тялото му се вдърви, той сниши глава и продължи да гледа изпод един от чупен клон. В далечината кино видя три фигури, две пеш и една на кон. Знаеше кои са те и тялото му истина от страх. Макар да бяха далеч, той виждаше как двамата, които вървяха пеша, се движат бавно напред, привели се ниско над земята. Когато единият се спреше и погледнеше земята, другият отиваше при него. Те бяха следотърсачи, можеха да проследят дива овца в каменистите планини. Имаха обоняние на ловджийски кучета. Ето той и Хуана може би стъпили встрани от дирията на колата и тези хора от вътрешността на страната, тези ловци, можеха да проследят дирията. Открита по някоя пречупена тревица или малка, едва забележима стъпка на земята. Зад тях на кон яздаше един мургав човек, носът му бе покрит с наметалото му, а напряко на седлото проблясваше на слънцето пушка. Кино лежеше неподвижно като клона на дървото пред него. Той едва дишаше и очите му се спряха на мястото, където бе заличил следите. Дори заличаването можеше да послужи като сигнал за следотърсачите. Кино познаваше добре тези ловци от вътрешността на страната. В местност, където имаше малко дивеч, те можеха да живеят благодарение на способността си да ловуват и сега бяха тръгнали на лов за него. Движеха се бързо като животни, намираха се ги стоги с някоя следа и се навеждаха над нея, а конникът ги изчакваше. Следотърсечите от време на време изкимтяваха като кучета, попаднали на прясна диря. Кино бавно измъкна големия си нож, остави го край себе си и се приготви за атака. Знаеше какво трябва да направи. Ако следотърсачите открият заличените следи, той ще скочи върху конника, ще го убие бързо и ще му вземе пушката. Това беше единствената възможност за спасение. И когато тримата се приближиха, Кино изкопа малки вдлъбнатинки с носовете на сандалите, за да може да скочи веднага и краката му да не се плъзнат. Притайл се за щупения клон. Той виждаше само малка част от пътя. От мястото, където се безкрила, Хуана чу тропота на конските копита, а Койотито загука. Тя го взе бързо, пъхна го под шела, даде му гърдата си и той млъкна. Когато следотърсачите дойдоха още по-близо, кино видя само нозете им и краката на коня. Видя и черните им емазолести стъпала и урафаните им бели панталони, чу скърцането на кожата на седлото и звънтенето на шпорите. Следотърсачите спряха на мястото. Където Кино бе заличил следите, разгледаха го и конникът също спря. Конят дръпна назад глава, емунштукът на юздата звънна между зъбите му и той изпръхтя. Тогава моргавите следотърсачи се обърнаха към коня и погледнаха ушите му. Кино бе затил е дъх, гърбът му бе леко извит, мускулите на ръцете и краката се бяха издули от напрежение и стройка подпотече по горната му устна. Следотърсачите дълго сезираха в земята, а после продължиха бавно напред, Оглеждайки пътя пред себе си и конникът ги последва. Сега двамата вървяха по-бързо, спираха се, оглеждаха и продължаваха още побързо. Те щяха да се върнат, Кино знаеше това. Те щяха да се върнат и да оглеждат, да нацъртат, да се навеждат над земята и рано или късно пак щяха да дойдат при заличените от него следи. Той се запромъква тихо назад и не си направи труд да заличи своите следи. Нямаше смисъл. Твърде много белези бе оставил след себе си, твърде много счупени клонки, стъпки и разместени камъни. И сега кино бе обзет от паника, паника по-скоро да бяга. Търсачите ще открият следите му, той знаеше. Нямаше друга възможност за спасение, освен чрез бягство. Свърна от пътя и отиде бързо и безшумно до скритото място, където бе Хуана. Тя го погледна въпросително. След от търсачи, рече той. Тръгвай! Като каза това, го безпомощност и отчаяние и лицето му помрачня, а очите му се натъжиха. Дали да се оставя да ме хванат? За миг хуана се изправи на крака и ръката й кратко легна на рамото му. «Бисерът е от теб!» Извика пресипнал от тя. «Мислиш ли, че ще те върнат жив града, за да кажеш, че са ти го откраднали?» Ръката на кино с усилия се протегна към мястото подрехите, дрехите, където безкрит бисерът. Те ще го намерят... Рече едва чуто той. Тръгвай, каза Хуана. Тръгвай. И тъй като кино не проговори, тя продължи. Мислиш ли, че ще ме оставят жива? Мислиш ли, че ще оставят жив малкия? Този подтик оказа желаното въздействие върху кино. Той оголи заби, а очите му отново заплъмтяха от ярост. Да тръгваме, каза той. Ще отидем в планините. Може би там те ще изгубят следите ни. И кино бясно сграбчи кратуните и турбичките, в които беше имуществото им. Взе вързопа в лявата си ръка, за да освободи дясната за големия нож, с който щеше да се брани. После разтвори храстите, за да мине Хуана, и двамата забързаха на запад, към високите и каменисти планини. Вървяха с бързи крачки през гъсто сплетените хръсталаци. Това беше паническо бягство. Кино не се опитваше да замаскира стъпките, а вървеше ритайки камъни и брулейки издейнически листа от малките дървета. Високото слънце строеше потоци горещи навърху сухата напечена земя и растенията пръщяха и пукаха, сякаш се оплакваха от жегата. Но пред бегалците, забили върхове в небето, се издигаха голите гранитни планини, които стърчаха над ерозийните камъни, от ломки от скалите. И кино бързаше отчаяно към висините, както правят почти всички животни, когато ги преследват. Местността беше безводна, покрита с кактуси, които задържат продължително водата, изхрасти с големи корени, които достигат дълбоко в земята, извличат от там влага и се задоволяват с много малко. Под краката на беглеца нямаше пръст, а раздробени скали станали на малки купчета и големи плочи, но нито едните, нито другите бяха загладени като речните камъни. Малки туфи мършава, суха трева разтяха между камъните. Трева, която бе поникнала от един единствен дъжд и израсла. Пръснала семена и умряла. Рогът и жаби гледаха минаващото край тях семейство и въртяха малките си драконови глави. От време на време едри планински зайци, обезпокоени в сенчестите си укрития, бързо побягваха и се скриваха зад най-близката скала. Звънтяща Мараня лежеше над тази пустинна местност, а напред в далечината каменистите планини изглеждаха прохладни и гостоприемни. И кино бягаше. Той знаеше какво ще се случи. Като повървят по пътя, следотърсачите ще разберат, че са се заблудили, ще се върнат, търсейки верните следи и съветвайки се, малко след това ще открият мястото, където той и Хуана бяха спрели да почиват. Останалото ще бъде лесно за тях, къмъчетата, отрунените листа и отчупените клонки, едва забележимите следи, където се е плъзнал кръкът, ще ги опакят. Кино мислено виждаше как следват слеки стъпки дирята. Скинтейки от време на време от нетърпение, а зад тях моргав и полубезразличен към всичко това, конникът с пушката. Неговият ред щеше да дойде най-подир, защото той нямаше да отведе бегълците обратно. О, напевът на злото звучеше сега ясно в главата на кино. Той звучеше, придружен от звъна на маранята и сухия трясък на гърмищите змии. Този напев не бе силен и всепоглъщащ, а потайни горчив, негова основа и ритъм бе пулсът на сърцето на кино. Пътят стана пострамени скалите, поедри. Но сега разстоянието между семейството на Кино и следотърсачите бе малко по-голямо. Като изкачи първото възвишение, Кино спря да почине. Покатери се на един объл камък и погледна назад в трептящата далечина, но не видя нито враговете си, нито дори високия здач, яхнал кон сред храстите. Хуана приседна в сянката на облия камък. Тя вдигна шишето с вода към устните на койотито. Малкото сухо езича лакомо загълта. Хуана погледна кино, когато той се върна. Тя забеляза, че той гледа глезените и кратко, изпорязани и подраскани от камъните и храстите, и бързо ги закри си. После подаде шишето на кино, но той поклати глава. Очите и кратко блестяха на умореното лице. Кино навлажни с език на поканите си устни. Хуана, рече той, аз ще продължа напред, а ти ще се скриеш. Те ще ме последват сред планините и когато ги отвлека далеч, ще тръгнеш на север за Лорето или за Санта Розалия. Сетне, ако им се изплъзна, ще дойда при теб. Това е едничкото спасително средство. Тя спря за миг поглед върху очите му. Не, каза тя. И ние ще дойдем с теб. Аз мога да вървя по-бързо сам, рече той грубо. Ще изложиш детето на по-голяма опасност, ако тръгнеш с мен. Не, упорствуваше Хуана. Трябва да ме послушаш. Така е по-умно и такава е моята воля, каза той. Не, отвърна пак Хуана. Тогава Кино потърси в очите и кратко слабост, страх или нерешителност, но не откри това, което търсеше. Очите и кратко ярко блестяха. Той сви безпомощно рамене, ала вече бе получил сила от нея. Когато двамата тръгнаха отново, бягството им вече не беше паническо. Местността, която се издигаше пред планините, Бързо се промени. Сега тук имаше дълги гранитни блокове с дълбоки покнатини между тях и кино вървешето по голите скали, по които не оставаха никакви следи. Тоскачаше от издатина на издатина. Той знаеше, че там, където дирите му се прекъснат, следотърсачите ще се въртят и ще губят време, докато ги намерят отново. Затова вече не вървеше направо към планините, движеше се на зигзаг и от време на време се връщаше обратно на юг. Оставаше следи и сетне тръгваше пак към планините по голите скали. Теренът бе станал пострамен и кино леко се задъхваше, като вървеше. Слънцето се сниши над голите скалисти зъбери на планините и кино се опъти към една тъмна и сенчеста кисура. Ако в тази местност имаше изобщо някаква вода, тя щеше ще да бъде там, където той виждаше, въпреки голямото разстояние, слаба зеленина. И ако в гладката камениста планинска верига се намираше някакъв проход, трябваше да го търсят пак там. В тази дълбока клисура, такова намерение бе опасно, защото следотърсачите също щяха да се сетят за това, но празното шише за вода бе по-силно от предпазливостта. И тъй като слънцето бе вече ниско, кино и хуана с изтощени сили се закатериха по стръмния склон към клисурата. Високо в сивите каменисти планини, под една намръщена чука, бълбукаше и с една цепнатина в скалите малко поточе. То черпеше водите си през лятото от запазилия се на сянка сняк и от време на време съвсем пресъхваше Течеше по голи скали и по дъно, застлано със сухи водорасли. Поточето все пак пресъхваше рядко и обикновено течеше със слаба струйка, студено, бистро и прекрасно. След обилни дъждове то се превръщаше в пълноводен поток и с грохот плискаше пенливите си води надолу по планинската клисура. Но през по-голямата част от годината се точеше като слаба нишка. Образуваше бълбукащо вирче, падаше от него от хиляда стъпки и четири височина в друго вирче, а то... Като прелеше, падаше в трето и така все надолу и надолу, докато достигнеше каменистата местност в подножието на планините, където изчезваше напълно. Всъщност нямаше какво да изчезне, защото всеки път, когато поточето падаше от някой ръб, жадният въздух го поглъщаше, а от пръските му около вирчетата хранеше сухата растителност. Животните идваха тук от цели мили да пият от малките вирчета – диви овци, елени, пуми, еноти и мишки. Всичките идваха да пият вода. Птичките, които прекарваха деня сред храстите, при вечер долитаха при малките вирчета, подобни на стъпала по планинската клисура. Край тънката струя на поточето, където се бе събрала достатъчно пръст, за да държи корени, растяха групи растения, диви лози, ниски палми, венерини хибискуси и висока степна трева с пухчета по стъблата, издигащи се на тострите листа. Във вирчетата живееха жаби и брамбари пловци, водни черви пълзяха по дъната им. Тук, при тези малко наброй плитки вирчета, идваха всички, които обичаха водата. Дивите котки ловяха топлячката си, разпръскваха наоколо перушина и лочеха вода с окървавените си муцуни. Благодарение на водата тези малки вирчета бяха и места на живот, и места на смърт. най ниският прак, където поточето се събираше, след като падаше от хиляда стъпки и изчезваше в каменистата пустиня, беше малка площадка от камък и пясък. В това вирче се стичаше тънка струйка вода, но тя бе достатъчна, за да го напълни и да поддържа зеленината на папратите свежа, те растяха в подножието на скалата. Диви лози пълзеха по каменистия склон и най-различни малки растения се бяха приятели тук. От прииждането на водите на поточето се беше образувал малък пясъчен бряг който ограждаше вирчето и в чието влажен пясък растеше и зеленият воден пореч. Брегът беше изпорязан, изподръскан и изпотъпкан от краката на животните, които идваха да пият и да ловят плячката си. Слънцето вече се безпуснало спуснало над каменистите планини, когато Кино и Хуана си скачиха смъка по стръмния неравен склон и най-сет не стигнаха до водата. От тук те виждаха напечената пустиня чак до синия залив в далечината. Двамата се приближиха съвсем изтощени до вирчето, Хуана смъка се отпусна на колене и първо изми лицето на койотито, а после напълни шишето си и му даде да пие. Детето бе изморено, капризничеше и тихо плачеше, докато Хуана не му даде да суче. А сет не загука. Кино пи дълго и жадно от вирчето. После за миг се изтегна край водата, отпусна мускули и загледа как Хуана кърми детето, и след това стана... Отида до ръба на прага, откъдето водата се спускаше и огледа внимателно далечината. Очите му се спряха на едно място и той настръхна. Далече долу по склона видя двамата след Те бяха малко по-големи от точки или лазещи мравки, а зад тях вървеше една по-голяма мравка. Хуана се обърна да погледне кино и видя, че гърбът му се стегнал от напрежение. Колко далеч са? Попита тихо тя. Ще бъдат тука при вечер, каза кино. Той погледна нагоре към дългата тъмна клисура, по която течеше водата. Трябва да тръгнем на запад, рече той и очите му зашариха по каменистото възвишение от татък клисурата. На 30 стъпки над сивото възвишение кино видя няколко малки пещери в скалите. Той свали сандалите си, покатери се там, хващайки се за голите камъни и надник навътре. Те бяха дълбоки само няколко стъпки кухини, издълбани от вятъра. Но бяха леко наклонени назад. Кино се вмъкна в най-голямата, легна там и разбра, че не може да бъде забелязан отвън. Той бързо се върна при Хуана. Трябва да се искачиш горе. Може би те няма да ни намерят там, каза той. Без да попита нищо, Хуана напълни шишето си догоре с вода и Кино и кратко помогна да се скачи до плитката пещера, а после взе вързопита с храна и кратко ги подаде. Хуана седна на входа на пещерата и погледна мъжа си. Тя видя, че той не се опитва да заличи следите по бясъка. Вместо това кино се закатери по образлата с растения скала край водата, сгръбчвайки и касики по пътя си папратите и дивите лози. И когато се изкачи на хиляда стъпки до следващата площадка, отново слезе до първата. Огледа внимателно гладката камениста плоча под пещерата, за да види дали не е оставил там следи, и най-сетне се изкачи и вмъкна в пещерата до Хуана. Когато се качат нагоре, рече той, ние ще се измъкнем незабелязано надолу към мизината. Страхувам се само да не се разплаче детето. Погрижи се да не се разплаче. Няма да се разплаче, отвърна Хуана, вдигна бебето до лицето си, погледна го в очите и то отвърна на погледа и кратко с много сериозно изражение. Койотито знае, каза Хуана. Сега Кино легна на входа на пещерата, подпрял брада на кръстосаните си ръце. И загледа как синята сянка на планината се движи долу над обраслата с храсти пустиня. Тя достигна залива и легна над земята като дълъг чероблък. Следотърсачите много се забавиха, сякаш бяха изгубили следата, която Кино бе оставил. Поздрачте достигнаха най-после малкото вирче. Сега и тримата вървяха пеш, защото конят не можеше да се изкачи на последната страмнина. Отгорете се виждаха във вечерния сумрак като дребни фигурки. Двамата следотърсачи заснуваха край малкия бряк и видяха, преди да се напият с вода, следите на кино по скалата. Човекът с пушката седна да почива, следотърсачите приседнаха край него и светлите точки на цигарите им то приплъмваха, то побледняваха. После кино видя, че те вечерят и до ушите му достигна тихият им говор. В планинската клисура се спусна мрак, дълбок и черен. Животните, които идваха да пият вода от вирчето, се приближиха. Подушиха хората и потънаха обратно в мрака. чу шепот за гърба си. Хуана шепнеше, койотито. Тя го молеше да мълчи. Киночо детето да хленчи и разбра по глухите звуци, че Хуана е покрила главата му шала си. Долу край брега блесна клечка кибрит и на краткотрайната и краткосветлина Кино видя, че двама от мъжете спят, свили се на крава и като кучета, а третият бди, видя и блясъка на пушката, озарена от светлината. После клечката угасна, но Кино вече бе добил представа. Пред очите си той виждаше в какво положение е всеки от тримата, как двамата спят, свили се на кълбо, а третият е приклекнал на пясъка с пушката между коленете. Кино бавно се дръпна назад в пещерата. Очите на Хуана приличаха на две искри, в тях се отразяваше една бледа звезда. Кино се приближи тихо до жена си и допря устни до бузата и кратко. Има начин за спасение, каза той. Но те ще те убият. Ако се добера първо до този с пушката, рече Кино, трябва да свърша най-напред с него, после всичко ще бъде наред. Другите двама спят. Ръката на Хуана се плъзна изпод шала и сграбчи ръката на Кино. Не, отвърна Кино. Трябва да бъда там, преди да изгрее луната. Той потърси някоя нежна дума, но не успя и се отказа. Ако ме убият, рече той, лежи си тихо. И щом се отидат, Тръгни за лорето. Ръката й кратко слабо потрепна, сгръбчила китката му. Няма друг избор, продължи Кино. Това е единствената възможност. Те ще ни намерят на сутринта. Гласът на Хуана леко потрепери. Бог да ти помага, каза тя. Кино се взря внимателно в нея и видя големите и кратко очи. Ръката му зашари, напипа детето и той сложи за миг длан върху главата на койотито. Сетне вдигна ръка и докосна бузата на Хуана, а тя затай дъх. На фона на небето срещу входа на пещерата, Хуана видя как кино сваля белите си дрехи, защото колкото мръсни и урафани да бяха, те можеха да го издадат в тъмната нощ. Моргавата му кожа щеше да го прикрие по-добре. Сетне Хуана, видя, как той намута мулета си, завързан за шията му, върху роговата дръжка на големия нож и ножът висна пред него, оставяйки двете му ръце свободни. Кино не се върна при нея. Замик тялото му се мярна като черно петно на входа на пещерата, снишило се безшумно и после той изчезна. Хуана се приближи до входа и погледна навън. Тя сезираше като кокомявка от дупката си в планината, а детето спеше под наметалото на гърба и кратко, обърнало лице към шията и рамото на майка си. Хуана усещаше топлия му дъх върху кожата си и зашепна своите полумолитви полумагии, своята... Света Бългородица и древните си заклинания срещу тъмните свръхчовешки същества. Нощта и кратко се стори малко по светла, като надникна навън, на изток в небето, близо до хоризонта, там, където щеше да изгрее луната, се беше появило сияние. Погледна надолу и видя цигарата на човека, който бдеше. Кино пълзаше като ленив гущер по гладката скала. Бе прехвърлил големия нощ на гърба си, за да не звънти по камъните. Разпарените му пръсти се хващаха за издатините, а босите му крака търсеха пипнешко му пора и дори гърдите се опираха у камъните, за да не се плъзга тялото. Защото всеки звук, някое търкулнато камъче, въздишка, плъзгане по скала, можеше да привлече вниманието на преследвачите долу. Всеки звук, който не бе присъщ на нощта, можеше да ги накара да застанат на штрек. Но нощта не бе тиха, малките дървесни жаби, които живееха край потока, свърчаха като птички, а силната звънлива песен на штурците отекваше в планинската крисура. В главата на кино също звучеше напев, напевът на врага, тих и пулсиращ, почти замрял. Но песента на семейството, ехтеше ядовито, остро и свирепо като ръмженето на женска пума. Тя звучеше бодро и го теглеше надолу към тъмния бряг. Острото свирене на штурците сякаш пригласеше на нейната мелодия – а цвъртящите дървесни жаби повтаряха къси фрази от нея. Кино пълзаше безшумно като сянка по гладките скали. Босият му крак се плъзваше няколко инча надолу, пръстите му докосваха някой камък и се хващаха за него, след не другият крак се плъзваше по същия начин. После дланта на едната ръка, а след нея другата ръка, докато накрая цялото тяло незабележимо се придвижваше напред. Остата на Кино беше отворена. Защото той не биваше да вдига шум дори дъха си, тъй като знаеше, че не е невидим. Ако бдящия човек доловил някакво движение, погледнеше към тъмното петно на скалата, тялото на кино, щеше да го открие. Кино трябваше да се движи толкова бавно, че да не привлече погледа на бдящия човек. Измина дълго време, преди той да достигне мястото, където бяха преследвачите му, и да се сниши зад една ниска палма. Сърцето му биеше в гърдите и ръцете и лицето му бяха мокри от пот. Притай се и почна да диша дълбоко и бавно, за да се успокои. Сега само 20 стъпки го отделяха от противника и той се опита да си припомни точно мястото дотъм. Има ли на пътя му някакъв камък, о който би могъл да се препъне, когато се хвърли напред? Кино разтри краката си, за да не се схванат, и забеляза, че мускулите му конвулсивно потрепват от дългото напрежение. После погледна плахо на изток. Луната щеше да изгрее след малко, а той трябваше да нападне преди това. Кино виждаше силуета на бдящия човек, но спящите не можеше да види. Ала това нямаше значение. Интересуваше го бдящият, Кино трябваше да го нападне бързо и без колебание. Той безшумно прехвърли през рамото си завързания с връв амулет и освободи роговата дръжка на големия си нож. Беше много закъснял, защото... Когато се надигна иззад укритието си, серебристият рог на месец се изплува над източния хоризонт и Кино отново се сниши. Месецът беше стар и нащърбен, но хвърляше рязка светлина и сянка в планинската клисура. Сега Кино виждаше ясно на малкия бряг довирчето фигурата на седналия бдящ човек, който погледна луната. Сетне запали нова цигара и кибритато свети за миг мургавото му лице. Нямаше вече време за чакане, когато той обърнеше глава, Кино трябваше да скочи. Краката на кино бяха обтегнати като пружина, и в този миг отгоре долек е слаб, едва доловим плач. Бдящият обърна глава натам, там, после стана, а един от спящите на земята се размърда, събуди се и тихо попита. Какво е това? Не зная, рече бдящият. Прилича на плач, почти на човешки, сякаш плаче бебе. Човекът, който се събуди, каза, хайде де. Това е някой женски койот с малкото си. Чувал съм малкото койот, че да плаче като дете. Потта започна да се стича на капки по челото на кино, влезе в очите му и те го засмъдяха. Слабият плач се разнесе отново и бдящият погледна нагоре към възвишението, където бе потъналата в мрак пещера. Може би е койот, рече той и кино чуряското штракане на затвора на пушката. Ако е кой от, ще го накарам да млъкне, додаде бдящият и вдигна пушката. Кино вече беше скочил. Когато пушката изгърмя и блясъкът на цевта и кратко озари всичко наоколо. Големият нож се вдигна във въздуха дъгообразно и схрущане се заби дълбоко в шията на бдящия човек, разряза я и потъна в гърдите. Кино сега като някаква страшна машина. Той хвана пушката и едновременно с това измъкна ножа си от раната. Силата, движенията и бързината му бяха като на автомат. Той се завъртя и пръсна като тиква главата на седналия. Третият запълзе като рак, плъзна се във вирчето и почна отчаяно да се катери по скалата, където водата течеше на тънка струйка. Ръцете и краката му зашаваха панически сред гъсто сплетените диви лози и той бъбреше нещо неразбрано и хленчеше. Но Кино бе станал студен и неумолим като стомана. Без да бърза, той заради отново пушката, вдигна я, прицели се също и бавно и гръмна. Видя как врагът му се търколи във вирчето и тогава Кино се приближи до водата. На лунната светлина той видя безумните оплашени очи на жертвата си, прицели се и стреля между очите. Кино застана неподвижен, обзет от съмнения. Нещо лошо се бе случило, някакъв сигнал се опитваше да проникне в мозъка му. Дървесните жаби и штурците бяха млъкнали. И ето че мозъкът на кино се отърси от кървавата си съсредоточеност и той разбра какъв е бил този звук. От към малката пещера на склона на каменистата планина се носеше остър, стенещ, Истеричен плач. Плачът вестител на смъртта. Всички хора в Лапас помнят връщането на семейството на кино, може би там ще намерите някой старци, живи свидетели, но и онези, чието бащи и деди са им разказвали за него, го помнят добре. Това бе събитие, към което никой не бе останал безучастен. Беше късен слънче след обед, когато първите хлапета се полявиха в града с главоломна бързина и донесоха новината, че кино и Хуана се връщат. Всички се затичаха да ги видят. Слънцето залязваше към планините на запад и хвърляше дълги сенки по земята. И навярно това бе направило силно впечатление на очевидците. Двамата идваха по черния път с дълбоките коловози и не вървяха един за друг, Кино Пръв и Хуана след него, както обикновено, а рамо до рамо. Слънцето беше в гърба им, дългите им прави сенки се бяха проточили напред, сякаш всеки от двамата носеше по една тъмна кула. Кино бе преметнал през ръка пушката, а Хуана носеше шала си като турба на рамото. В него имаше нещо малко, меко и тежко. По шала се виждаше засъхнала кръв и той се поклащаше леко при вървежа и кратко. Лицето на Хуана беше сурово, набръчкано, изморено и издаваше напрежението, с което тя се мъчеше да надвие умората. Широко отворените и кратко очи се взираха сякаш в самата нея. Тя беше тъй далечна за всичко наоколо както небето. Устните на кино се бяха изтънили, а челюстите му, здраво стиснати, и хората разказват, че е носил със себе си страх, че е бил ужасен като надигаща се буря. Разправят, че и двамата имали видна хора далеч от всичко човешко, хора, които са преминали през страданието и са се озовали от другата му страна, че сякаш ги ограждала някаква стена, издигната от магическа сила. И кратко онези, които се бяха стекли да ги видят и се тълпяха край тях, отстъпваха назад, пропускаха ги да минат и не им говореха. Кино и Хуана вървяха през града така, като че ли той не съществуваше за тях. Очите им не гледаха вдясно, нито вляво, нито нагоре, нито надолу, а само право напред. Краката им се движеха малко отсечено като краката на добре направени дървени кукли и черните кули, които те хвърляха върху земята, сяваха ужасно около. Когато Кино и Хуана минаваха край каменните къщи на града, оценителите на бисери надничаха иззад прозорците с решетки, прислужниците им бяха долепили около до пролуките на вратите, а майките криеха лицата на малките си деца в полите си. Кино и Хуана крачаха един до друг край каменните къщи на града, а после край колибите отклони и съседите им отстъпваха назад и ги пропускаха да минат. Хуан Томас вдигна ръка да ги поздрави но не изрече поздрава и ръката му за миг овисна безпомощно във въздуха. В ушите на кино песента на семейството звучеше с пълна сила. Той беше свободен и страшен в свободата си, а песента му се бе превърнала в боем вик. Кино и Хуана минаха бавно край об квадрат, където порано се издигаше домът им, без дори да погледнат към него. Проправиха си път през храстите, които растяха край брега и продължиха надолу към морето. Не погледнаха и към продупченото кано на Кино. Когато стигнаха до вълните, те се спряха и обгърнаха с поглед залива. Сетне Кино остави пушката на земята, затършува издрехите си и в ръката му се показа големият бисер. Той погледна в неговата повърхност, тя беше сива и грапава. Там се появиха зли лица и Кино видя пламъците на пожар. Сетне на повърхността на бисера и изплуваха безумните очи на човека във вирчето. Кино видя в Бисера и Койотито, който лежеше в малката пещера с прострелена глава. Бисерът беше грозен, той беше сив като злокачествен тумор. Кино чу на пева му, нестроен и фалшив. После ръката на Кино леко потрепера, той бавно се обърна към Хуана и кратко подаде Бисера. Тя стоеше до него, все още преметнала през рамо вързопа мъртвото си дете. Хуана погледна Бисера за миг, после се взря в очите на Кино и рече тихо. Не, ти! И Кино замахна и хвърли бисера колкото можеше посилно. Кино и Хуана видяха как той полетя във въздуха, като проблясваше и сияеше в лъчите на залязващото слънце. Те видяха как той леко цъмбурна надалеч и останаха дълго така един до друг, с очи, впити в морето, а бисерът потъна в хубавата зелена вода, падайки към дъното. Люлещите се стръкчета водорасли го викаха и му махаха. От по повърхността му бяха зелени и примамливи. Той падна на пясъчното дъно сред парестите, подобни на пъпрат растения. Над него морската повърхност приличаше на зелено огледало. И бисерът легна на дъното на морето. Един рак, който пълзаше бързо по дъното, вдигна малко облаче пясък, и когато водата се избистри, бисерът бе изчезнал. А напевът му премина в шепот и заглъхна. Едно лъжливо злато, Руда, подобна на златото, Б. Две сухопътната английска миля е равна на 1069 м. Б. Три е равен на 2,54 см. Следователно ножът е бил дълъг 45,72 см. Б. 4 стъпка Фут. Английска мярка за дължина равна на 30,48 см. Б. Пра. Бети Гринберг. Червеното пони. Бисерът в творчеството на Джон Стайнбек Представените повести «Червеното пони» и бисерът разкриват две страни от творческата личност на известния американски писател Джон Стайнбек, 1902-1968 години. «Червеното пони», издадено за първи път в съкратен вид през 1937 година, носи определено автобиографичен характер. Фермата на Джоди и неговите родители се намира близо до градчето Салинас, в което е роден и самият Стайнбек. Авторът прекарва голяма част от своя живот в Калифорния и нещо от духа и от историята на този щат от почти митичните асоциации, свързани с златната треска и с неговите плодородни земи, неизменно присъствуват в творчеството му. Той черпи много от своите сюжети и теми от пъстрат история на тези земи, които представляват последните западни територии. Завладени от белите преселници на новия континент, тук за първи път се среща с фермерите. Работниците и пайсаносите, местни потомци на испанци, мексиканци и индианци, които стават главни герои на неговите романи. За първи път наблюдава социалните неправди, описани така ярко в романи като гроздовете на гнева. Основно влияние върху развитието на младия автор оказва неговата майка, която е била учителка. Героините, за които тя служи като прототип в романите на своя син, са изобразени като жени с задълбочени литературни интереси. Типичен пример в това отношение е учителката Моли Морган Небесните Бесните която чете на своите ученици романите на Уолтер Скотт и Джек Лондон. Под влиянието на майка си Стайнбек се запознава със световната литературна класика още от ранно детство. По късно споделя, че смятал отдални творби като «Мадам Бовари» – «Престъпление и наказание за» – поистински от самата действителност. Към ученическите години спадат първите му литературни опити. Тогава се заражда и голямата му любов към историята и науката. Формално Стайнбек не получава висше образование, въпреки че посещава курсове в Станфурския университет в Калифорния в продължение на няколко години. В замяна на това той натрупва изключително богат жизнен опит. Още като ученик започва работа като чифликчийски ратай и помощник-химик в захарна рафинерия. Преживяното през тези години ще намери място в творбите Тортила Флет. 1935 г. и За мишките хората 1937 г., които първи спечелват популярност и признание на младия автор. Но преди да дойде признанието, минават дълги години на изчакване, през които издателствата отхвърлят неговите ръкописи, и на натрупване на богати житейски впечатления, като ратей, продавач, работник, пазач на имение. Когато Стайнбек пише за обикновения трудов човек, за неговия бит и неговите мечти, той черпи от собствения си опит. Именно този факт придава ярка правдоподобност на най-доброто от неговото творчество, истинност на използваните езикови форми, детайли и образи. Придържането към непосредствения личен опит остава основен принцип и назрялото творчество на автора. През 1936 година той се присъединява към група сезонни земеделски работници и живее в техния лагер. Една година по-късно пропътува пъти от щата Оклахома до Калифорния заедно с фермерите. Прогонени от своите земи в условията на економическата криза в САЩ впечатленията от тяхната ежедневна борба за съществуване, от тежките и несправедливи и социално-економически условия на живот, са отразени в Гроздовете на гнева 1939 г. Роман Епопея, който донася световна слава на Стайнбек, и му отрежда място сред класиците на американската литература. Тази творба бележи един от върховете на американското литературно творчество от 30-те години – Периодът, известен в американската история като «Червеното десетилетие поради бурните социално-исторически събития». Обединяващият фокус на романа е съдбата на Том Джуд и неговото семейство – бедни фермери, принизени до нивото на сезонни работници, които поемат пътя към богатите земи на Калифорния, за да осъществят своите мечти за по-добър живот. Техните разочарования и борби осветляват и обобщават жизнения опит на хиляди обикновени американци в тези трудни години. Около 20 години делят шедевъра «Гроздовете на гнев» от «Зимата на нашето недоволство» 1961 година, втората по значение творба в литературната биография на автора. На пръв поглед тези два върха в неговото творчество са твърде различни. Покъсният Роман е насочен към средния американец, към дълбоката духовна и нравствена криза обхванала страната в реакционната социално-политическа атмосфера на 50-те години. Но тези два романа са всъщност дълбоко свързани. Те предлагат един задълбочен и панорамен поглед върху американското общество от първата половина на 20 век, една равносметка за моралното и духовно развитие на американския народ. Една година след като «Зимата на нашето недоволство» излиза на бял свят, на автора е присъдена Нобеловата награда за литература. Множеството заглавия които се явяват в годините между тези два литературни върха, говорят за неспокойните творчески търсения на автора. Научната експедиция, предприета в Калифорнийския залив през 1940 г., за да се изучи флората и фауната на района, е отразена в «Морето на Кортес» 1941 година. Творба, в която се излагат основни философски възгледи на Стайнбек за човека и неговото място в обществото. По-късно писателят участвува във втората световна война като кореспондент. Резултатите от неговата журналистическа дейност през тези години се появяват в книгата «Имало едно време една война» 1958 година. Между многото произведения, издадени след войната, се открояват улица Консервна 1945 година, безпътният автобус 1947 година и епичният роман на изток от рая в който се преплитат автобиографичен разказ за предедите на писателя, разказ за историята на Селинаската долина и философска дискусия за вечната борба между доброто и злото. Характерна черта на голяма част от романното творчество от този период, към който принадлежи и бисерът, е преминаването към символичния и алегоричен метод на изображение. От друга страна, Стайнбек продължава да твори активно и в жанра на романа Пътепис. Към този жанр спада и Пътешествие с Чарли. Произведение, издадено няколко години преди смъртта на Стайнбек в 1968 година. Заедно са своето куче Чарли, авторът за последен път обикаля своята страна и разговаря с нейните жители, за да «открие Америка отново». Тъжната равносметка, която Стайнбек прави в тази творба, повтаря много от наблюденията, залегнали в «Зимата на нашето недоволство». Червеното пони и бисерът принадлежат към два различни етапа в творчеството на писателя. Поетичната и жизноотвърждаваща повест за малкия Джуди спада към ранните творби на Стайнбек. Докато символичното звучене на притчата, бисерът и нейната форма ни насочват към произведенията му от след години. Самият Стайнбек обобщава автобиографичните моменти, които лежат в основата на «Червеното пони». Повестта е написана отдавна, когато голяма скръв сполетя моето семейство. Преживяхме първата смърт и семейството което всяко дете приема за безсмъртно, бе разбито. За всеки мъж или жена това е може би първата крачка към зрелостта. Първият мъчителен въпрос – защо, после приемането на случилото се и след това детето става възрастен човек. Съдбата на малкия Джоди се очертават тези три момента – загубата, приемането и кратко, преминаването към зрелостта, Духовното и емоционално – пътешествие към зрелостта, предприето от младия герой – Завършва с приемането и утвърждаването на живота като неделимо единство от любов и загуби, радост и скръп. В повеста се появяват много от проблемите, които вълнуват зрелия творец. Не е трудно да разпознаем бъдещия пътешественик в образа на малкия Джуди, който поглежда скопнеш към гибилънските планини и получава от тях първата си представа за безкрайния свят. Историческите реалии на този свят са загатнати в мистериозния образ на Стария Гитано, който предявява законните си права над земята, някога принадлежала на неговия народ. Но тези моменти, разгърнати в останалото творчество на Стайнбек, тук стават загатнати на нивото на многозначните символи и богатата образност, вплетени в тъканта на повествованието. Нещата привидно са разказани по възможно най-простия начин. Стайнбек владее рядката способност да предаде поетичен смисъл и красота на най-обикновените факти и детайли. За неговото високо ниво на художествено майсторство говори и трудната задача, която той си поставя в тази повест. Исках да пресъздам света на детето, не свят на феи и великани, а на цветове, които са поясни, и на вкусови усещания, които са по-осезателни, отколкото при възрастните. Исках да опиша как се усеща един следобед и чувството, което човек изпитва към птицата, която пее нощем на дървото. Със своята поетичност... Съв простата чистота на израза и формата, бисерът се доближава до «червеното пони». Тук отново писателят доказва своето умение да съчетае конкретно реалистичното с поетичното, индивидуалната съдба на своите герои с универсалните истини на цялото човечество. Бисерът представлява притча за борбата между доброто и злото, в която понятието за злото придобива дълбок социален смисъл. Моме е да се приеме, че самият бисер е събирателен образ на буржуазното общество. В тази повест Стайнбек разгръща идеята за парите като източник на най-страшните злини на човечеството, централна тема в цялото му творчество. Тук, както и в останалите произведения, проличава голямата му любов към обикновения трудов човек и съчувствието към неговата съдба. И както подсказва последната сцена, в която кино намира сили да хвърли бисера обратно в морето, в тази повест ярко се очертава вярата на Стайнбек в силата на човека, в неговата способност да оцелее и да победи. Общочувешкият смисъл на Бисерата определен и от самия автор, който пише в предговора към своята творба. Ако това произведение е притча, всеки ще може да открие в него собствен смисъл. Всеки ще види отразен в него собствения си живот. Издание: Джон Стайнбек. Червеното пони. Повести: Библиотечно оформление: Стефан Груев. Редактор на издателството: Жела Георгиева. Художник: Емил Марков. Художествен редактор Васил Емиловски Технически редактор Иван Андреев Коректор Цветелина Нецова Американска Второ издание Издателски номер 1066 Държавно издателство Отечество София 1987 ДП Георги Димитров София Джан Стайнбек Далон Вали